Krähenest Sitzungspodcast Transparenz für die Ohren. Äh, da habe ich übrigens die Bitte, das ist mir in die Tage aufgefallen, wo war das? Im ähm, äh, ich glaube, ach ja, AK Wirtschafts und Finanzen. Ähm, wenn, also ich hab meine Bitte ist grundsätzlich, wenn jemand irgendwo Admin ist, aufzeichnet, also eine solche, eine solche Sitzung, da habe ich kein Problem mit. Aber dass man das äh, einmal kurz bekannt gibt, also zu Beginn der Sitzung zumindestens, dass die Leute wissen, dass es aufgezeichnet wird. Das ist ja auch eigentlich üblich. Okay, wer das Protokoll? Ich kann das gerne mal versuchen, einfach mal so mitzuschreiben. Ich habe das aber so tatsächlich noch nie gemacht. Okay, äh, ich helfe dir dabei. Ich versuche zwischendurch auch mitzuschreiben. Ich bringe das nachher sowieso immer so ein bisschen ins Reine. Äh, Tipp von mir: Ich benutze dann das ist es nämlich am einfachsten immer die Aufzählungen. Also ein Sternchen, zwei Sternchen, drei Sternchen. Hast du vielleicht im Protokoll auch schon gesehen, weil dann kannst du es nämlich wirklich bei Cut and Paste nachher ins Video übertragen. Jo, alles klar. Ich helfe dir auch ein bisschen. Okay, dann eröffne ich die Sitzung um 21.06 Uhr. Ähm, bitte an alle, die jetzt teilnehmen, tragt euch bitte unter den Anwesenden ein. Ich habe die Entschuldigten schon ausgetragen. Ähm, der Uwe kann heute leider nicht, ähm, weil er seine Frau vom Flughafen abholen muss. Ähm, und Daniel und ähm, Oliver haben sie auch entschuldigt, aber der Kai ist da, sehe ich gerade. Das ist gut. Ebi, trägst du mich bitte als Gast ein? Danke. Ja. Yep. So, zur Tagesordnung. Ein paar Sachen stehen drin. Ist die Tagesordnung soweit okay? Also ich denke, wir handhaben das wie immer. Relativ formlos, wenn was dazukommt, packen was zwischendrin rein oder packen es uns an das Ende. Wer wichtige Punkte hat, die mit reingenommen werden sollen, einfach kurz melden oder eintragen ins Pad. Nummer hat jeder? Ich hab's. Nee, ich nicht. So, ist nochmal links im Channel gepostet. So, erster Punkt, erste Frage, äh, Protokoll vom letzten Mal, gibt es da noch Fragen von eurer Seite oder hat irgendjemand einen Grund, dass es nicht genehmigt wird? Schön. Haben wir Mitglieder Zugänge oder Abgänge? Auch nicht. Ähm, Hinweis, wir hatten vor zwei Wochen, war das glaube ich, hatten wir ja mal kurz angesprochen, wir wollen jetzt mal einen Cut machen äh, mit den ganzen Leuten, die so gut wie gar nicht mehr bei uns in der ÖA erscheinen, aber auf der Liste noch sind. Äh, der Sache nehme ich mich diese Woche noch an. Also ich werde die einmal anschreiben, ähm, werde die vorläufig auch aus der Liste rausnehmen und wer dann reagiert und sagt, nee, ich will aber eigentlich doch mitmachen, den müssen wir noch mal schauen. So... Äh Zu den offenen Aufgaben-Webseite, äh, da äh, erzähle ich jetzt mal ein bisschen, was äh, was der Uwe gemacht hat. Also Uwe, äh, Alexander Reinsch, Daniel Neumann und äh, Andreas, also Infosocke, die haben sich gestern Abend getroffen ähm, und äh, sind die Webseite beziehungsweise das alte Portal mal durchgegangen und haben äh, in einem Pad die Änderungsvorschläge eingetragen. Das ist das Pad mit der Nummer 237. Ähm, ich hab, bin dann gestern sehr spät auch noch kurz dazugestoßen und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, äh, damit das jetzt nicht in Endlos-Diskussionen ausartet, ähm, äh, schaut euch das Pad in Ruhe an. Wenn euch da irgendetwas aufstößt, auffällt oder so, was ihr für sehr wichtig haltet, tragt es irgendwie als Kommentar mit Namensnennung äh, in das Pad ein. Ähm, es wird eine zweite Sitzung geben. Ich weiß jetzt nicht genau, wann die sich nochmal treffen wollen, aber das wird auch innerhalb der nächsten acht Tage sein. Ähm, wer möchte, kann da gerne dran teilnehmen, auch noch Vorschläge machen und ansonsten wird das dann einfach so so umgesetzt, wie die sich das jetzt angeguckt haben. Ich, ich habe denen gestern Abend auch gesagt, ähm, da müssen wir jetzt nicht mit 20 Leuten, da müssen wir jetzt nicht jeden einzelnen Absatz oder jede einzelne Webseite oder Link äh, diskutieren. Ähm, wir vertrauen euch da und äh, gut ist. Sieht das jemand anders von euch jetzt, dann kann das gerne sagen. Höchstens, wenn es generelle Aufteilungen oder sonst was gäbe, ansonsten so Kleinigkeiten, macht es keinen Sinn, da gebe ich dir recht. Gut, also wie gesagt, äh, ihr seid alle eingeladen, da, äh, noch dran teilzunehmen, wenn ihr wollt. Guckt ins Pad. und äh, ansonsten schaut auf die EA-Liste bzw. Impact, wann die sich das nächste Mal treffen. Das wird wahrscheinlich irgendwie so auch nächste Woche Montag oder ähnliches äh, äh, sein. Gut, zu den PMs, gelaufenen PMs, ähm, Anti-Islam-Video, da muss ich nochmal an alle jetzt ein dickes Dankeschön sagen von Woche Dienstag. Ich fand das bemerkenswert, dass wir da trotz konträrer, also ursprünglich konträrer Ansicht, es geschafft haben, da wirklich einstimmig äh, uns auf ein paar Punkte zu einigen und das dann nachher auch in der PM zu formulieren. Die PM hat leider in den Medien so gut wie keinen Widerhall gefunden. Ähm, auf der anderen Seite sind wir aber bestätigt worden. Durch den, also da gab's, am Donnerstag gab es einen Zeitartikel, Leitartikel auf der ersten Seite war es, glaube ich. Ähm, der, der hat im Prinzip genau das gesagt, was wir auch in der PM ausgedrückt haben. Ähm, der Ali bei Phoenix, der, der, das war ja letzte Woche Mittwoch, ähm, der hat sich da äh, ebenfalls äh, argumentativ äh, sehr gut geschlagen, hat auch äh, die Dinge aus der PM mit aufgegriffen. Und im Prinzip überall da, wo letzte Woche das Thema Schmähvideo diskutiert wurde, ging das eigentlich immer in die gleiche Richtung. Ähm, Nummer eins, bitte Ruhe bewahren, diskutieren, kein Verbot, das Ganze eher lächerlich machen oder ignorieren. Ähm Und Aufforderungen ähm, beispielsweise an gerade ähm, an, an äh, muslimische Organisationen und Gruppierungen, an Große, sich doch etwas deutlicher zu Wort zu melden, wenn man sich also von äh, beispielsweise solchen ähm, Krawallen oder ähm, ja, gewalttätigen Demos, die in einigen Ländern passiert sind, äh, dass man sich da distanziert von. Ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Wir haben unseren Standpunkt bekannt gegeben. Wenn irgendeiner mal nachfragt, kann man auf die PM verweisen. Und ich denke, ansonsten können wir da einen Haken hinter machen. Habt ihr da noch Fragen zu? Okay, dann das spannendere Thema, äh, PM-Urhebergesetz, da muss ich ein bisschen was zu sagen, das ist letzte Woche Dienstag ganz kurz aufgekommen, ähm, als ich gefragt hatte, ob der Daniel Norman noch da ist, der hatte mir nämlich Dienstagabend eine E-Mail geschickt. Ähm, der Daniel hat zusammen mit äh, mehreren Juristen seinen eigenen Entwurf nochmal überarbeitet und den in einen ja sozusagen gesetzeskonformen Text ge äh, gegossen. Ähm, aufgrund der ganzen Ereignisse der letzten Wochen, also speziell jetzt auch der Diskussion ähm, um Julia Schramms Buch und um ähm, Christopher Lauers äh, Vorstoß, der ja Anfang September einen eigenen äh, Gesetzesentwurf äh, formuliert hat, Dann hat Daniel sich dann entschieden, das Ganze möglichst zügig zu machen. Er hat das wohl erst mit der Fraktion geplant. Da war dann wohl für Donnerstag von irgendeinem Fraktionsmitglied auch eine Pressekonferenz versprochen. Die hat nicht stattgefunden. Und dann haben wir im Prinzip am Mittwochabend mit wenigen Leuten überlegt, okay, wie kriegen wir das Ganze jetzt am besten in die Öffentlichkeit. Und ähm, da habe ich dann halt den Vorschlag gemacht, Nummer eins, wir müssen einen Extrakt machen, damit kein Journalist sich mehr damit rausreden kann, das Ding ist zu unübersichtlich oder ich verstehe das nicht oder es ist zu lang. Nummer zwei, das hat der Daniel dann auch verstanden, ähm, ich habe ihm gesagt, ich sag, ohne dir was Böses zu wollen, du hast keine roten Haare, bist nicht dick und machst keine Musik in der Öffentlichkeit. Ähm, du bist nicht bekannt genug. Wir müssen da irgendjemanden mit reinnehmen, ähm, dessen Name zumindest im Internet äh, sehr bekannt ist. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, ob der Udo Vetter da in irgendeiner Form äh, mitmachen könnte. Und dann sagte er, ja, der hat sowieso äh, an, dem, äh, an, dem, äh, an der Ausarbeitung, also an diesen 92 Seiten mitgearbeitet. Ähm, hab den angerufen und habe dann halt Daniel und ihn gebeten, jeweils eine Stellungnahme äh, abzugeben. Den äh, Udo eher so aus äh, rechtlicher Sicht und den Daniel eher so aus politischer Sicht und historischer Sicht. Und das Ganze haben der Uwe Stein, der Daniel und ich dann in einer Nachtaktion von Donnerstag auf Freitag, also wir haben eben von abends zehn bis am ähm, Freitag um vier Uhr morgens, glaube ich, da dran gesessen, äh, in den Extrakt gepackt, sind auch noch mal ganz kurz ähm, die das äh, eigentliche Papier durchgegangen Und am Freitagmorgen, das habt ihr ja auf der Medienliste mitbekommen, haben wir dann eine PM dazu verfasst. So, Frage erstmal von mir, gibt's bis dahin Fragen von euch zu der PM oder zu der zu dem Entstehungsprozess. Okay, am Freitag hat dann die ersten Reaktionen gegeben, also wie eigentlich erwartet von Christopher Lauer und von Klaus Polkert eher bissiger Natur. Klaus Polkert ist auch Bundesvorstandsmitglied, falls der eine oder andere das nicht weiß. Und in den Medien ist es dann am Freitagnachmittag aufgetaucht, zunächst beim WDR. Ähm, beim Express ist es als eigener, also Kölner Express ist es als eigener Artikel erschienen. Ähm, und wo war es noch? Habe ich jetzt vergessen, ich weiß es nicht mehr. Und Samstagmorgen haben dann ein, einige gefolgt. Ich war da zuerst etwas enttäuscht von den Medien. Mittlerweile hat das aber so großen Anklang gefunden. Also wir sind im Prinzip in allen großen Medien, außer im Spiegel, aufgetaucht. Ach ja, DAPD habe ich vergessen. Die DAPD hat es am Freitag auch verteilt und die Welt hat das dann übernommen. In dem Zusammenhang ist jetzt noch eine Sache wichtig. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass der Christopher Lauer am Sonntagnachmittag Etwas überhastet eine Podiumsdiskussion verlassen hat. Äh, in Berlin äh, bei dem Politcampas, glaube ich. Und äh, das Ding ist dann eine Stunde später beim Spiegel erschienen. Jetzt noch eine Information. Ich hatte am Freitagvormittag mehrere Journalisten, die bundesweit äh, tätig sind, aber nicht in unserem NRW-Verteiler. auch auf unsere PM hingewiesen. In der Hoffnung, dass es halt äh, äh, dann äh, dort auch in irgendeiner Form äh, Verwendung findet. Da gab es dann von einer Spiegeljournalistin, die die meisten von euch kennen werden, die auch online sehr aktiv ist und aus Berlin kommt, eine etwas bissige Antwort, so sinngemäß äh, Danke für die Info, aber da waren andere schon viel schneller als sie. Da habe ich dann auch zurück zurückgeantwortet, äh, ja, vielleicht hatte ich auch anderes zu tun oder Wichtigeres, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat der Spiegel zwei Tage lang überhaupt nichts gebracht und das äh, Das war dann auch der Grund, warum ich Sonntagabend über den Hevel-Account ähm, zwei Tweets losgelassen habe. Ähm, wer hat sie noch im Kopf? Ich habe sie gar nicht mehr genau im Kopf, wörtlich. Keiner. die gesehen, wenigstens? Die hast du gesehen, lassen. ja. Also war irgendwie sinngemäß, ähm, ähm, in der Boulevard schafft man es nur mit schlechter Arbeit oder schlechtem Stil. Dann habe ich auf die beiden Spiegelartikel verlinkt. Ein Artikel, äh, der äh, Lauers Gesetzesentwurf auseinandergenommen hat, in meinen Augen zu Recht auseinandergenommen hat. Und der andere halt auf diese Schnellmeldung vom Spiegel, das der, also in Anführungszeichen, der Eklat bei Politcamp. Und hab einen zweiten Feed losgeschickt, in dem ich also auf die Artikel verwiesen habe, die sich mit unserem Urheberrechtspapier beschäftigt haben. Das war WDR, Heise. Welt und so weiter. Die sind aber relativ oft dann auch getweetet worden, da erinnere ich mich jetzt dran, ja. Ja, ja. es hat da ein bisschen Aufregung gegeben, weil ähm, wir sollten ja versuchen, etwas sachlicher zu sein, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, mir ist da irgendwie am Wochenende auch die Hutschnur geplatzt. Ähm, ich stehe auch dazu, dass ich die äh, verschickt habe und äh, finde das auch völlig okay, solange das jetzt nicht wirklich jeden Tag oder jede Woche passiert. Ähm, aber man muss wirklich irgendwann mal einfach auch äh, aufzeigen, ähm, was teilweise in den Medien passiert. Also, wenn ihr das anders seht, dürft ihr das gerne sagen oder mich prügeln oder steinigen. Ich bin dafür Kritik jetzt offen. Ich höre noch eine kleine Info. Auf dem Bundes, Bundesfraktionsbarcamp war die Annette Meiritz auch, und zwar, oder, ist das so, oder? Und zwar ja, ja. Ist, ist die da mit dem Lauer irgendwie hin und wieder weggereist. Ja, ja, also die Gerüchte kennen alle schon, also dass da irgendwas läuft, das ist klar. Ich bin auch irgendwie telefonisch mehrfach bestätigt worden schon. Also der Joachim Paul hatte mir gesagt, ja, wir haben eigentlich genau das Gleiche in Berlin erlebt. Wir haben sieben Stunden Interviews gegeben und der Spiegel hat gar nichts gebracht. Ich weiß jetzt auch noch nicht ganz genau, wie wir damit umgehen sollen zukünftig. Auf der einen Seite sollten wir uns mit Journalisten nicht vergrätzen, auf der anderen Seite sollten wir aber genau einsortieren, welche Journalisten eigentlich wirklich nur an Skandälchen interessiert sind. Und für mich ist Spiegel mittlerweile wirklich nichts Besseres als im Boulevardblatt geworden. Aber das scheint doch an dieser Meiritz in erster Linie zu liegen, oder? Ähm, ja, ich habe es dem Ole Reißmann und ihr geschickt. Und äh, der Deal, der hier aus NRW kommt, der, hat, der ist in unserem Verteiler. Also es haben mehrere Journalisten bekommen. Und äh, der Fabian Reinbold, ähm, der hat es äh, ja heute auch zumindest indirekt verwurstet, äh, als das Pressefrühstück äh, der von, von äh, Bruno Kramm und äh, vom Bundesbernd war. Aber es, also was in meinen Augen was wirklich bezeichnet ist, also da kommt ein Zeitartikel. Also die Zeit hatte ich auch noch angeschrieben. Da kommt ein Zeitartikel, wo dieser Gesetzesentwurf als mutig und kontrovers geschildert wird. Heise macht einen Artikel mit einer sehr guten Einleitung in meinen, weil die genau verstanden haben, was das Problem war bei uns, dass wir es das nämlich nie richtig kommuniziert haben. Die DAPD bringt eine Meldung, der WDR macht einen sehr langen Bericht dazu, der also am Freitagabend äh, stundenlang äh, die Top-Meldung war und auch am Samstag noch auf Seite 1 stand. Ähm Und ein Medium wie der Spiegel, der ansonsten andauernd über uns berichtet, über jeden Pups, der irgendwo passiert, äh, ignoriert das einfach. Und das ist irgendwo ein Missverhältnis. Also ich, ich akzeptiere und respektiere die Unabhängigkeit der Medien. Aber das war in meinen Augen so offensichtlich, äh, dass ich wirklich für die Zukunft überlege, wie wir gerade mit äh, dem Spiegel umgehen sollen. Also ich weiß nicht, wenn ihr da Vorschläge habt, Ich habe ja auch den ich habe mir ich habe mir das ja auch angetan über äh, über die Lauer Variante, was der Spiegel da berichtet hat und die Art und Weise, wie das schon wieder aufgenommen wird. mein ja, das kann der Christopher Lauer machen, der kann da seinen eigenen Urheberrechtskram schreiben, aber das kann ich auch tun, das kann jeder Pirate tun, aber dass es dann gleich wieder so verkauft wird, als wäre das die Piratenpartei, äh, da frage ich mich doch wirklich, ob die nicht die wollen es doch nicht verstehen, oder? Ja, ich glaube nicht, dass Sie es nicht verstehen wollen. Ich glaube, dass da schon teilweise Absicht hintersteckt. Äh, was was den Lauer angeht, was diesen Vorschlag angeht, übrigens als Historiker, Also, das hat er selbst gemacht, beziehungsweise hat es durch irgendwelche Referenten oder eine Firma oder Juristen schreiben lassen. Er hat es in der Fraktion kurz vorgestellt und da wurde dann im Prinzip nur darüber diskutiert, ob es im Namen der Fraktion oder nur in seinen Namen äh, veröffentlicht werden soll. Und das war's dann. Also, das ist nicht so, dass da die Fraktion äh, monatelang einen Schmalz reingesteckt hat. Ähm, ich würde gerne was zu den Tweets, zum Tweet sagen. Ähm, prinzipiell kann ich verstehen, dass du da äh, sauer warst. Und ich kann auch verstehen, dass du den Spiegel ankacken wolltest. Das äh, unterstütze ich auch. Ähm, alleine vom Klang her klingt es ein bisschen nach, ich möchte gerne den Lauer bashen. Und, äh, das war auch beabsichtigt. Ja, aber das halte ich jetzt prinzipiell nicht unbedingt für das, was man über einen offiziellen Account machen sollte. Ansonsten ja. bin ich völlig äh, mit dir ein. Aber ansonsten, aber das fand ich nicht so super. Okay, akzeptiere ich, also ich verstehe also ich kann die Sichtweise nachvollziehen. Ich habe ich habe natürlich bevor ich das getweetet habe, habe ich auch überlegt, aber erstens der Lauer ist auch ein offizieller Account. Also der da kann mir keiner erzählen, dass das eine Privatperson ist, in dem Moment wo Schmidt lebt irgendwas äh, Twitter. Zweitens, äh, mit seinem Entwurf, ähm, wenn wenn ihr euch das mal genau anguckt, auch die Begründung auf der Fraktionsseite der Berliner Piraten, der hat so getan, als ob das Ding auch Daniels äh, Basis ist. Das ist aber nicht so. Also das habe ich mir jetzt auch mal genauer angeguckt, das ist äh, also stimmt bei weitem nicht mit den 84 Punkten über einen, die damals auf dem Bundesparteitag beschlossen wurden. Ähm, er hat Daniel nie informiert und er hat im Prinzip irgendwas Eigenes gemacht und ähm, hat es auch so als eigenes äh, in Anführungszeichen was Neues verkauft, was aber alles im Sinne der Piratenpartei wäre und das war nicht so. Das, der zweite Punkt, was der am Sonntag gebracht hat, war genauso scheiße. Also ich habe jetzt drei Blogs von Leuten gelesen, die also bei der Veranstaltung dabei waren. Ähm, ich war jetzt selbst nicht dabei und ähm, der, ähm, der hat es nochmal gemacht, der Mr. Topf, glaube ich. Der hat ja nur den Abgang gefilmt. Das ist einfach Kacke. Und es war peinlich und es war auch den Piraten vor Ort peinlich, was da passiert ist. Und irgendwann muss man einfach auch mal eine Grenze ziehen und sagen, sorry, Junge, so geht's nicht. Ich meine, er hat da wieder... Ja, das Image der Piraten beschädigt. Ach, ich will dich nicht mit Steinen bewerfen jetzt, aber gib dem Hularius da recht, das hättest du da mit deinem Account machen sollen. Ich halte es doch nicht für tot dramatisch, aber ähm, wir machen Öffentlichkeitsarbeit, das ist Außenwirkung und Außenwirkung wirkt eben so, wie Hularius es gerade gesagt hat. Deswegen, also wenn man mich fragt, würde ich sagen, vielleicht in Zukunft nicht unbedingt mit dem offiziellen Account machen, egal wie, wie Christopher das für sich hält. Okay, also wie gesagt, nehme ich, nehm ich zur Kenntnis. Also ohne das jetzt zu werten, das ist äh, durchaus okay, die Meinung zu haben. Um nochmal zurück zum Spiegel zu kommen. Hast du denn mal äh, mit jemandem von denen irgendwie telefoniert, wie die das so sehen? Äh, mit, sonst mit keinem. Ich habe nur äh, hier und da, also in der Vergangenheit auch des Öfteren mit äh, Annette Meiritz, also am Freitag, als wir da kurz getweetet haben, da kam dann, als ich mal, als ich bis ich zurückgeschrieben habe zu ihr, da kam dann sofort, kam ein paar mit DMs. So, nach der Motto, war alles nicht so gemeint und äh, ist ja nett, dass ich informiere, bla, bla, bla. Ähm, aber ich habe mir halt mal die Artikel der Vergangenheit angeschaut. Ich habe mir auch mal angeschaut, ähm, in, in welchen Themen. Äh, also das Problem bei Mayritz ist einfach. Ich habe mir das auch mal gesagt. Äh, nach, spätestens nach dem Strippenzähler-Artikel habe ich ihr das gesagt, dass das Quatsch ist zu erzählen. In NRW passiert nichts. Von, bei uns passiert sehr viel. Und habe sie auf die Urheberrechtsdebatte hingewiesen, dass wir die angefangen haben. Also da war im Prinzip der Startschuss war die Online-Diskussion, diese Polips-Diskussion, die ich da irgendwie zwei Tage oder drei Tage vor der Wahl organisiert habe. Ähm, Daniel Neumann, dass der 95% der Arbeit, was das Urheberrecht angeht, macht und dass es keine Sau offensichtlich interessiert. Und das Man hört dich nicht. Ist das ist sehr unfair. Weiß ich nicht. Man äh, hört die letzten Sätze war nicht mehr zu hören. Nochmal bitte die letzten fünf Sätze, würde ich sagen. Ich hab, ich hab Juck. Schrei uns nicht so an. Achim, vielleicht einmal raus und wieder rein. Also mit kommt von dir gar nichts. 1, 2, 3, Tests, geht's besser? Bedeutend besser. Okay, also dann nochmal. Ähm, spätestens an dem dritten C-Artikel habe ich mit ihr mal gesprochen und habe sie darauf hingewiesen, dass wir halt sehr viele Themen machen und die auch bundesweit aufgegriffen werden. Also angefangen von fahrscheinloser ähm, ÖPNV, was dann in Berlin ja nochmal verk verkauft wurde bei der Wahl. Also ich höre nichts mehr von Ihnen. Ich auch nicht. Schau. über O hier mal recht kommt. Achim, wir hören dich ich nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe eine gute Internetverbindung. Und jetzt war es gerade. Der letzte Satz war wieder in Ordnung. Aber davor, die letzten Sätze, man hört nur noch ganz kurz was und dann bist du meiste Zeit weg. Okay. Nächster Versuch. Also, nach dem Strippenzieherartikel habe ich Sie auf ein paar Dinge hingewiesen. Stichwort Daniel Neumann, 95% der Urheberrechtsarbeit macht er, Stichwort Wahlprogramm, ÖPNV etc., dass vieles aus NRW kommt. Das hat Sie aber offensichtlich nicht interessiert. Also es ist wohl so, da kannst du auch argumentieren, äh, es interessiert nicht. Es passt nicht in ein Schema rein und dann wird es halt auch anders in der, äh, dargestellt beim Spiegel. Und man kann nicht mehr machen, als mal einmal darüber sprechen und wenn sie das als Journalist anders sieht, dann ist das halt so, dann muss man das akzeptieren, muss aber dann auch seine Schlüsse rausziehen. Was wäre denn dein Schluss? Ja, dass man, dass man sie halt nur noch mit den notwendigsten Informationen versorgt, weil es ist ja eh egal, welche Infos sie kriegt, sie macht ja eh das draus, was sie will oder pickt sich nur die raus, die in ein Schema, nämlich Skandälchen und Piraten sind scheiße, passt. Also ich äh, habe bisher nicht so wahrgenommen, dass äh, die uns so unsympathisch findet. Äh, die hat auch schon einige Male für uns Parteigriffe in Talkshows und sonst irgendwie ähm, und und ich meine, dass sie irgendwo also dass der Spiegel mehr so auf äh, Kracher steht. Okay, ich meine, das ist dann deren redaktionelle Entscheidung. Man könnte dann auch versuchen, den halt ein paar mehr Kracher zu liefern. Ich finde Creons äh, Ansatz davon neulich äh, gar nicht so verkehrt, auch wenn er das wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint hat. In anderen Worten, wir wollten unser Agenda Setting sowieso hochfahren. Irgendwann mal. Ja, aber jetzt in unser Bestreben, äh, myritz kompatibel zu werden. Also irgendwie, das, das kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Das ist ja, das ist, so hätte ich jetzt Agenda Setting nicht verstanden. Unser Bestreben ist, unsere Anliegen in die Diskussion zu bringen und äh, da ist auf der einen Seite die politische Sacharbeit natürlich die Basis, aber wir können aus unserer Position heraus nicht erwarten, äh, dass, äh, dass sämtliche Medien so breit aufgreifen, wie wir das finden, wir verdient hätten, sondern äh, wenn wir das wollen, dann müssen wir das Medienspiel halt mitspielen. Und beim Agenda-Setting geht es halt darum, dass wir das wirklich so vorbereiten, dass die Dinge dann echte Knaller sind, sodass äh, die Medien im Zweifel gar nicht dran vorbeikommen, weil einfach äh, ein Teil der Medien es ganz hautnah mitbekommt, darüber berichtet und dementsprechend die anderen dann in Zugzwang kommen. Also nachdem ich gerade mit Steinen nach Achim geworfen habe, muss ich sagen, dass ich dieses Urheberding richtig äh, gut finde, auch wie es aufgebaut war und ich habe mich riesig darüber gefreut, dass man in der Presse mal was Programmatisches lesen kann. Äh, was hätte man denn da noch besser machen sollen in Sachen Agenda-Setting? Denn das war ja eigentlich schon ordentlich aufgebaut, ist zumindest mein Eindruck. Was hätte also das äh, Agenda-Setting kannst du nicht nur über PMs machen. Du hättest dann eine Veranstaltung dazu machen müssen und diese Veranstaltung hätte mit entsprechenden Köpfen auch von außen mit besetzt sein müssen und die hätten sozusagen darüber diskutieren müssen, kontrovers, aber auch im Hinblick darauf, dass das ein guter Beitrag zur Diskussion der Piratenpartei ist und dann kommt die Sache einfach über die Diskussion, über die Köpfe, über die Veranstaltung in die Medien. Meine PM selber hat natürlich immer erstmal diese Position, das ist jetzt eine reine Themenpapier und, und, und, und E-Mail-Thematik und da hat jeder sozusagen noch die volle Freiheit zu sagen, Äh, nehme ich oder nehme ich nicht. Während wenn du eine Veranstaltung machst, die du entsprechend promotest und dann auch streamst und so weiter, damit schaffst du natürlich eine Öffentlichkeit, die eben dann auch in den Pressemedien ihren äh, Widerspiegelung findet. Also ich muss da mal eben reingrätschen, ich sehe das genau in diesem Fall nicht so. Grundsätzlich hast du recht, aber in diesem speziellen Fall sehe ich es nicht so. Einmal ähm, nehme ich jetzt als Gradmesser ähm, die Quantität und Qualität der anderen Veröffentlichungen. wie ich eben schon einmal aufgezählt habe. Zum Zweiten, dass also am 4. September der Spiegel sofort über ein dünnes Reformchen, nämlich das von Christopher Lauer, geschrieben hat, am Freitagvormittag informiert wurde über unser Papier. Frau Meiritz das nachweisbar zur Kenntnis genommen hat, irgendwann gegen Mittag. Also zwei Minuten, nachdem ich das getwittert habe, hat sie geantwortet. an sie persönlich getwittert habe und an den Ole Reismann, ähm, dann aber zwei Tage überhaupt nichts erschienen, aber eine Stunde ähm, nach ähm, dem Auftritt von Laura beim Politcamp ein Artikel erschien über den Eklat beziehungsweise über seinen Abgang, aber beispielsweise über das Politcamp selbst beim Spiegel auch überhaupt nichts berichtet wurde. Ja, ich meine, in dem Moment ist es dann halt auch doof, wenn äh, ne, jemand äh, da aus persönlicher Feindschaft mit äh, diesem spd typen heraus ähm diese Veranstaltung quasi hijackt und ich bin mir auch nicht sicher, ob ähm, der Christopher das wirklich mit böser Absicht gemacht hat. Ich meine, das war natürlich jetzt äh, die ganz harte Unterstellung, dass das eine Intrige von ihm war, um halt äh, dieses Konzept und den Daniel zu sabotieren. ne? Weil das ist ja quasi eine Veranstaltung auch gewesen irgendwo. Nee, nee, Aber das das will wieder, kann ich kann will man ich, nicht von ausgehen. Ich will wieder das unterstellen, Ich will einfach nur unter, ich, was ich einfach noch feststelle, ist, ähm, mit welchen Prioritäten welche Ereignisse beim Spiegel veröffentlicht werden. Ja, ich meine, aber ne, das ist ja nun mal, es, es war ja nur eine Veranstaltung und das war eigentlich äh, gar kein allzu schlechter Rahmen, um äh, so ein Ding zu launchen und, und äh, Medienecho äh, zu kriegen. Ne? Das, das geht schon in die Richtung, wie man wie man sowas machen muss, denke ich. Und äh, von daher darf, dürfen einem dann solche unabgesprochenen Pannen einfach nicht passieren und solche Ego-Trips nicht. Aber das ist halt ein ganz schwieriges Thema, das zu verändern. Aber wir müssen das grundsätzlich, wie Harald gesagt hat, einfach ein bisschen äh, hochfahren. Ne? Themen, die wir diskutiert haben wollen, die müssen wir halt begleiten. Teilweise mit solchen Veranstaltungen oder vielleicht auch ähm, mit etwas aggressiveren Veranstaltungen. Okay, so, ist, okay der da, ist der Zug denn da schon abgefahren? Oder was das denkbar jetzt nochmal äh, zum Beispiel so eine, so eine Diskussionsrunde dazu zu veranstalten? Ich denke, das Thema ist ja jetzt äh, aufgerufen durch diesen Gesetzentwurf. und den muss man natürlich auch diskutieren, um zu sehen, wie man ihn da besser machen kann. Also ist es ist natürlich ungenommen, da jetzt irgendwie in den nächsten paar Wochen eine vernünftige Veranstaltung zu, zu kreieren, die dann auch äh, wirklich äh, zeigt, dass NRW an der Stelle äh, vorne dabei ist. Und, und ansonsten gebe ich Ache natürlich recht, äh, das, was positiv bei dieser Pressemitteilung ja gelaufen ist, ist ja schon mal ganz achtsam und auch positiv, weil auch dieser heise Artikel ist ja in zig Tweets äh, ver worden retweetet aber auch immer wieder neu angeboten worden und äh, von daher ist das ja sehr sehr aktiv in der welt auch ne? Ganz kurz, weil das trifft ein bisschen ab. Mir ging es jetzt eigentlich weniger darum, wie wir das weiter verfolgen, weil das wird automatisch passieren. Also der Stadler hat beispielsweise auch schon angekündigt, sich das Ding genau anzugucken und dazu mal zu bloggen. Worum es mir jetzt ursächlich oder worum es mir eigentlich ging, war die, ja, die Geschichte, also wie das bei bestimmten Medien aufgenommen wurde beziehungsweise verschwiegen wurde, in Anführungszeichen. Ich sage jetzt einfach mal, es wurde verschwiegen, zumindest beim Spiegel. Und derzeit gönne ich einfach mal zwei Tage, dass die sagen, wir gucken uns das mal am Wochenende in Ruhe an und dann schreibt da einer drüber. Ähm, das war für mich auch so der, Abs der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, okay, wenn das da in dieser Form, wie es dort erschienen ist, ähm, veröffentlicht wird, ähm, dann ist es auch gut. Das habe ich zwar vorher auch schon angenommen, aber bin dann halt durch den Zeitartikel bestätigt worden. Und ähm, was ich einfach erstmal nur informativ weitergeben wollte, war, dass es halt äh, mindestens ein Medium gibt, von dem man vor oder früher angenommen hatte, dass sie zumindest ähm, interessiert sind an Berichterstattung, wo ich jetzt, äh, ich persönlich ähm, äh, das Gefühl habe, nur dann an Berichterstattung interessiert, wenn es ein Skandelchen ist oder wenn es um Gebäsche geht. Und äh, das ist mir, wie gesagt, der Joachim, der hatte mich Freitagmorgen, äh, ne, wann, ne, wann war das? Montag, gestern, hat er mich wegen einer anderen Sache angerufen. Die haben beispielsweise sieben Stunden in, ähm, in Berlin ähm, Interviews gegeben für die Medien dort ähm, zum Thema, was machen wir in NRW als Fraktion. Ähm, das ist auch mehrfach äh, durch die Medien gegangen. Also ich weiß, dass die DPA eine Meldung gebracht hat, die in verschiedenen Zeitungen veröffentlicht wurde. Müsste einfach mal gucken, als sie in Berlin waren. Ein, zwei Tage danach kamen halt so ein paar O-Töne auch von Joachim. Und äh, da hat der Spiegel null gebracht, nichts. Also da ist gar nichts gelaufen. Und der Joachim hat mir auch, ich weiß nicht, wer von euch beim Wahlkampf war, beim Bundeswahlkampf vor drei Wochen war es, glaube ich, äh, auch gesagt, irgendwie, da, da hat es eine Podiumsdiskussion gegeben, wo er daran beteiligt war. Und da war, also die Meiritz war in dem Fall auch vor Ort und hat Joachim ihr dann irgendwann mal so rübergerufen, Frau Meiritz, das ist nichts für Sie, das ist nicht, ist nicht skandalisierbar. Und da hat sie dann wohl auch ein bisschen äh, den Mund verzogen. Ja, ihr Artikel war ja auch letztendlich über Marina Weißrund. Ja. Naja, also ich glaube aber nicht, dass jetzt ähm, so, so eine Kampfansage irgendwie auch hilft. Nein. Aber du möchtest dich schon ein bisschen bestrafen, oder? Achim? Nein. Wer zensiert hier den Achim? Der ist vor Schreck vom Server geflogen. Ich gebe nie wieder Widerworte, wenn er dann rausfliegt. Das glaube ich dir nicht. <lacht> okay. Ich maße mir mal an, als Gast zu sagen, ihr dreht euch im Kreis. Geht so. ja gleich weiter. Achim? Ich glaube, die Anne Meyretz hat irgendwelche Admin-Rechte auf dem Mumble-Server. <lacht> genau, die trollt Achim. Sehr schön. Ja, ich glaube ja. das. So. Achim, was du auch immer tun kannst, tu es. Alles gut, macht ein Reboot oder irgendwie sowas. Also, so, und, ähm, macht euch mal Gedanken dass Ich lecke, Ich weiß nicht, warum. Doofe Frage, aber hast du mal ein Komplett-Reboot versucht? Ich habe hier ein macOS stehen. Okay, was soll ich sagen? Ich auch. Das ist das Blöde, wenn man kein Windows-System hat. Da hilft auch Rebooten nichts mehr. <lacht> das ist ein echtes Problem. Aber wenn man unbedingt Rebooten will, dafür gibt es ja VMware. Aber okay. Ähm, aber Sammy hat es ja gerade auf den Punkt gebracht. Weiterkommen wir natürlich in, in dem Mayrits-Thema da jetzt nicht. Es ähm, ist natürlich auch blöd, dass wir Achim jetzt nicht hören. Vielleicht mag ja jemand jetzt mal zusammenfassen, was denn da zu tun wäre. Also ich denke mal, es geht jetzt einfach nur darum, äh, welche Reaktionen gab es auf diese Tweets. Und äh, ich denke mal, da sind wir jetzt eigentlich auch mit fertig. Also von daher können wir dann, wenn Achim gleich wieder drin ist, auch zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Also ich bin wieder da. Jetzt hören wir dich auf. Vielleicht hört der Verfassungsschutz hier mit und macht es einfach sehr schlecht. Oder du bist sehr negativ aufgefallen. Man Oder man hat dir ein Virus hat. geschickt. Okay. okay, versuch mal weiterzumachen, Achim. Alexander hat, glaube ich, auch alle Probleme, ne? Ich habe Probleme. Ja, du hackt. <lacht> Wenn es weiter nichts ist. Entspannen, kein Problem. Könnt ihr mich hören? Gut? Ja, ja. schön. Tanja! Schön, Zumindest für den Moment. Okay, ähm, nächstes Thema: Deutscher Juristentag. Wer hat sich da mal eingelesen von euch? Außer Kovacs. Und Uwe Stein, der leider heute nicht da ist. Niemand oder gehe ich wieder? Niemand. Also ganz kurze Zusammenfassung von dem, was ich weiß. Der Deutsche Juristentag hat wohl ein Bündel von Maßnahmen empfohlen und beschlossen, die also im Rahmen äh, unter anderem der IT und äh, des Internets äh, also doch als Gesetz verabschiedet werden sollten. Darunter zählt unter anderem auch das Wiedereinführen der Vorratsdatenspeicherung. Die Frage ist jetzt, das ist eigentlich ein Bundesthema. Die Frage ist, wollen wir uns dazu jetzt nochmal äußern? Also auf Bundesebene hat es wohl keiner aufgegriffen. Meinungen? Einerseits könnte man natürlich schön, andererseits äh, habe ich manchmal das Gefühl, wir müssen die Arbeit der SG-Presse machen. Guten Abend. Ja, Dragis, in welchem Zeitrahmen können wir das machen? Brauchen wir dazu externe Experten oder können wir das kurz eben flockig formulieren? Das ist eigentlich eine Vorlage, aber mir fehlt die Zeit, das zu formulieren und wirklich nochmal sauber nachzurecherchieren. Also das müsste mal jemand anders machen. Guten Abend, kann man mich hören? Ja, ja. ich habe mich dazu nicht eingelesen, ich habe nur das auf Twitter verfolgt, was da zitiert wurde normalerweise ist der Deutsche Juristentag äh, alles andere, was der vorher von sich gegeben hat, äh, sind die äußerst kritisch, ich weiß nicht, was da passiert ist vielleicht äh, NRW-Thema könnte man den Professor hören aus Münster, dazu mal irgendeiner von euch mal kurz ein Telefoninterview oder sowas machen, was der davon hält ich vermute, der hält davon überhaupt nichts Also, ich habe den Passus mal gerade in den Chat gepostet, äh, aus dem, äh, Protokoll, da, des, äh, ja, äh, äh, der das, verlinkt ist. Ja, nur Wobei natürlich der Deutsche Juristentag ja immer nur empfehlende Positionen hat, so dass das erstmal so gesehen ja keine Wirkung hat, außer dass vielleicht im Ministerium irgendwelche Juristen das aus dem Grunde sich nochmal anschauen. Aber grundsätzlich ist natürlich, man kann da eine PM zu machen, dass man sagt, wundert einen sehr, dass der Juristentag dieses Thema, was politisch längst beerdigt ist, wieder nach oben hebt, aber eine Wirkung hat. das ja erstmal nicht, ne? Aber die Fraktion hat schon was dazu gemacht, oder nicht? Oder, oder, oder war doch irgendeine PM zum Deutschen Juristag irgendwo? Also der Bund hat nichts gemacht, da habe ich eben aber nachgeguckt. Ich meinte die Fraktion, hatte die nichts dazu gemacht? Ich guck mal, hin. Also ich finde nichts. Ähm, doch. Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland, Beschlüsse des DJT zum Persönlichkeits- und Datenschutz im Internet, das ist Gestern oder vorgestern da Gib mal Link. Ja, ich habe es nur zufällig gerade im äh, CRENES-Blog, deswegen habe ich es gefunden. Die müsste ich jetzt erstmal selber suchen. Oh, dann habe ich dann, ist das eine PM, die ich nicht als E-Mail bekommen habe. Im CRENS? Das äh, Nummer 230. haha. Ja dann, äh, wenn die Fraktion was gemacht hat, dann ist das gestorben für uns, dann brauchen wir nichts mehr. Ne? Es sei denn, äh, wir kümmern uns später auch nochmal um Clean IT und äh, packen das damit rein. Irgendwie so, Tenor, äh, die, die Schafmacher sind wieder unterwegs. Das, das war nicht äh, ähm, ähm, Fraktion, das war äh, SG, das war Bund. Hä? Aber, ich Aber das auch getaustet. Ach, habe ich übersehen. Ja, stimmt. Gut, dass es das Krähen-Nest gibt. Genau. Ja, wir, wir Vorleser sind glaube ich so ein bisschen dann äh, in den Pressemitteilungen drin. <lacht> dann hat man irgendwie so, zumindest registriert man alles, was kommt. Ich wollte ja nur mal gesagt haben, dass es gut ist, dass es das es gibt. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja, es legt mich am Arsch. <lacht> nee, in diesem Fall garantiert nicht. dachte schon, du jemand schlecht machen hier. Hallo im Übrigen. Hallo. Na, Band. Okay, lassen oder machen? In dem Fall lassen. bin ich auch für. Ich bin also, wenn dann überhaupt, wie gesagt, das irgendwie aufgreifen in einer anderen PM, äh, wo das dann nochmal irgendwo in einem kleinen Absatz miterwähnt wird. Also ich denke, wir sollten es beobachten, wenn das Ganze irgendeine Auswirkung äh, zeigt, dann sollten wir sofort reagieren, weil wir es jetzt ja schon am Schiff haben. Okay, so, nächstes Thema. Jetzt kommt wieder was Spannendes und deswegen wollte ich auch den Fitz dabei haben. PM Nichtraucherschutz Da muss ich jetzt mal was leaken Und Kai, bitte korrigiere mich, wenn ich da was falsch wiedergebe Okay? Kai? Kai hört nicht Da hatten wir ja was vorgehabt. Und zwar wollten wir eine PM machen. Jetzt ist es so, dass morgen ähm, im Plenarsaal eine Anhörung ist. Das heißt, da trifft sich im Prinzip der Ausschuss, da treffen sich Experten und diese Experten werden dann von den Ausschussmitgliedern befragt. Jetzt hatte ich heute nachgehakt und hatte auf der 20 Piratenliste auch gelesen, dass es da wohl irgendwie intern in der Fraktion Unstimmigkeiten gab, wer von den Ausschussmitgliedern der Piraten denn jetzt überhaupt vor Ort ist. Ich muss auch bestehen, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wer da morgen sein wird. Das ist der erste Punkt. Ähm, wenn wir eine PM dazu machen wollen, ist es ja durchaus sinnvoll, dass dann da ein Oton eines Fraktionsmitglieds der Piraten zu Wort kommt, der dann möglicherweise auch kritische Fragen stellt. Soweit Daccord? Also der auch der auch da mit drin gewesen ist in so. der, der Lesung. Richtig. Ja, schon. Das ist keine Lesung, also es ist keine Pläne, also das war ja das, was ich, was ich irgendwie ursprünglich gehört oder bei mir im Gehirn so umgedreht hatte. Ich hatte angenommen, das ist eine eine Parlamentssitzung, eine klassische, also eine Lesung. Das ist es aber nicht. Die nächste Parlamentssitzung ist, glaube ich, erst im November, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, was morgen ist, das ist das, was der eine oder andere wird es noch kennen, was wir beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag auch hatten. Also das ist der Ausschuss. Äh, sind, zwei Ausschüsse sind es eigentlich äh, irgendwie Kommunalpolitik und der Ausschuss für Blablabla bla, bla und Gesundheit. Andrew, also, wie man sagt gerade. Ja, so und dann sind halt Experten eingeladen zu. Das könnt ihr auf der Landtagswebseite Webseite auch sehen, wer da alles kommt. Also da werden Lobbyvereinigungen ihre Vertreter hinschicken, die dann halt referieren und ähm, Ähm, die Ausschussmitglieder können da kluge und nicht so kluge Fragen stellen. Jetzt habe ich eben, als ich dann nachgehakt habe, wen ich denn da morgen interviewen könnte, Folgendes ähm, erfahren. Und äh, also, wie gesagt, das ist jetzt ein Leak. Äh, die Fraktion hatte heute eine Sitzung. Ähm, große Teile dieser Sitzung waren nicht öffentlich. Und in dieser Sitzung, in dem nicht öffentlichen Teil, ist unter anderem auch das Thema Nichtraucherschutzgesetz behandelt worden. Ähm, auf meine Frage, warum das denn so wäre, äh, ist mir dann gesagt. Ist mir dann gesagt worden, Ähm, wir haben Folgendes vor. Ähm, die SPD hat am Wochenende einen ähm, Landesparteitag. Ähm, irgendein Bezirksverband der SPD stellt dort einen Antrag zum Nichtraucherschutzgesetz. Das heißt, die wollen eine leicht entschärfte Version davon ähm, auf ihren Parteitag einbringen und die Fraktion der SPD dazu bringen, äh, das dann als Änderungsantrag einzutüten. Das Ganze ist, ich weiß nicht, ob es jetzt ist es wahrscheinlich öffentlich auch nachlesbar irgendwo, ähm, haben sich wohl einige aus der Fraktion gegriffen, haben gesagt, da haben wir jetzt einen eigenen Änderungsantrag daraus und schicken den heute los. Und das ist auch heute passiert. Dieser Änderungsantrag ist also heute auf den Weg gebracht worden. Von daher ist er jetzt im Prinzip auch schon öffentlich. Dieser Änderungsantrag stimmt in vielen Teilen nicht mit dem Positionspapier überein, was wir als Landesparteitag mal verabschiedet haben. Im Prinzip geht es in diesem Änderungsantrag nur um drei Punkte. Ein Punkt ist, dass also bei sogenannten, wie heißt es hier, so Festen und so Schützenfesten und so weiter, das gelockert werden soll, also dieser im Vergleich zu dem Vorschlag, den die Grünen gemacht haben, die ja ein absolutes Rauchverbot haben wollen, dass außerdem bei privaten Veranstaltungen eine Ausnahme gemacht werden soll und dass eine Übergangsregelung für Gaststätten eingepflegt werden soll in das Gesetz äh, für die Wirte, die beispielsweise bauliche Änderungen also vorgenommen haben in ihrem äh, Gasthof, ähm, um halt zum Beispiel einen Nichtraucherraum und einen Raucherraum zu haben. Ähm, Begründung, warum das nicht öffentlich war, wir wollen der SPD keinen Grund geben, ähm, darauf noch zu reagieren vormorgen. Ähm, daraufhin habe ich dann etwas länger diskutiert und habe gesagt, Jungs, ihr wisst gerade, dass ihr so ziemlich alles an Idealen verratet, was wir als Piraten eigentlich vorhaben. Unabhängig davon jetzt, wie das inhaltlich zu bewerten ist, was da vorgeschlagen wird, ähm, ihr geht an der Parteibasis vorbei. Ihr macht Politik 01 im Hinterzimmer, intransparent, weil es ist Politik und es ist nichts, was in irgendeiner Form jetzt, äh, in meinen Augen zumindest, nicht begründbar ähm, in geschlossenen Räumen, und nicht dokumentierbar gemacht werden soll. Ihr klaut einen Vorschlag von anderen, ohne das öffentlich zu machen. Und, das ist jetzt der inhaltliche Teil, ihr bringt da einen Änderungsantrag ein, von dem ihr wisst, dass er nicht mit dem Positionspapier übereinstimmt, was wir als Landesparteitag mal irgendwann beschlossen haben. Achim? Ja? Ähm, an wen war das jetzt adressiert? Das Ihr war jetzt im Prinzip so eine Wiedergabe von dem Telefonat. Okay, okay. ja, unterschreibe ich so. Also, habe ich richtig wiedergegeben, ja? ja. ich habe da, wie gesagt, in der Fraktionssitzung versucht, gegen vorzugehen, aber bin überstimmt worden. Tut mir leid. Ich habe gerade mit Marsching darüber telefoniert. Der Marsching ist total aus dem Häuschen, deswegen total sauer. Und ja, ich sag mal so, scheiße gelaufen. Und mit Michelle drin in der Sitzung hätten wir das vielleicht noch irgendwie abwenden können. Aber jetzt ist es durchgegangen und wohl auch versandt worden. Ja, würde ich doch mal vorschlagen, wir als Landesverband machen dazu eine BM, äh, kritisieren das, äh, brandmarken das und stellen die Fraktionen an den Pranger. Ähm, ist vielleicht auch nicht ganz so clever, äh, weil diese... Besser jetzt als im Bundestagswahlkampf. Ja. Es muss den Knall geben. Ja, Nein, den, den Knall nämlich sonst nicht. Ja, dann äh, tut mir einen Gefallen, dann lass uns auf den Michel warten. Ähm, der ist durchaus geneigt, äh, da morgen mal ein bisschen äh, grobe Späne fallen zu lassen. <lacht> Also insgesamt läuft ja mehr falsch als das, das ist ja nicht nur dieser eine Punkt, jetzt. da laufen ja einige Dinge falsch, die sich auch irgendwie aus, aus dem falschen Selbstverständnis ergeben haben mittlerweile und ähm, ja, wir haben gerade jetzt diese ganze Sitzung, die bis jetzt gelaufen ist, wegtelefoniert, als Ansgar mir jetzt sagte, hör mal, das geht da gerade darum, bin ich jetzt hier reingestürzt, ähm, Ich würde euch wirklich bitten, da jetzt keine Riesenfass aufzumachen, sondern tatsächlich eher äh, dem Michelle, mir und dem Daniel eventuell zur Seite zu stehen und dann zu sagen, okay, äh, das sind die Probleme, lasst uns mal unbedingt dringend drüber reden, äh, vielleicht gleich noch, ich weiß es nicht, und mal gucken, äh, ob wir da irgendwie äh, anders intervenieren können als mit einer Gegen-PM, weil das sieht nach außen hin auch immer ziemlich bescheuert aus, ehrlich gesagt. Das hätten die Kollegen sie auch ein bisschen früher überlegen müssen. Wir hatten hier schon mal genau die Probleme auf dem Tapet. Da ja, ist doch keine drei Wochen mehr. Ich weiß es. Ich, ich saß in dieser Sitzung. Es passiert irgendwie immer und immer und immer wieder. Also ja, ich, das nein. geht nicht mehr. Ja, Radbert, ich weiß es. Ich saß in dieser Sitzung. Ich war dabei. Ich habe die äh, Späne von euch abgekriegt. Ich kriege krieg sie gerade schon wieder ab. Äh, nein, <lacht> kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Also, <lacht> vielleicht mal eben kurz. Äh, ich mache jetzt mal auch einen Vorschlag. Also ja, erstmal, ich glaube, Kai und ich sind uns da ziemlich einig. Was ich habe, also heute auch, äh, als ich da Das Telefonat geführt habe, habe ich auch gesagt. Ich sage, wir stehen jetzt, wir haben jetzt ein Problem. Ich sage, wir können erstens keine PM rausbringen. Wir können keine PM rausbringen, weil was, worüber sollen wir berichten? Problem Nummer eins, äh, wenn wir uns auf unser Positionspapier beziehen und morgen der Änderungsantrag veröffentlicht wird, wird äh, jeder Journalist sagen können, was ist denn das hier? Die Parteibasis spricht so, die Fraktion spricht so. Problem Nummer zwei, das ist ja das, was eigentlich der Auslöser oder die, die, die Ursache war, warum ich überhaupt ja das mitbekommen habe, wie das gelaufen ist. Wir wissen auch nicht mal, wer da morgen sitzt. Also im schlimmsten Fall sitzt da jemand, der völlig unvorbereitet ist. Was jetzt, Kai, also das ist jetzt keine persönliche Schelte. Du weißt, wie ich darüber denke. Was in meinen Augen auch wieder höchst unprofessionell ist, weil das Nichtraucherschutzgesetz ist, ist nicht irgendein, ich verlege eine Eisenbahnschwelle von Bielefeld A nach Bielefeld B Thema. sondern das ist ein polarisierendes Thema und geht so ziemlich jeden hier in NRW an. Und da erwarte ich einfach von Fraktionsmitgliedern, dass sie gerade bei solchen Expertenanhörungen gut vorbereitet in diese Sitzungen gehen. Das ist ja. offensichtlich morgen nicht der Fall. Ja. Ja. ist exakt so, wie du beschreibst. Ähm, habe ich gerade auch noch mal auf der Liste gesagt. Da redet man gegebenenfalls oder bestenfalls äh, ein paar Wochen vorher drüber und äh, bespricht sich nicht einen Tag vorher und ist noch gar nicht klar, wer hingeht. Also ähm, das war auch heute wieder eine Situation, wo ich eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt habe, weil ich dachte, ey, da findet morgen diese seit Wochen gesetzte Veranstaltung die Anhörung zum Nichtraucherschutzgesetz statt. Und dann sind die, die da betroffen sind, äh, noch nicht im Klaren darüber, wer da morgen hingeht. Puh. Interessant ist auch tatsächlich der Verteiler, wer da alles eingeladen ist äh, zu dieser Anhörung. Ich habe ihn eben ja mal hier in den Chat gepostet. Äh, sollte sich jeder mal angucken. Da kann man so einiges dran ablesen, was da abgehen wird morgen. Im Chat kommt gerade auf, dass Frank und Olaf hingehen. Ja, kann sein. Ja, das ist definitiv so. Das hat sich dann aber wohl erst heute rausgestellt, weil sowohl der Daniel wurde heute gefragt, ob er da vertreten kann, als auch ich wurde gefragt, was äh, wie es mit mir morgen da aussieht. Und äh, zu dem Zeitpunkt wurde eben nicht kommuniziert, dass der und der da hingeht, sondern dass es irgendwie nicht klar ist, wer da hingeht. Von daher, dass der Daniel diese Mail geschrieben hat, ist nicht irgendwie, weil der Daniel jetzt irgendwen anrenten wollte, sondern der Daniel war sich absolut nicht im Klaren darüber, ob da jetzt überhaupt jemand hingeht. So wo war die Kommunikation im Vorfeld, bevor diese Mail heute gelaufen ist. Und welches ist der Grund, dass die Simone da nicht hingeht? Ähm, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Also es, der Punkt ist aber in meinen Augen folgender. Ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie tot diskutieren, warum jetzt eine einzelne Person nicht kommt und eine andere dafür äh, dahin geht, sondern das ist ein Grund, grundsätzliches Problem einfach. Ähm, und äh, wo ich keinen Bock mehr, also wo ich echt die Schnauze voll von habe und keinen Bock mehr drauf habe, äh, ist, äh, lass uns das mal irgendwann in Ruhe besprechen. Und der Spruch, wir müssen unsere Kommunikation verbessern, weil das funktioniert nicht. Erstens wusste die Fraktion, dass wir als Landesverband das Thema auf dem Schirm haben. Der Oliver hat es ja bei einem anderen Thema, nämlich bei der Dichtheitsprüfung, hat das eigentlich wunderbar und richtig gut aufbereitet, auch auf der ÖA-Liste. Da hat er nämlich kurz geschrieben, das ist Stand der Dinge, das sind die Diskutanten und ich informiere euch, wenn wir ein Ergebnis haben, können wir sofort eine PM schreiben. Das ist in dem Fall wieder nicht passiert. Ähm, es ist auch nur deshalb jetzt hier heute Abend Thema, weil ich den Leuten wieder nachtelefoniert habe. Es ist nicht so, dass ihnen einer von der Fraktion sich an uns gewandt hat und gesagt hat, ihr wolltet da ja was machen. Äh, Achtung, wir haben da jetzt eine besondere Situation. Äh, das Problem ist, wenn bei einem solch scheiß kleinen Thema schon äh, die, die, die Ausrede äh, hervorgeholt wird, äh, wir müssen da einen nicht öffentlichen Teil rausmachen, dann habe ich keinen Bock mehr auf diese Fraktion. Das sage ich jetzt so, wie es ist. Ähm, und ich habe auch keinen Bock mehr auf irgendwelche Sprüche von, äh, wir müssen irgendwann mal die Öffentlichkeitsarbeit verbessern oder wir machen irgendwann mal gemeinsames Bergklettern oder sonst irgendwas. Das ist einfach, was da läuft. Das ist noch schlimmer als das, was die Politik, äh, Hinterzimmerpolitik von SPD und CDU ausmacht, in meinen Augen. Daniel hat hier in der Sitzung gesagt, nicht öffentliche Sitzung mache ich nur noch mit, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das ist vielleicht ein Monat her. Ja, wie gesagt, ich das, das, auch gehört. Das, das, das muss ich mir persönlich auch äh, echt auf die Fahne schreiben. Ich habe nicht dagegen interveniert. Ähm, keine Ahnung, das wurde von niemandem in Frage gestellt. Ähm, tja, tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, also dazu mal, wir treffen uns ja am Samstag mit äh, den, der Fraktion, also Vorstand und Fraktionsvorstand irgendwie und äh, das werden wir dann thematisieren. Wer hat denn noch dagegen gestimmt gegen die Aktion? Das sind neun Stimmen dafür gewesen am Ende und es wurde aus den unterschiedlichsten Gründen dagegen gestimmt, aber frag mich jetzt nicht, wer da wie abgestimmt hat. Der Daniel Düngel wird morgen auf jeden Fall eine Niederschrift des Protokolls irgendwie verlangen. Ich glaube, der Michel macht das heute Nacht schon, weil Michel konnte nämlich heute schon nicht nachvollziehen, was los gewesen ist in der Sitzung. Von daher, ja, Mal sehen, ich weiß es jetzt nicht, ich weiß nicht, wer dagegen gestimmt hat. Ich weiß, dass ich dagegen gestimmt habe. Neun ist doch nach eurer Geschäftsordnung oder Satzung überhaupt keine qualifizierte Mehrheit, oder? Doch, doch. Das ist eine einfache Mehrheit. Und es waren 17 Leute da, dann ist neun die Mehrheit. Also das ist auch nicht der einzige Fall und äh, also das ist jetzt, wie, ich, ich hab heute Abend, und das habe ich Daniel auch gesagt, ich habe heute, für mich war da irgendwie jetzt so ein Punkt überschritten, wo ich auch gesagt habe, ich sage Daniel, tut mir leid, das ist mir jetzt scheißegal, ich rede da heute in der ÖA drüber. Ich habe auch auch sein. hab heute übrigens auch seinen Blog ebenfalls zitiert. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich find's auch total richtig so, dass wir davon, darüber reden und so weiter, weil sowas kotzt mich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, die ganze Woche. Äh, irgendwie, also äh, erst nervt es mich einfach, dass ähm, die PM vom Daniel Schwert einfach äh, logisch miserabel war zu dem Steuer-CD, ähm, kommt über die Bildungsliste von, von Mitarbeitern der Fraktion. Ähm, kümmert mal euch mal nicht um das Thema, das kriegen wir eh nicht durch. Als ob das ein Argument wäre, ob wir im AK irgendwas machen oder nicht machen. Und jetzt das, ey, ich, ich krieg's kotzen, echt. Also Fakt ist, und das werde ich auch, dazu stehe ich auch zu diesem Satz, ähm, ich, ich werde das, werde das irgendwie auch thematisieren. Ich weiß, ich bin doch hier noch schwanger mit mir, ob ich selbst wieder einen Blogbeitrag schreibe dazu. Ähm, oh, spätestens dann aber, wenn es wirklich mal irgendwann zu diesem sagenumwobenen äh, Mitglieder der AGÖA oder des Presseteams treffen mal die Fraktion, werde ich Leuten, die mir dann wieder irgendwie mit dummen Sprüchen kommen, ähm, so von wegen, ich bin nur meinem Gewissen gegenüber verantwortlich, weil da kommt jetzt noch was hinzu, ähm, es ist auch klar, das sollte es irgendwann mal zur endgültigen. Abstimmung über dieses Nichtraucherschutzgesetz kommen, dann wird es auch keine einheitliche Fraktionsmeinung dazu geben, trotz Positionspapier. Also es werden die Leute wieder individuell abstimmen. Und denen werde ich sagen, Leute, dann tut euch doch selbst Gefallen und tut uns Gefallen, tretet aus der Partei aus, genießt fünf glückliche Jahre als fraktionslose Abgeordnete und gut ist. Ja, go for it. Der Michel hat gerade in die gleiche Richtung geredet. Das ist, ja das, das ist ja das, was ich sage. Ne? Jeder Pups wird zu Gewissensentscheidungen erklärt. Und äh, da haben die Fraktionsmitglieder, die so denken, äh, die haben irgendwie im Kopf, ich bin jetzt Abgeordneter und wenn ich Abgeordneter bin, kann ich jetzt fünf Jahre lang mein persönliches Ding fahren und das, was ich persönlich meine, denn es gibt ja keinen Fraktionszwang. Ich glaube, wir haben damals die Fragen nicht klar genug gestellt. Ich möchte mal kurz was sagen. Holarius. wenn du Sachen über Mailinglisten verbreitest, erzähl sie bitte ganz und erzähle nicht so einen Umfug. Dank. Ich habe keinen Unfug äh, geredet. Ich habe mit keinem Wort auf der Liste vom AK Bildung gesagt, dass ihr euch nicht damit beschäftigen sollt. Ich habe gesagt, es ergibt keinen Sinn aufgrund der Lage, wie sie ist. Und wenn du dann antwortest, ich soll nicht mit einer Landtagsadresse auf der E-Mail-Liste schreiben, ist der Einzige, der sich da lächerlich macht, du. Ähm, könnt ihr das bitte unter euch? Also hört ihr, glaube ich, gerade gar nicht hin, oder? Ich auch so. Reicht schon, danke. Also der Punkt ist einfach, ich drösele das jetzt noch mal auf, Nummer eins. jetzt mal unabhängig von der Intransparenz, Nummer eins ist, da wird was von einer anderen Partei geklaut, was ja durchaus in Ordnung ist, wenn man das vielleicht im Gespräch mit dieser Partei macht und sagt, das ist eine Idee in Anführungszeichen, mit der könnten wir konform gehen. Also wie gesagt, auch jetzt unabhängig von der Positionspapier und der Entscheidung unseres Landesparteitags. Aber man klaut es nicht, macht es dann in einer nicht-öffentlichen Sitzung, so nach dem Motto, ähm, die Arschlöcher, dann haben sie morgen Zeit zu reagieren darauf. drauf, uns Das lieber im Geheimen machen und dann stellen wir den Änderungsantrag heute. Und wenn er morgen dann veröffentlicht wird im Landtag, dann sehen wir, äh, keine Ahnung, 20 blöde SPD-Gesichter. Äh, das, ist, das ist niveaulos in meinen Augen. Nein, das nicht. ist ja nur ein Punkt. Ja, das, ist, ja. das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass jetzt wieder jeder Journalist völlig zurecht schreiben kann, was ist denn hier mit eurem neuen Politikstil? Ist das der neue Politikstil? Das wird kommen. Das, da, da gebe ich der Brief und Siegel drauf, wenn da Journalisten darauf aufmerksam werden. Problem Nummer zwei, ähm, so wie Daniel mir das heute auch erklärt hat, dieser Änderungsantrag ist ja so ein bisschen aus der Not geboren, ähm, sodass, so nach sinngemäß jetzt. Ähm, wir wollen damit das Allerschlimmste verhindern und äh, wenigstens gibt es hier und da noch eine kleine Aufweichung. Ähm, auch das ist diskutabel, aber das ist genau einer der Punkte, wo ich sage, bitte dann sowas doch öffentlich diskutieren und auch die Partei mit einbeziehen und nicht eine äh, nicht-öffentliche Sitzung machen und dann den Rest der Partei und den Rest der Wähler von uns übrigens auch, äh, die gesagt haben, Mensch, klasse Partei, die sind gegen diese Bevormundung Ähm, vor den Kopf zu stoßen, weil das macht ihr nämlich damit. Ja, ja, ähm, ähm, ich gehe da noch viel weiter. Die Punkte, die da jetzt zur Ausnahme gemacht werden, halte ich für gar nicht... Äh relevant. Also das, was was die SPD da jetzt haben will, ist gar nicht das, was was wir haben wollen. Gegenteil, äh, Theorie, aber ich sehe das eher so, wenn man den Antrag bringt, die SPD bringt den Antrag bringt ja auch, dann sieht das so aus, als wären wir da alle einverstanden und würden dann diesem Gesamtantrag am Ende zustimmen. Ähm, das sehe ich aber gar nicht. Ich habe heute an die NRW angeschrieben, der hat leider noch nicht geantwortet. Eigentlich würde ich gerne ein komplett neues Nichtraucherschutzgesetz schreiben, weil auch gar nicht zu sehen ist, wenn man jetzt das alte so weit ändern kann, dass das irgendwie in eine Form passt, wo es allen gerecht wird. Ich finde da überhaupt nichts in diesem Entwurf, der da jetzt eingeht, was wirklich unsere Position stützt und ich finde vor allen Dingen nicht, dass man jetzt, nachdem das dann irgendwie gelaufen ist, danach dann noch, äh, die anderen Dinge hinterher schieben sollte, wie, wie, wie, wie, äh, die E-Zigarette und die Shisha-Bars zum Beispiel, die da ja eigentlich auch platt gemacht werden. Ähm, ich gehe überhaupt nicht mit diesem Entwurf konform, auch weil ich, äh, weil ich sage, naja, gerade die Brauchtumsveranstaltungen sind die, wo ich gesagt äh, hätte, okay, die will ich eigentlich gar nicht vom, vom, von, äh, vom Nichtraucherschutzgesetz ausnehmen, weil, pff, Wofür, wem, wem dient das? Und jetzt nur äh, sich auf das wirtschaftliche Argument zu versteifen, äh, finde ich auch zu schwach. Und diese Privatveranstaltung, naja, wenn ich, wenn ich eine faire Lösung finde, sprich eine Quotierung der Kneipen, was ich auf der NRW-Liste schon mal vorgeschlagen habe, dann stellt sich das Problem gar nicht. Dann habe ich nämlich Kneipen, wo ich offiziell rauchen kann. Und dann kann ich auch meine privaten Veranstaltungen genau da reinlegen, weil ich, wenn ich da rauchen will. Also ich finde in diesem Entwurf, in diesem Antrag eigentlich nichts, was ich gerne unterstützt gesehen hätte. Also gar nicht. Ich möchte euch so aktuell aktuellen Anlass einfach mal drei Tweets vorlesen. Ähm, Robert Stein, der heute Abend mit äh, Walter Borjans ein Gespräch hat, schreibt, Walter Borjans gegen mehr Bürgerbeteiligung. Ähm, Erwin Lupo, also Daniel Düngel, schreibt, Diplomat ist der Acepoint ja nicht, aber auf den Boden der Tatsachen holen kann er schon. NRD schreibt gerade, Acepoint, dein Rückpampe geht mir auf den Geist. Ja, ähm... Da möchte ich echt all, an allem mal appellieren, so persönliche Animositäten echt mal wegzulassen. Also... Also vieles in der Diskussion hindert, ist einfach wird einfach verhindert, weil persönliche Spannungen existieren und das nervt mich eigentlich fürchterlich. Kai, lass mal die persönlichen Spannungen mal äh, außen vor. Ich gebe dir da aber übrigens äh, übrigens recht, dass das nicht sinnvoll ist. Äh, jetzt ist doch die Frage eigentlich, äh, wie denn jetzt ÖA bzw. Landesverband auf, äh, darauf reagiert und äh, die Frage, es wurde ja von äh, von Ratbett schon schon den Raum gestellt. Hm, am liebsten möchte ich eine PM schreiben. Achim sagt, geht nicht. ist aber auch erstmal nebensächlich. Ich ärgere mich gerade richtig schwarz, weil der Steuer-CD ist die Nummer genauso gelaufen. Da haben wir uns auch anhören müssen, das ging ja nicht, das musste alles nicht öffentlich sein, das musste alles total geheim sein. Jetzt haben wir wieder die Nummer mit Ah nee, das können wir ja nicht öffentlich machen. Genau das, was die Piraten alle immer nie haben wollten, passiert jetzt zum wiederholten Male. Es ist Beim letzten Mal wurde dann gesagt, ja, ist alles ein bisschen blöd gelaufen. Es ist jetzt auch mal wieder ein bisschen blöd gelaufen und eigentlich können wir die Uhr nachstellen, es wird wieder ein bisschen blöd laufen. Und das ist für mich so die Kernfrage. Wie läuft das weiter? Ist das dann wieder so, dass wir? ich bin sofort fertig, dass dass man sich dann im Landesverband überlegt, oh, wie können wir das deckeln? Wie können wir das darstellen, dass es nicht ganz blöd rüberkommt, um die Sache einigermaßen zu heilen? Aber geheilt wird es nicht, weil genau die Nummer wieder passiert. Und Kai, es ist definitiv kein Angriff gegen dich. Nee, okay, gefressen. Ähm, ja, da würde ich einfach sagen, äh bleibt alle ein bisschen länger. Der Michel ist auf dem Weg nach Hause, der kommt ganz bestimmt noch, lass uns darüber reden. Der Michel ist wie gesagt auch jetzt auf dem Standpunkt, er möchte im Prinzip morgen mit der Axt dazwischen hauen. Ich habe ihm gesagt, naja, kann ich verstehen, aber lass das mit der Axt sein, weil wir müssen uns echt darum kümmern, was passiert da in, in, in der nahen Zukunft, wie geht das weiter. Ähm, vieles ist es einfach fehlende Regeln, schlechte Kommunikation und äh, individueller Fu. wie ich weiß nicht, wer es gerade sagte hier, ich bin ein Dreierabgeordneter, ich kann alles machen, ihr könnt mich mal. Ähm. Kai, du muss ja da an einem wesentlichen Punkt widersprechen. Ich habe ja auch so ein bisschen Einblick in die Fraktionsarbeit, allerdings mehr durch die Telefonate mit einigen Fraktionsmitgliedern. Ähm, für mich ist das im Moment, ich verteile mir die drastischen Worte, eine Eiterbeule. Und ich steche eine solche Eiterbeule lieber sofort auf, als dass es äh, kurz vor der Wahl in Niedersachsen passiert. Äh, die, das ist nämlich eh schon abgeschrieben, Niedersachsen, in der Öffentlichkeit. Ähm, und dann habe ich lieber sowas jetzt. Ähm, Nummer da zwei. Hast du mal in du in meine Nummer zwei, äh, wir können keine Pressemitteilung oder Ähnliches rausgeben. Ähm, äh, der Grund ist einfach folgender. Äh, wir haben keine, keine Information. Das ist das Problem. Und wenn wir jetzt eine Pressemitteilung herausgeben, äh, in der wir einfach nochmal auf unser Positionspapier verweisen, dann wird spätestens morgen äh, wird die berechtigte Frage kommen, ja, was ist denn da mit euren Fraktionsmitgliedern? Und wenn sie nicht morgen kommt, wird sie dann allerspätestens im November kommen, wenn dann die endgültige Abstimmung ansteht, weil das Ding wird in den Medien breitgetreten, wenn es abgestimmt wird. Weil das ist, wie gesagt, etwas, was jeden erwachsenen deutschen äh, NRWler betrifft. Mich würde jetzt mal interessieren, bei den Anwesenden hier, äh, einfach nur mal persönlich die Sichtweise, ähm, einfach mal tatsächlich eine Distanzierung von der Fraktion, was dieses Vorgehen, es geht um das Vorgehen in erster Linie, eine, eine Distanzierung oder äh, nee, lieber nicht, wir versuchen das zu deckeln, egal ob es eine PM gibt oder nicht, das würde mich jetzt einfach mal so ein bisschen interessieren, so ein paar Meinungen hören. Äh, Sehe ich das überzogen oder sieht Achim das überzogen oder äh, muss man das wieder hinnehmen, was meint ihr? Ja, wir können das ja parteientern halten. Ich meine, es ist ja nicht unbedingt äh, auch wirklich sinnvoll, das äh, der Presse vorzuflenden, aber wir können da zum Beispiel ins nordrhein-westfälische Liquid-Feedback gehen, da wir eine Initiative starten, bitte liebe Fraktion, äh, wir stellen uns das anders vor und zwar so, Punkt, Punkt, Punkt, bitte in Zukunft so machen. Und dann kann sich jeder, der hier in Nordrhein-Westfalen dem Landesverband angehört, für entscheiden oder nicht. Das Problem ist, das hat mir der Daniel heute auch gesagt. Also der Danny Crane, wie er jetzt äh, laut links im Chat ab sofort heißt, äh, das geht leider nicht in die Köpfe der rein, die es betrifft. Wenn sie es überhaupt wahrnehmen, also wahrnehmen heißt lesen. Gut, das hat für mich aber auch ein bisschen, was wie hier Also ich habe jetzt lange zugehört und. Äh, Ähm, es ist für mich ein bisschen äh, eine Kiste. Wir haben diese Leute in den Landtag gewählt. War diese Wahl richtig oder falsch? Egal, denn... wir als Piraten haben sie gewählt. Wir haben sie auf die Liste gesetzt und sie sind gewählt worden. Und was wir jetzt machen können, ist wir können sie natürlich unter Druck setzen. Dann würden wir uns aber in eine, eine Rolle des Kardinal Richelieu als graue Eminenz im Hintergrund schicken. Wir könnten zum Beispiel sagen, alle Leute, alle MDLs, die auf Parteilinie sind, werden von uns unterstützt, alle anderen nicht. Und äh, das, muss ich sagen, finde ich äh, diskussionswürdig. Nein, die Frage ist jetzt erstmal, meiner Meinung nach, die Frage, die ich gestellt habe, ist, müssen wir wieder damit rechnen, dass nicht öffentliche, geheime Dinge gemacht werden, weil es immer irgendwelche Gründe gibt, etwas nicht öffentlich zu machen? Das ist das, was mich am meisten aufregt, weil es jetzt das zweite Mal genau so gelaufen ist und zwar doch in einer entscheidenden Sache. Äh, da geht es mir gar nicht mal darum, ob das äh, mit dem Inhaltlichen so äh, gut gelaufen ist oder nicht. Das wäre dann der zweite Punkt. Was du sagst, Klaus, damit hast du recht. Äh, dafür dafür soll es ja eben kein Keine Fraktionsdisziplin geben. Aber äh, die Frage stelle ich zuerst. Wenn sich jemand von den MDLs auf die Bühne gestellt hätte mit den Worten, ich möchte nicht öffentliche Sitzungen haben, weil es nun mal sein muss, dass es Dinge gibt, die alle nicht wissen dürfen, dann wäre er nicht gewählt worden. Richtig, weil es auch äh, ziemlich naiv wäre. Denn solche Hinterzimmergespräche muss es geben, in, in dem Ausmaß vielleicht oder in, in dem Zusammenhang, der jetzt äh, da ist, vielleicht nicht. Aber es muss Hinterzimmergespräche geben, weil es äh, manche sensiblen Informationen gibt, die einfach nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber da, dazu fällt jetzt dieses dieses Beispiel überhaupt nicht runter. Also nicht zu dem Thema. Da bist du jetzt wie Seitix hier im dicken Engel. Äh, da muss ich ehrlich sagen, das Thema ist mehrfach diskutiert worden. Wozu darf es? Äh Dinge in der Fraktionssitzung als nicht öffentlich geben und gerade bei so einem Thema, was nun oberöffentlich ist und wo wir im Endeffekt nur gewinnen können, je öffentlicher wir es machen, finde ich das wirklich unvorstellbar, was da passiert. Vollkommen d'accord, vollkommen d'accord. Es gibt Themen, die nicht öffentlich sein dürfen und es gibt Themen, die öffentlich sein müssen und dazu fällt dieses Ding, äh, fällt dieses Thema, mein, meine Rede. Ich möchte das jetzt mal eben kurz ergänzen, äh, was wir jetzt gerade gesagt haben. Ähm, zwei Dinge, ich ergänze das jetzt mal um zwei Dinge, die jetzt bekannt sind und ich möchte auch jeden einfach mal dazu einladen, sich das Archiv der 20 Piraten anzuschauen, das kann man ja nachlesen und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen, wenn ihr euch einfach mal die Quote der politischen Diskussion also ich rede jetzt nicht davon, dass auf der Liste eine Pressemitteilung veröffentlicht wird beziehungsweise äh, die Antwort einer kleinen Anfrage veröffentlicht wird, sondern der politischen Diskussionen, die auf dieser Liste stattfinden, das ist nämlich unter 5%. Und äh, dann solltet ihr noch wissen, dass sie eine interne Liste haben und hier und da schon mal eine Mail rauskommt auf die öffentliche Liste, die eingeleitet wird mit ich weiß nicht, warum das auf der internen Liste stehen muss. Ja, ich meine, wenn man zusammen in so einem Landtag sitzt, da muss man Diskussionen ja nicht unbedingt über Mailinglisten führen. Aber, ähm Ja, offensichtlich finden die ja gar nicht statt, weil die Kommunikation innerhalb der Fraktionsmitglieder funktioniert ja in vielen Fällen auch nicht. Aber das, ist, können, das können wir jetzt nicht beurteilen, also äh, beziehungsweise ändern. Das ist deren Ding. Ja, aber das ist richtig. Also deine Aussage. Ja, also entsprechend äh, Liquid Feedback-Inni wäre ich nach wie vor noch für, um das innerhalb des Verbandes aber äh, an, mal an, an eine etwas größere Glocke zu hängen. Und ne, können wir ja gemeinsam entwerfen, Vielleicht auch mal ein bisschen konkretisieren, was man sich so unter äh, Gewissensfreiheit versus Fraktionszwang vorstellt, ne? Ich meine, wenn es da um so Sachen geht wie anderen Ländern den Krieg zu erklären, Kosovo und so weiter, okay. Sag mal, es aus, Mann, den gibt's nicht, es gibt Fraktionsdisziplin, offiziell. Ja, ja super. Ich meine, da ich so ungern ich es tue, aber da muss ich Herrn Kubicki auch mal recht geben, ne? Wenn man seine eigenen äh, Parteifreunde nicht mal überzeugen kann, äh, sieht das schon ein bisschen lärmlich aus. wir verlangen ja, dass dass äh, die Abgeordneten nur ihrem Gewissen verzw ver verpflichtet sind und wir sind gegen jeden Fraktionszwang, also äh, das sollte man auch im Hinterkopf behalten, also Dann können wir uns das ganze Gebrabbel sparen von wegen Bürgerbeteiligung und wir hören, wir hören auf das, was die Leute wirklich wollen und wir sind eine Mitmachpartei und äh, weil dann ist es egal. Dann wählst du irgendwann mal nach dem Zufallsprinzip Leute, die in irgendein Parlament einziehen und dann können die schalten und walten, wie sie wollen. Schlimm, wenn es Leute, die dafür ist Leute, die dafür einstehen, für so etwas. Ja, das, tun sie ja, nicht. Leute. ja das, das haben wir aber nicht getan. Wir haben die Erstbesten, die ihre Netzwerke gespannt haben, die haben wir auf die Liste gesetzt anscheinend vor einem, vor einem Jahr. Ja, also wir haben nicht die Creme de la Creme gewählt, sondern wir haben einfach Menschen gewählt, die keinen moralisch keine keine moralische äh, Besonderheit sind, sondern es sind einfach nur Menschen, die ihren eigenen Wünschen etc. verpflichtet sind, und nicht dem dem zu einem großen Teil zu einer die nicht verpflichtet sind der Wählermeinung. Die sind gewählt worden. Damit müssen wir jetzt ein einfach mal leben, die nächsten viereinhalb Jahre. Ähm, nächste äh, wählen wir bessere. Ähm, nein, also, ähm, dass wir damit leben müssen, sehe ich jetzt mal nicht so, weil ähm, natürlich hast du keinen Frakt keine Fraktionsdisziplin und natürlich hast du keinen direkten Einfluss auf die Abgeordneten, aber deswegen musst du doch als Landesverband oder als Basispirat trotzdem die Möglichkeit haben, zu sagen, hör mal, äh, tut mir leid, aber so kann ich euch jetzt echt nicht mehr unterstützen oder kann ich euch nicht wiederwählen oder was immer. Die Kritik muss ja doch auch kommen. Also ich, ich erinnere mich da an Gespräche mit Daniel Düngel, wo wir, wo wir da gesessen haben und gedacht haben, what the fuck, wir haben jetzt hier irgendwie was auf der Mailingliste der 20 Piraten, wo wir jetzt denken, boah, das müsste jetzt eigentlich richtig laut knallen im Landesverband NRW und da kommt nix, da kommt aus der Basis nix. Und ich frage mich halt, warum das so ist. Es gibt doch durchaus Kritik, die anzubringen ist. Die muss nur auch angebracht werden, die muss nur auch äh, mitgeteilt werden. Und ich wundere mich, schon dass das äh, das ist da tatsächlich so diese, dieses äh, äh, ja, wir vertrauen ihnen jetzt erstmal, die machen ihren Job schon gut äh, und dass es da dann am, am anderen Ende irgendwelche Leute gibt, die sagen oh, unhaltbar, und tragbar und wählbar und was weiß ich nicht, unter Rumfuchteln mit ihren Namen dass die Kritik dazwischen aber überhaupt nicht äh, kommt die die kriege ich jetzt wieder, heute Abend hier zu hören das ist genau das gleiche, kann ich jetzt den Vorwurf wieder zurückgeben, genauso wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, äußert bitte eure, eure Kritik, ist das in der Zwischenzeit auch nicht passiert Genauso, ja, genau. wenig, genauso wenig, wie wir äh, uns jetzt irgendwie an das gehalten haben, was, was, was, äh, was wir beim letzten Mal besprochen hatten, nämlich direkt äh, wach zu werden und zu sagen, nee, Moment kann nicht sein. Nicht öffentlich, äh, nicht, nicht, äh, nicht öffentlich kann jetzt nicht sein, sondern es muss öffentlich sein. Genauso wenig habt ihr, seid ihr im Prinzip eurer, ja, aus meiner Sicht auch Kontrolle nach, äh, Kontrollpflicht nachgekommen. Ähm, das richtig. Ich muss dir da an einem Punkt oder an zwei Punkten widersprechen. Nummer eins ist, wir haben versucht, also wir haben ja versucht, ein Gespräch zu führen. Das hat nicht stattgefunden. Das sollte vor fünf Wochen oder sechs Wochen sein. Das hat bis heute nicht stattgefunden. Ich weiß. Das, Nummer zwei, und, und nicht aus Gründen, die die Öffentlichkeitsarbeit, also die AGÖR zu vertreten hat. Ähm, Nummer zwei, Ich will jetzt einfach mal viele von den Leuten, die sich, die halt hier und da ein bisschen was machen oder auf Stammtischen sitzen, etwas in Schutz nehmen, weil nicht jeder die Zeit und die Lust hat, sich mit so vielen Details zu beschäftigen. Und nicht jeder mal eben zwischendurch, wie ich das tue, mit dir, mit Michelle, mit Daniel oder sonst wem telefoniert und sich eine Stunde Zeit nimmt und dann auch ein paar Dinge, ja, in einen ganz anderen Kontext stellen kann. Oder, Informationen bekommen. Das liest auch nicht jeder die 20 piraten Piratenliste. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde es ja auch nicht lesen, wenn ich nicht äh, die Pressepirat wäre. Ähm, das, das hat auch damit zu tun, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, wie viel bei euch Scheiße läuft. Darf ich noch mal als Basis was sagen? Ja. Ähm, ich bemühe mich tatsächlich, äh, da wo ich Kontakt habe, auch Kritik zu äußern. Und das mache ich persönlich. Das habe ich bei Nico bezüglich der Steuer CD gemacht. Das habe ich bei Frank gemacht. Äh, die Rückkopplung kommt. Nur letztendlich ist die Antwort immer, ich darf das machen. Konkret im Zweifelsfall bei äh, Dietmar Schulz, der sagt das auch sehr direkt. Und das hat immer damit zu tun, dass es sehr, sehr hoch gewichtet wird, dass jeder Abgeordnete frei ist in seiner Entscheidung. Und sobald, und ich würde das nie tun, man sagt, einigt euch doch mal, wird dieses Argument kommen. ja Ich weise öfter darauf hin, wir müssen nach außen wirklich irgendwie trotz aller Freiheit von Fraktionsdisziplin und allem anderen geschlossen dastehen und eine Strategie verfolgen. Aber das wird dann nicht gehört. Ich komme mit der Einzelkritik weiter, das wird gehört, die Argumente werden ausgetauscht. Das Ergebnis ist dann, wir sehen das eben anders. Aber der Versuch mal darauf hinzuwirken, einigt euch mal, trittet mal gemeinsam auf, der wird völlig überhört, ist mein Eindruck. Und damit meine ich jetzt keinen persönlich. Wie gesagt, Ich habe nur mit diversen persönlich gesprochen und ich möchte jetzt hier keinen explizit nennen, der das so gesagt hat, aber das ist mein Eindruck. Ich möchte auch noch mal dran erinnern, ich habe ja diese Woche auf unserer Liste, auf der öa liste ähm, Kritik an der PM vom Daniel Schwert geäußert oder beziehungsweise gesagt, bitte sag mir, dass ich irre, äh, weil da einfach ein riesen logikloch drin steckt und äh, dass ich das eigentlich einfach äh, erschreckend fand, dass diese PM überhaupt rausgegangen ist. Das ging ja äh, auch so, ja. Ich hatte gehofft, dass ich mich irre. Es hat mir bisher noch keiner gesagt, dass ich mich irre, also denke ich mal, da tu ich's nicht. Ähm, aber ich bekam vom äh, Robert gesagt, ich solle mir Ich, äh, doch, ich soll doch besser die Füße stillhalten. es wäre ja eine öffentliche Liste. Und äh, der Daniel hat sich tierisch aufgeregt, dass ich ihn angreife. Äh, dabei war das kein persönlicher Angriff, sondern nur ein, ein Erschrecken. und äh, also, also da kommt von mir jetzt eine äh, Kritik. Und die einzigen Antworten sind, äh, mach mich nicht an oder halt die Füße still. Ja, das kann es nicht sein. Entschuldigung. Genau, na, bei, na, so geht es mir auch. Ja? Diese, diese PE war inhaltlich dumm. Sorry, anders kann ich das nicht sehen. Aber wo auch immer man das anbringt, es ist entweder ein Angriff auf die Fraktion oder ein Angriff auf die Person, aber es kommt niemals jemand, der setzt sich mit den Argumenten auseinander. Was denn daran dann gegebenenfalls nicht dumm ist, ja, wenn man das einfach so plump sagt? Geschweige denn, dass er mal vorher seinen PM-Entwurf vielleicht auf die UA-Liste posten würde, dass man wenigstens mal die Rechtschreibung korrigieren kann. Wenn schon sonst nichts. kann ich vielleicht mitarbeiten. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, was der Ingo da, ich meine, der Ingo steht da und als als äh, verantwortlicher drunter. Ehrlich gesagt, an mir wäre das Ding nicht vorbeigegangen. Ich hätte das nicht rausgeschickt. Nicht ja, da, möchte ich, da möchte da möchte ich bitte eingreifen und zwar ich sag mal ganz platt, dass die einzige Abteilung, die wirklich funktioniert, ist die Öffentlichkeitsarbeit bei uns, ist die Presse. Das könnte jetzt alle anders sehen, das ist mir relativ egal. Ähm Der Ingo, ich nehme jetzt mal Wetten an, wann der hinschmeißt. Der ist ständig irgendwie am Ausbügeln, am Telefonieren. Der Achim kennt das vermutlich auch. Hand, und, kann und ich bestätigen. Der Ingo tut oh, mir auch leid übrigens. Oh, und und oh. Äh, ich würde würde da tatsächlich gerade jetzt von der ÖA vielleicht erwarten, dass die sich da mal hinter den Ingo stellt und ähm, da werden auch Diskussionen noch anstehen, wie wir das mit den PMs in Zukunft handhaben, weil äh, ich habe so das Gefühl, wir haben PM und kleine Anfragenwettbewerb bei uns, äh, von dem ich nichts weiß, äh, aber auch das hatten wir vor Wochen schon mal. Ähm, das ist nicht nicht primäre Aufgabe der der Pressearbeit, jetzt jeden Tag irgendwie zwei, drei PMs rauszugehen. sondern eigentlich sollten die sich konzeptuell um Dinge kümmern und äh, Pressearbeit ansonsten auch äh, ja anderweitig gestalten. Da gibt's bestimmt genug Dinge zu tun, außer PMs schreiben. Ähm Wie Richtig, der hätte zum Beispiel super Ideen für das Agenda-Setting. Das ist ein wahnsinnig kreativer Mensch. Das habe ich schon nach zwei Stunden gemerkt, wie man sich mit dem unterhalten hat. Ja, der dann, könnte wesentlich ja, viel mehr so. Dann äh, ja. tut mir einen Gefallen, Sprecht den Ningo an, stärkt ihm den Rücken, weil ich glaube, äh, abseits dessen, dass er da momentan so ein bisschen verzweifelt ist, ist er jemand... der eine Kompetenz mitbringt, die wirklich, ich sag mal, outstanding ist. In ganz vielen Situationen habe ich schon gemerkt, oh, what the fuck, der weiß ja richtig gut Bescheid, der Junge, der ist richtig gut und das, das tut mir auch echt leid, was, was da läuft für ihn, aber äh, ja, er ist da so ein bisschen auf dem verlorenen Posten und wenn man das nicht mitbekommt, jetzt habe ich es mal wieder mitbekommen, dann werde ich mich auch wieder dahinter stellen, aber wenn man es nicht mitbekommt, dann kann man es nicht korrigieren und äh, das war auch gerade Thema im Gespräch zwischen mir und Michelle, also da muss definitiv auch was passieren. und es wäre ein echter Verlust, wenn der gehen würde. Ähm, von daher, ich würde echt sagen, äh, pff, ja, ich sag jetzt nicht, wieder wir treffen uns, weil das geht in die Hose. <lacht> na doch, doch, doch. Aber das, das müssen wir letztendlich machen. Das geht gar nicht anders. Also ich. Ja, werde, wenn, wenn müssen wir einladen, glaube ich langsam. Ich werde das Gespräch von heute oder das, was jetzt hier gesprochen wurde, auch mitnehmen. Äh, Samstag treffen wir uns ja, Vorstand äh, und Vorstand. Und äh, dann versuchen wir da mal irgendwie drüber zu reden. Fitz, ich hätte eine Bitte mal. Du bist Landesvorsitzender. Hast du eine Meinung, die du hier auch äußerst? Mal, also, Mich würde deine persönliche Meinung einfach mal interessieren. Äh, kommt die wieder auf irgendeine äh Nein, nicht von mir. Wir, wir zeichnen auf und ich will das auch nicht vernichten eigentlich. Lässt, eine, eine ich finde, finde das äh, einigermaßen unglücklich, wie es wie es da im Moment läuft und äh, ich werde das auf jeden Fall auch äh, mit Joachim und mit der Moni ansprechen am Samstag. Das ist das Statement Punkt. Also ich finde die Tweets, so wie sie jetzt gerade so über Twitter laufen, die finde ich bezeichnet eigentlich für die für den Diskussionsstil und Stand beziehungsweise den Standpunkt einiger Fraktionsmitglieder. Ähm, jetzt mal Beispiele? Ja. Daniel Schwert schreibt: Oh, wir müssen unsere parlamentarische Arbeit vor Arbeitsbeginn mit der AGÖA abstimmen. Was man so unter parlamentarische Arbeit versteht? Also ist irgendwie auch ist auf einem für mich auf einem auf einem Niveau bzw. Verständnislevel, wo ich so tief kann ich gar nicht ansetzen, dass ich da jetzt noch diskutieren möchte. <lacht> Also Ich finde es hochinteressant, was hier abgeht. Also sowohl in der Fraktion als auch jetzt gerade hier in diesem Raum. Es ist für mich eigentlich ein Zeichen, dass die ähm, Fraktion keine Ahnung hat, wie sie mit den Menschen, die sie gewählt haben, umgehen soll. Und die AGÖA keine Ahnung von der Psychologie der Macht hat. Denn, Doch, äh, das stimmt nicht. Also das, nee, das, das stimmt lang, nicht. Lang, ich möchte ganz kurz noch mal äh, ausführen. Ähm, solche Tweets. zeigen einerseits eine, eine sehr große Unsicherheit und äh, sie zeigen ein eine große ähm, ein großes Wollen, dass sie geliebt werden. Andererseits haben sie aber keine Ahnung. Unsere Aufgabe muss es sein, dass also sie haben keine Ahnung, wie sie geliebt werden können. Das ist nicht eigentlich Arbeit der ÖA, sondern es ist Arbeit der der Marketingabteilung einer Fraktion, dass sie den Fraktionsmitgliedern den Arsch aufreißt und ihnen sagt, womit sie Ihre Freunde, ihre Parteifreunde, die Leute, die sich für sie krumm legen, auf ihre Seite kriegen und andererseits natürlich dann so die Öffentlichkeitsarbeit einfach ähm, stolz drauf ist, für diese Leute arbeiten zu dürfen. Das ist, äh, das ist, das ist in dieser Stunde, wo ich jetzt zugehört habe, die meiste Zeit ganz deutlich geworden, dass es da unglaubliche Diskrepanzen gibt und wovon anscheinend keine Seite, von keiner der beiden Seiten, eine Ahnung hat. Das Problem, jetzt, jetzt ist, dass, mich tot. das Problem ist doch einfach, es hat bisher seit Monaten jede Menge Angebote gegeben, wie mir, wir von der Parteiseite AGÖA und auch Fraktionen und Landtag und Vorstand entsprechend vernünftig zusammenarbeiten können. Und das ist bisher... Aus Gründen nicht, hat es nicht stattgefunden. Und das ist mittlerweile schon eine Geschichte, wo man sich wirklich fragen muss, äh, wie kann das sein in einer Partei, die auch so gut funktioniert, wie sie in NRW funktioniert, dass diese Verbindung nicht zustande kommt. Da muss man sich wirklich fragen, wer sitzt da und verhindert diese Dinge? Warum werden diese Dinge verhindert, wenn doch so viel Herzblut, so viel Energie, so viel wirklich... Arbeit reingesteckt wird auf beiden Seiten und äh, man findet nicht zueinander. Das finde ich wirklich eine Sache, die muss man mal ganz konsequent wirklich hinterfragen. Und ich hoffe, dass der Fitz das am Wochenende macht, weil da muss der Knoten durchschlagen werden und der Einzige, der immer hier sitzt, ist der Dave, der die Dinge verpasst, gekriegt, verpasst kriegt und die anderen twittern drum drumherum. Was soll der Quatsch? Das muss ich ehrlich sagen. Dann muss ich ehrlich sagen, da bin ich völlig enttäuscht drüber. Also es ist nicht nur der, der Kai, es ist nicht nur der Kai, es ist auch der ähm, Oliver, äh, den ich Ich auch gerne mal in Schutz nehmen möchte, weil er sich auch bemüht. Und der Daniel Düngel auch. Also wie gesagt, ich habe heute mit dem Daniel sehr lange telefoniert. Und äh, also der Michel, der Kai, der Oliver, das, die waren ja ähm, äh, auch in der Öffentlichkeitsarbeit vorher schon. Ähm, bemühen sich zumindest, wenn es zeitlich irgendwie passt, hier reinzukommen. Und wenn das nicht funktioniert, telefoniert man mal oder tauscht E-Mails aus oder ähnliches. Also das, ich will da ja jetzt auch nicht alle bei einem Kamm scheren. Ähm, das Problem ist einfach wirklich bei einigen anderen. Ich will sie jetzt auch nicht alle beim Namen nennen. Äh, das, das fängt schon damit an. Das äh, wurde heute ganz kurz angesprochen. Also dieses Treffen zum Beispiel... AGB sprich, oder Presseteam und äh, Fraktion, da wurde ernsthaft in der Fraktion diskutiert und empfohlen, das Ding auch nicht öffentlich zu machen. Da habe ich heute auch nur gesagt, ich sage, wenn ihr das nicht öffentlich macht, komme ich nicht, da habe ich keinen Bock drauf. Aber das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, dass den Leuten, oder da, ich weiß nicht, ob das Problem ist, dass da Fehler entstehen und man weist auf Fehler hin und weist darauf hin, dass es anders besser geht. Ähm, ich weiß es nicht. Oder ob einige kritikresistent sind oder ähm, wirklich denken, ich bin jetzt gewählt, also bin ich der König. Ich, das kann ich nicht beurteilen bei den bei einzelnen Personen. Ihr habt, wir haben Politiker, wir haben Menschen gewählt, die keine politische Erfahrung haben, die keine Erfahrung im, im, Kompro, im in der, in, in Kompromiss haben, Haben, die keine Erfahrung in der Diplomatie haben, sondern die jetzt, wie du es gerade gesagt hast, Achim, die jetzt an Punkt zwei oder drei denken: meine Güte, ich vertrete jetzt 18 Millionen Deutsche. Ich bin etwas Besonderes. Und das. Haben sie nicht gelernt, dass sie eben äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten müssen? Das haben sie nicht durch äh, Basisparteiarbeit gelernt in den drei vier Jahren vielleicht vorher, sondern äh, sie sind jetzt in einer Position, in denen sie, äh, in dem nicht alle, sondern manche vielleicht ein bisschen einen Überflieger haben. Und äh, das ist eigentlich die Aufgabe auch, eine der Aufgaben, sie mal ein bisschen runterzuholen. Also ich möchte jetzt hier auch keine Tiefenpsychologie betreiben. Ich möchte jetzt hier auch keine Tiefpsychologie betreiben. Für mich ist es eigentlich ziemlich simpel und reduzierbar auf folgende Punkte: Wir sind eine Partei, die sich Transparenz auf die Fahnen geschrieben hat und bei einem simplen, simplen politischen Thema, bei dem der die Richtung des landesverbands durch den Landesverband eigentlich klar ist, wird aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, hinter verschlossenen Türen irgendwas ausgeheckt. Äh, was ähnlich in die Richtung geht wie die Anzeige, so nach dem Motto: Man will hier irgendwie. Sorry? man will hier politik spielen das gefühl habe ich manchmal ich habe manchmal das gefühl die sitzen da und spielen risiko also nicht dass sie politik machen und reden und diskutieren und kompromisse erarbeiten sondern dass es darum geht anderen eins auszumischen wenn man sich die ein oder andere kleine anfrage anschaut das hat auch eher verhörähnlichen Charakter und weniger Aufklärenden, wenn ich ehrlich bin. Hinzu kommt, dass bei vielen kleinen Anfragen, wenn die Antworten kommen, äh, mit den Ergebnissen nicht mehr weiter gearbeitet wird. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Also ich habe es bei vielen kleinen Anfragen gesehen, da kommt dann die Antwort. Äh, dann wird vielleicht mal eine Pressemitteilung dazu geschrieben, aber das ist auch eher selten. Äh, aber es wird nicht weiter in der Öffentlichkeit damit gearbeitet oder diskutiert. Und ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie, äh, dass da jeder so, ja, auf irgendwie so einen psychologischen Prüfstand gestellt wird. Ich will einfach nur, äh, ich habe keinen Bock, Parteipolitik zu machen, wenn ich weiß, dass in dem Moment, wo wir die Chance haben, Dinge umzusetzen, die Fraktionen oder einzelne Mitglieder der Fraktion alles wieder umschmeißen. Habt ihr Interesse da, dazu zu hören, von jemandem, der zur Fraktion gehört? Ja, Daniel da ist, ist da und da sollte das. man ihn jetzt mal zu Wort kommen lassen. Also, Art 1. Wir machen in der Fraktion keine. programmatische Arbeit. Und wie er auf die Idee kommt, wir könnten jetzt eine eigene programmatische Arbeit in der Fraktion machen kommen, das, das finde ich zum Kotzen. Das entsetzt mich, dass ihr das unterstellt, wenn wir eine Sitzung machen, die aus welchen Gründen auch immer einen nicht öffentlichen Teil beinhaltet, dass wir dann hinter verschlossenen Türen irgendeinen Scheiß machen, der mit dem Landesverband nichts zu tun hat. Das ist absurd. Das ist echt absurd. Ich greife es abstreiten, dass es das so wird? Nee, ich, was, was lese ich denn da hier richtig? und so ein Scheiß. Was soll denn der Mist? Was meinst du, was wir den ganzen Tag machen? Dass wir da jetzt hier sitzen zu zu Leuten zusammen, äh, zehn Stunden und äh, uns überlegen, wie wir den Landesvorstand, wie wir den Landesverband eins auswischen können oder so. Was soll denn der Dreck? Daniel, also da habe ich echt keinen Bock drauf. Daniel, Daniel, Daniel, ey, ey, nein, ich bin jetzt echt aufgeregt, weil nein, die ganze Zeit kommt irgendwie so ein Scheiß hier. Ne, und ihr habt gewollt, dass ich herkomme. Ich bin jetzt da. Ich bin stocksauer darauf. Wir reißen uns alle den Arsch auf, um eure Politik im Land umzusetzen und auch im, im Parlament. Und was kommt dann? als ein Politiker und reagiere auf unsere Kritik in einer diplomatischen, souveränen Art und Weise und nicht auf eine ich-bin-beleidigt Art und Weise. Bitte. Bitte. Die souveräne Art und Weise kann ich dir genau sagen. Ich bin nämlich beleidigt. Das liegt nämlich daran, dass man hier unterstellt, wir würden einen Richtungswechsel machen oder sowas. Also ich so, sage, was, was Kai heute erzählt hat, was Wer er weiß nicht, was Daniel hat. erzählt hat, weil er kam ja erst später dazu. Das müssen wir, müssen wir ihm jetzt mal kurz das sagen. An, in dieser nicht öffentliche Fraktionssitzung, was da passiert ist, Das hat uns keine könnt heute berichtet. Könnt ihr, könnt, ihr, könnt ihr euch alle bitte abregen? Also, Daniel. Nein, ich, ich, bin, ich kann bin nicht abregen. Ihr habt gewollt, dass ich herkomme, dann gehe ich vielleicht besser. Nein, Daniel, nein, bleib, Ich bin bleib, sauer und bleib, bleib, ich bin beleidigt und ich finde es eine Unverschämtheit, wie mit den Leuten umgegangen wird, die sich den Arsch aufreißen. Daniel, Daniel das du ich auch, mal ganz zu. in aller Deutlichkeit. Hör doch einfach mal zu. Also. Äh, ich weiß nur irgendwas von wegen Richtungswechsel. Ich krieg zu viel. Pass auf, Fakt ist, äh, die AGUA äh, hat Bescheid gewusst über diesen Antrag, der da heute gelaufen ist. So. In der Situation bin ich hier rein und habe das bestätigt, weil das ist so gelaufen und der Inhalt dieses Antrages, das habe ich auch gerade dargelegt, äh, ist nicht das, ich weiß jetzt nicht, ob der Inhalt hier überhaupt jedem bekannt ist, äh, ist aus meiner Sicht auch nicht das, was wir wollen. Von daher, ähm, Vielleicht bin ich da mit Mitschuld dran an diesem Wort Richtungswechsel. Okay, ähm, Ich würde aber, würd aber viel lieber darüber reden, äh, dass das tatsächlich äh, aus meiner Sicht auch wieder scheiße war heute. Wir haben tatsächlich endlich wieder mal über Politik geredet und wir machen es dann wieder nicht öffentlich. Das muss ich mir selber auch auf die Fahne schreiben. Da habe ich nicht interveniert. Da hat auch der Daniel nicht interveniert. Es hat niemand interveniert. Wir haben es einfach diskutiert und am Ende abgestimmt. Da gibt's auch einen Grund für. Das weißt du auch. Das ist syntaktische Überlegungen, ja. Das, das sind, sind taktische Überlegungen, ja. die teilst du nicht. Aber das ist ja wohl nicht der Grund, die Entscheidung von, weiß ich nicht, wie viele Leuten, die die getroffen haben, genau diese Entscheidung zu machen, hier auf die Art und Weise äh, zu diskreditieren. Als wäre das irgendwie was, was Sinistres, warum wir das machen. Das, eine, Fra Daniel das, das Schwert, ich habe eine Frage. Daniel Schwert, ich habe eine Frage. Ist das der Politikstil 2.0, den wir versprochen mhm. haben? einem Spindel, äh, ein besteht, die Leute anzukacken, die sich den Arsch aufreißen, dann verzichte ich auf diesen Politikstil 2.0. Hammer, was soll ich so so so so so so Eine auf den anderen, bitte. Sorry. doch bei Gründe irgendwas zu tun? Muss das immer direkt alles in Frage gestellt werden und als Richtungswechsel dargestellt werden und so? Mein Gott. Also das, ich, ich, das, dieses, dieses Misstrauen ist echt furchtbar. Also haben Sie doch Anlass gegeben, uns zu misstrauen? Oder haben wir Ja, was, ja, was, ich glaub, was, auch, woher das kommt. kommt. Seit Monaten gebt ihr uns einen Anlass, nach dem nächsten euch zu misstrauen. Ja, okay, gut. Aber dann frag ja. mich nicht. Dann frag mich nicht, warum ich hier jetzt sitze und, und mir das anhöre. Du musst es nicht, wenn du nur pumpen und renten willst, musst du es nicht. Das ist dein Achim, mit dem Pumpen hast du angefangen, hier, Richtungswechsel, was soll nee, der Scheiß? Das ist, ist einfach nicht wahr. Nee, es ist nicht wahr, dass Achim damit angefangen hat. Du hast, oh, angefangen hat mit, mit, angefangen? Du hast das, hier angefangen so toll, mit, du hast angefangen mit, also ist richtig, die aggressive, offensive Art der Verteidigung. Also lass das doch ich, mal ich, ich, einfach ich mir das ruhig, so ruhig, dich ich mir das so bitte. An. Ich habe mit diesem Scheiß Antrag auch nichts zu tun, aber ich bin der Einzige, der hier ist und ich darf mich jetzt dafür rechtfertigen. Das ist mir doch so egal, das Thema. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, aber ich habe keinen Bock, dass es immer heißt, wir würden, weiß was, machen und Richtungswechsel hier hinter irgendwelchen verschlossenen Türen. Ihr wart ja schließlich nicht da, ihr wisst ja gar nicht, worum es gegangen ist. Es ja wäre doch toll, wenn du jetzt wenn du jetzt uns sagen würdest, du warst jetzt nicht dafür, was sind die Argumente dafür, was sind deine Argumente dagegen, damit wir einfach ein bisschen mehr wissen als vorher. Das ist eine strategische Überlegung. Das hat mit, mit parlamentarischer Strategie zu tun. Das wird euch nichts weiterhelfen, das, das kann ich euch jetzt auch nicht weiter sagen. Also, Daniel, das war vor heute eigentlich. Daniel das, der Richtungswechsel, das war Polemik. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das war Polemik. Aber die Polemik, die, das ist das, was mich so ankotzt. Ja, ja, warum aber, unterstellt da, man da, uns denn sowas? Daniel, Daniel. mal Was haben wir denn getan, dass <lacht> <Hallo>. man uns sowas <lacht> unterstellt? Um, Lass uns mal das große Fragezeichen. Daniel, du hast jetzt die Möglichkeit, uns das große Fragezeichen aus dem Gesicht zu nehmen. Ja? Wie ich das mitbekommen habe, ist die Art und Weise, wie diese Entscheidung getroffen wurde, für uns als äh, Piratenpartei nicht nachvollziehbar. Du sagst, es ist eine strategische Entscheidung. Ähm, vielleicht kannst du das noch ein bisschen elaborieren, was äh, in dem Fall Strategie bedeutet. Das, das, und vielleicht ruhig. Bitte ruhig. Okay, ich versuche es. Thank <laughs> Ein, der parlamentarische Betrieb läuft nach einer gewissen Dramaturgie. Die Reden, die im Parlament gehalten werden, sind aufeinander gestaffelt. Es gibt nicht Rede und Widerrede, sondern man hat feste Zeitslots. Als kleinste Oppositionspartei sind wir in der Regel als Letzte am Reden. Das heißt, wenn du eine Dramaturgie einer Rede vorbereitest, dann bedeutet das, wenn die Rede in Gänze bekannt ist zu einer gewissen Zeit, dass dein, dein politischer Ansprechpartner, ich will jetzt nicht von den Inhalt deiner Rede kennt, bevor du sie gehalten hast. Das heißt, er kann dir komplett den Wind aus den Segeln nehmen und die Rede komplett entkräften, bevor du sie gehalten hast. Das ist eine Situation. in der man nicht gerne redet. Ähnliche Situationen hat man, wenn man Anträge stellt. Wenn du einen Antrag vorbereitest, der zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eingereicht werden soll und der wird in seiner gesamten Formulierung vorher bekannt, dann hat die politische Gegenseite die Möglichkeit, einen gleichlaufenden Antrag einzustellen. Und wenn du dir überlegst, einen Antrag aus ganz bestimmten Gründen in ganz bestimmte Teile aufzuteilen aus strategischen Gründen, dann ist das auch eine Information, die dein politischer Kontrahent nicht unbedingt haben muss, bevor du sie durchführst. Das ist der Grund für nicht-öffentliche Teile. Das geht aber nicht darum, dass wir inhaltlich abklopfen wollen, ob wir jetzt dafür oder dagegen sind in einem einzelnen Fall. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Das wäre programmatische Arbeit, die leisten wir nicht. Das ist parlamentarische Arbeit, die wir leisten. Und da ist es in manchen Punkten eben einfach unerlässlich, diese, diese, diese strategischen Punkte nicht öffentlich zu besprechen. Was kann jetzt Besseres passieren, als wenn wir einen Antrag öffentlich machen, der von jemand anderen dann abgekupfert eingebracht wird und wir können beweisen, dass er vorher von uns gestellt worden ist. Das ist das Beste, was uns passieren können im Sinne von Copy und Paste als Basis unserer Piratenarbeit. Ich Antrag. Das, das gerade direkt beantworten. Das der hat auch damit zu tun, wie man Anträge zusammenstellt und verschiedene Punkte von Anträgen gemeinsam oder auseinanderstellt, nämlich wenn die Gegenseite dann unter Umständen einen einzelnen Teil herauslöst und mit einem anderen verknüpft oder so, dann ist das sehr wohl ein Problem. Das ist, das kann schon, das hat schon seinen Grund so. Und da steckt überhaupt nichts Inhaltliches hinter, sondern das ist tatsächlich parlamentarische Arbeit und die müssen wir leisten können. Und da gehört eben auch tatsächlich dazu, dass man sich in, in der Fraktion zusammensetzt. Ich weiß, dass Kai und der andere Daniel da in diesem Punkt auch schon andere Meinungen haben als ich. Aber weiß Gott, wir, dafür wird sowas abgestimmt und dann entsteht eine entsprechende Meinung. Und da da da da da müsst ihr nicht unterstellen, wir würden da ja weiß was tun dann in der Zeit. Ne? Ich, wenn ich dann was von einem Richtungswechsel lese, dann fühle ich mich halt furchtbar angepisst. Ist auch der Grund, warum ich eigentlich gar nicht hier in diese Sitzung kommen wollte. Ja, Hallo, mal, mal, mal eben ganz kurz. Ich habe eine Bitte, weil die, die Runde ist sehr groß geworden. Das Thema ist sehr hitzig. Ich habe keinen Bock, hier adminrechte.de oder von Atmenrechten Gebrauch zu machen. Könnt ihr links ganz kurz Wortmeldungen reinschreiben, wenn ihr was zu sagen habt? Und ich habe einfach die Bitte an alle: lest, wer in welcher Reihenfolge dran ist und haltet euch selbst daran. dran. Ich denke, wir sind alle dreimal sieben gewesen. Danke. Du meinst ins Pad oder, oder ein also Channel? Links im Channel einfach. Welcome back, Tobi. Und jetzt ist Schreibreform dran: der hat sich nämlich eben schon mal irgendwann äh, gemeldet. Ja, so, hallo zusammen. Also, es ist ein bisschen anstrengend, wenn ihr alle durcheinander redet. Ich habe kurz eine Frage. Der Daniel, also ein Nerd, hat gerade gesagt, ähm, was man denn jetzt weiß und was man nicht weiß und was bekannt ist und was nicht bekannt ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, was ihr jetzt wisst, was in der geschlossenen Sitzung ja. heute gelaufen ist, was ihr nicht wisst und was ihr vermutet. Könnt ihr mich da einmal auf euren Informationsstand bringen, bitte? Ja, kann ich machen. Ich habe heute, das ist jetzt auch bekannt mittlerweile, mit Daniel Dün telefoniert, weil wir schon länger geplant eine PM zu dem Thema Nichtraucherschutz machen wollten, basierend auf unserem Positionspapier und basierend auf dem, was morgen in der Anhörung von vorbereiteten Mitgliedern der Piratenpartei gesagt wird. weil heute auf der 20 Piratenliste diskutiert wurde darüber, ob und wenn ja, wer morgen an der Ausschusssitzung überhaupt teilnimmt. Das ist zumindest für Außenstehende so aussah, als ob es für den einen oder anderen überraschend war. Ähm, äh, habe ich dann mit Daniel telefoniert und Daniel hat mir dann mitgeteilt, Achtung, da sind noch ein paar Dinge passiert. Nummer eins, wir haben äh, einen SPD-Antrag geklaut, ich sag's es jetzt mal sehr flapsig, der von irgendeinem Bezirksverband kommt und am Wochenende wahrscheinlich auf dem Parteitag der SPD zur Abstimmung gestellt wird. Den haben wir leicht verändert und äh, heute als Änderungsantrag eingereicht. Das Ganze ist in einer nicht-öffentlichen Sitzung passiert und eigentlich war ich dagegen, aber irgendwie ist das Ganze wieder aus dem Ruder gelaufen. Und dann haben wir eine halbe Stunde über Parteiideale und Ziele und was wir anders machen wollen, gesprochen. Ich habe Daniel auch zweimal aus seinem eigenen Blog zitiert und er hat mir dann am Ende Recht gegeben. Und das habe ich, ich habe ihm auch gesagt, sorry, tut mir leid, aber irgendwo ist jetzt hier ein Punkt erreicht, wo ich keinen Bock mehr habe, diesen ganzen in -ins intransparenten Scheiß zu machen, unabhängig davon jetzt, wie das möglicherweise auf die Öffentlichkeit wirkt, wenn man einen Antrag einer anderen Partei, ohne mit denen zu sprechen, klaut, mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, und den dann als eigenen einreicht. Und ich werde es heute einfach mal thematisieren in der ÖA, weil ich das Problem habe, dass ich das Gefühl habe, dass Parteipolitik nicht mehr viel mit Fraktionspolitik zu tun hat. Das war die Zusammenfassung und Kai kann mich da gerne korrigieren, wenn ich das jetzt in der Zusammenfassung äh, irgendwie verkürzt oder falsch wiedergegeben habe. Okay, das war das, was ich ungefähr noch dazu sagen wollte. Entschuldigung, dass ich hier reingrätsche. Ähm, äh, in der Tat, der äh, der Antrag selber, äh, das haben wir hinterher noch diskutiert, weil ich, wie gesagt, nicht einverstanden war mit, mit diesem Antrag. Ähm, haben wir das auch mit Nico Michaelis äh, äh, noch mal diskutiert, der diesen Antrag gemacht hat. Der Antrag ist... Äh, Sehr ähnlich dem der der SPD, den die auf den Parteitag einbringen werden und äh, eben nicht deckungsgleich, aber es ist halt quasi, äh, ja, so ein, so, ein, so ein, ich weiß nicht, ich nenne es halt einfach mal einen Trollantrag, weil äh, letztendlich äh, haben wir den, äh, aus, äh, den Antrag aus deren Agenda und äh, bringen den jetzt ein. Ähm, ja, und meine Kritik daran ist nach wie vor, dass ich dem weder inhaltlich noch taktisch zustimme dem Ganzen. Ich muss, äh, muss da jetzt auch nochmal ergänzen, ich danke Daniel Schwert jetzt nochmal ausdrücklich, und das meine ich wirklich so, dafür, dass du deine Sicht der Dinge dargestellt hast, aber für mich ergibt sich da jetzt noch ein größerer Widerspruch, als ich den vorher hatte, weil du hast das jetzt alles auf Reden bezogen Ähm, und auf Anträge. Ähm, das ist, dieser Antrag der SPD ist ja noch nicht mal auf dem Parteitag der SPD verabschiedet worden. Deswegen erschließe ich mir jetzt nicht so ganz, warum das alles so klammheimlich passieren musste. Also da ja offensichtlich schon diskutiert worden über den Inhalt ist, was ich jetzt als, als einen Vertraulichkeitsbruch empfinde, weil ja nicht öffentliche Sitzungen beantragt worden ist, stattgefunden hat und auch mehrheitlich ein entsprechender Beschluss gemacht worden ist, äh, finde ich das sehr bedenklich. Denn ich habe natürlich nicht auf diesen konkreten Fall eingehen wollen, um den eben nicht bloß Äh, die Sache mit der Rede, das haben wir durchaus auch schon diskutiert. Das war eine ganz ähnliche Situation. Ähm, und ich muss sagen, ich verstehe aber nicht, wie du dann dazu kommst, einen Richtungswechsel irgendwie in die, in die, in die, Richtung, in die Welt rumdraus zu pusten und so. Und nein, ich habe weder diesen Antrag gestellt, noch habe ich ihn unterstützt, aber er hat stattgefunden und ich kann die Motive verstehen, warum das nicht öffentlich diskutiert worden ist. Wenn ihr das anders seht, äh, sorry, äh, dann macht eben das Fass auf oder so, aber auch da ist das so, das hat in der Fraktion so stattgefunden. Das ist auch Eine mehrheitliche Entschluss und er ist so gewesen. Ähm, wenn ihr wollt, dass in Zukunft mit der Fraktion zusammengearbeitet wird, dann, äh, okay, wir machen die parlamentarische Arbeit, aber die müssen wir dann auch machen dürfen. Also, also ich, ich glaube, glaub, ich, glaub, ich bin ich jetzt sagen, auch dran, wenn ich das so sagen darf. Ich will nur einmal kurz in Richtung, sorry Tobi, ähm, das hat einfach damit zu tun, dass wir uns sehr klar positioniert haben, dass wir nämlich das bestehende Gesetz befürworten und das neue Gesetz ablehnen. Das ist die, der Standpunkt der Partei, des Landesverbands. Der Antrag beinhaltet drei butterweiche Änderungen des Antrags der Grünen. Also im Prinzip, für mich ist es ein Richtungswechsel. Und das hat der Kai direkt oder indirekt, er mag mich jetzt wieder korrigieren, auch bestätigt. Das, das wollte ich nur dazu sagen. Und äh, ergänzen. <lacht> Ich weiß auch, da bin ich auch vorgewarnt worden, wenn das dann irgendwann zur zweiten Lesung und zur Abstimmung kommt im Parlament, dass ihr nicht als Fraktion geschlossen abstimmen werdet, sondern dass sich da wieder Einzelne für den Antrag der Grünen oder meinetwegen auch einen leicht geänderten Antrag aussprechen werden. Also Hintergrund ist der folgende: Wir werden diesen, wir können diesen Antrag, ja, diesen Änderungsantrag zustimmen und dem Gesetz das Gesetz trotzdem ablehnen. Verstehst du, was ich meine? Das ist parlamentarische Arbeit, dass wir sagen: Wir setzen unsere Akzente, indem wir sagen, diese Punkte, die da abgestimmt werden, entsprechen unserer Position. Nämlich genau diesen Änderungsantrag. Aber das Gesetz trotzdem als solches, als Verschärfung lehnen wir ab. Genau das können wir tun. Und das werden wir auch tun. Und da verstehe ich nicht, wo daran der Richtungswechsel steht. Nur weil wir sagen, wir können an der Stelle eben tatsächlich einen Akzent setzen, dann tun wir das. Jetzt ist der Tobias dran. Also äh, erst nochmal eine Frage, bevor ich dann weiterspreche. Äh, gibt es bei diesem Antrag von der SPD, gibt es dann Abweichungen von dem, was auf dem Landesparteitag im Positionspapier abgestimmt worden ist oder nicht? Ist das deckungsgleich mit dem, was die Basis abgestimmt hat oder kommt da was anderes bei raus? Es ist nicht keine vollständige Umsetzung, aber die drei Punkte, die da drin sind, sind deckungsgleich mit unserer Beschlusslage. Gut, dann habe ich da jetzt gleich ein kleines Verständnisproblem. Aber das Entscheidende, was mich heute unglaublich aufregt, das hat mich bei der Steuer-CD-Geschichte schon aufgeregt, dass es erstens da so gelaufen ist, dass es eine nicht-öffentliche Sitzung gab, es im Nachhinein hieß, es ist ein bisschen blöd gelaufen und es machte auch den Eindruck, dass äh, damit greife ich dich nicht jetzt persönlich an, ich kann das gar nicht nachvollziehen, wer dafür verantwortlich ist, äh, dass es dann aber nach außen auch noch so verkauft worden ist, als wenn die beiden Strafanzeigensteller dafür verantwortlich wären für diesen nicht-öffentlichen Kram. Und jetzt wird mir wieder erzählt, als Basis, dass ich ja, Strategien sind strategische Hintergründe und deswegen wurde beschlossen, dass es nicht öffentlich ist und ich habe das Gefühl, das wird zur Regelmäßigkeit und das widerspricht und da interessiert mich die Strategie wirklich ein Scheißdreck. Das ist nicht, genau das nicht, was wir, was wir haben wollten und ich glaube auch ganz klar, dass diejenigen, die dafür einstehen, dass ständig irgendwelche Strategien angeführt werden, die nicht öffentlich sind, die wären nicht gewählt worden, wenn sie gesagt hätten, wir wollen das haben. Aber ich meine, wie man parlamentarische Arbeit macht oder so, das ist doch ein Punkt, den, den wir letztlich entscheiden müssen. Also, die, die, die wenn du sagst, das kann man anders machen, und ich meine, da, also Daniel und Kai sehen das anders, ich sehe das normalerweise auch anders, bin ja auch jemand, der normalerweise auf Öffentlichkeit pocht, aber das ist eine grundsätzliche Entscheidung, und grundsätzlich heißt, es gibt Ausnahmen, die müssen begründet sein. Was sind sie in diesem Fall? Aber wir können die doch nicht, hallo äh, in, in dem Moment schon begründen, in dem sie durchgeführt werden, dann wird es halt einfach ab Absurdum geführt. Ich, ich frage mich, wo denn dann da das Vertrauen ist, wenn wir einen solchen Grund haben, dass wir den dann ausführen und durchführen. Vertrauen ist eine Sache, die muss man sich verdienen. Und da hat die Fraktion sich bis jetzt noch nicht mit Ruhm bekleckert gegenüber der Basis in den letzten paar Monaten. Es passieren permanent solche Dinge, äh, dass aus Gründen, um einem, wie gesagt, Spin, den richtigen Drive zu verleihen, äh, die Sitzungen nicht öffentlich gemacht werden. Es wird Arbeitszeit Omas mass verschwendet, ohne dass ich darauf jetzt wieder großflächig eingehen will. Also das müssen wir jetzt es wird wir wenig vorwärmen. produktiv also, gemacht. So ich bin derjenige, der es tut. Wunderbar. Also dann wende dich bitte an die Leute, die das machen. Ja, ja, das braucht ihr... nie auf. Und ich sage nur, wenn ihr... So, ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich gehe jetzt. Auf wiedersehen. Verleidet den jetzt Management, ich bin einfach der falsche Ansprechpartner dafür. Mein Gott, ich bin derjenige, der auf Transparenz auch achtet, aber es gibt Gründe. Und wenn man die Gründe jedes Mal, ich rechtfertige mich für was, was ich überhaupt nicht gemacht habe, das ist echt die Härte. Und ich verschwende die ganze Arbeitszeit. Und ich bin derjenige, der nicht kommuniziert. Mit, ich sitze hier und spreche mit euch. Überlegt mal, wer nicht da ist. Also Kinder, das ja dann uns äh, doch nicht mit so einer mit so einer mit so einer negativen Note weggehen. Dann, also, aber dann hört doch als, auf, wäre Nein, wäre das wäre so eine furchtbar Richtung tolle geht. Sache, dass du uns mal Rede und Antwort stehst im AGUA. Ich meine, wir arbeiten doch zusammen, oder? Sollten nee, wir zusammenarbeiten? Natürlich ist es toll, nicht. dass du da bist. Natürlich wenn ist es schön, die, dass du da, die, da, die, da, die, da bist. Wenn die, wenn die AGUA äh, regelmäßig irgendwie einen so ankackt von der Seite, dann finde ich das nicht sehr konstruktiv. Und das passiert mir leider. Daniel, ich, ich finde es toll, dass du hier bist, aber weder Du bist doch immer ganz zerhackt. Achim, du bist wieder total geleckt, das hört sich nicht. Dann ist es ist super, dass du der hier Stil. bist ja, und dass wir auch miteinander Gut. reden können. Ja, das hätte aber, ich natürlich aber, auch anders gewusst. Ich bin aufgebracht und ich habe aber auch meinen Grund dazu. Ich finde super, dass man ja, äh, sich dagegen verwehrt, dass eine Person die Fraktion ist und gleichzeitig ähm, die AGÖA antakt, äh, dass die AGÖA bla bla, weil eine Person etwas macht. Okay, dann ist es der Pressesprecher. Äh, du hast eben Probleme, die Leute überhaupt auseinanderzuhalten. Da. Wen habe ich nicht auseinandergehalten? Äh, zum Beispiel hast du gerade eben äh, eine Person unterbrochen ähm, und behauptet, äh, dass die etwas gesagt hätte, was sie gar nicht gesagt hat. Aber ähm, es macht, macht wenig Sinn, mit dir darüber zu sprechen, äh, weil du scheinbar auch nicht mehr richtig zuhören kannst. Ja, ich habe das eigentlich auch schon angekündigt, dass ich besser gar nicht komme, aber ich bin darum gebeten worden, deswegen bin ich da. Von wem? Weil ich zufälligerweise, äh, Schreibreform, weil ich zufälligerweise, äh, das angesicht, ich hätte es besser gar nicht gemacht, mein Gott. Warum denn nicht? Was ist jetzt das, was ist jetzt dein Problem, Daniel? Weil diese Richtungswechselkacke, die ich da lese, das unterstellt ja quasi, als würden wir einfach Beschlüsse der Partei ignorieren in dem, was wir tun. Und das ist nicht der Fall. Das, das, das nervt mich wahnsinnig, ne? Also Daniel, tut ja, mir leid, Daniel, Daniel zu, also also, Klaus, die leid. Klaus äh, zu Daniel, tut mir leid. leid, aber sowohl der Kai als auch der Nixus, als auch einige andere, als auch ich, haben festgestellt, dass dieser Antrag nichts mit unserem Positionspapier zu tun hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich sinnvoll ist. ist, da immer noch davon zu stehen, dass der im Sinne unseres Positionspapiers war, der Antrag, inhaltlich. Ist der nicht. Definitiv nicht. Und ich wette mit dir um einen Monatssalär von dir und von mir, wenn du 100 Leute fragst, werden 90 Leute sagen, er ist es nicht. Das heißt, wenn das Gesetz so durchgeht, also das Änderungsgesetz, wir reden hier von einem Änderungsgesetz, wenn das so durchgeht, dann wäre das im Parteisinne. Nein. Ja, also, wir machen eine Änderung dazu. Du tust so, als ob dieser Änderungsantrag dem Positionspapier entspricht. Das tut er nicht. Das, das tut er sehr wohl. Nein. Das, also, um das nochmal zu sagen, das ist ein Änderungsantrag zu einem Gesetz, welches sich jetzt in der Beratung für befindet. Wir verschärfen doch nicht das bestehende Gesetz, sondern versuchen die Verschärfung, die im Raum steht, abzuschwächen. Also das, das, ist das, ist aber, das ist aber nicht das, was unser Positionspapier aussagt. Unser Positionspapier sagt aus, dass wir das bestehende Gesetz für ausreichend halten und den neuen Vorschlag der Grünen ablehnen. Punkt. Das werden wir auch tun. Wir werden das Wenn Gesetz ablehnen. Wir werden das Gesetz ablehnen. Also zumindest diejenigen, die sich an die Parteitagsbeschlüsse halten wollen. Und da gehöre ich zu. Wir werden das Gesetz ablehnen. Die, die das nicht tun in der Fraktion, fragt die selbst. Ich werde das Gesetz ablehnen. Und dieses, dieser Änderungsantrag, um den es geht, den, den, den wir jetzt gerade machen, der ist, die, ist, der, ist der Versuch, unsere piratigen Positionen in das jetzt gerade in Verschärfung befindliche Gesetz ein. zu bringen. That's the point. Und wenn ihr meint, das wäre eine Abweichung von unserem Programm, also sorry, dann weiß ich auch nicht, was ich dann noch machen soll. Also, also ich, äh, ich, möchte bitte, ich möchte bitte kurz meine Meinung dazu auch darlegen. Also, das mit dem Richtungswechsel nochmal, das war Polemik. Ähm, letztlich äh, haben wir hier einen Antrag vorliegen, der äh, zum, Gesetz, äh, zum Gesetzentwurf der Grünen äh, als Änderungsantrag kommt, der an einigen Stellen äh, Dinge, äh, ja, anders regelt beziehungsweise Ausnahmen schafft. In unserem Positionspapier steht die einzige Position, die wirklich jetzt äh, eine solche Ausnahme äh, von, von unserer Seite gestellt rechtfertigen würde, die E-Zigarette, alles andere ist nicht erwähnt. Ähm, wir stürzen uns aber auf Privatfeiern mit diesem Antrag. Wir stürzen uns auf ähm, auf, die Wirtschaft, auf den wirtschaftlichen Aspekt, äh, nämlich dass, äh, dass es Ausnahmeregelungen gibt für, für die Übergangszeit für diejenigen, die investiert haben und wir stürzen, stürzen uns auf die Brauchtumsveranstaltung. Zu keiner dieser drei Dinge haben wir irgendwas zu irgendeinem Zeitpunkt äh, offiziell kommuniziert als Partei. Ähm, was ich jetzt sehen würde, was was möglich wäre, aus unserer Sicht wäre tatsächlich zu sagen, okay, wir wollen dringend die E-Zigaretten daraus haben. Und ich glaube, äh, auch trotz dieser fehlenden Position äh, könnten wir die Shisha, die da jetzt auch irgendwie mit reingerutscht ist, äh, da eventuell auch hinbekommen, ohne dass da irgendwer sagt, das ist nicht in unserem Sinne. Ich, ich sehe da keine Deckungsgleichheit und ich sehe im Gegenteil sogar noch das Problem, dass mit dieser Regelung, die wir da anstreben, falls die durchkommt, nämlich wieder eine Situation entsteht, die ein Gesetz, die ein, ein ein ein Gesetz entstehen lässt, das wieder nicht eindeutig ist, das wieder Ausnahmen enthält und die Diskussion dann wieder weitergeführt werden muss zwingend, weil weil wieder gesagt werden wird, das hat nicht funktioniert, diese Ausnahmen werden ausgenutzt, diese Ausnahmen werden äh, unzulässig ausgenutzt und wir müssen die Diskussion noch mal führen. Privat, Privatfeier nicht als Ausnahme zu definieren, findest du eine Ausnahme, die ausgenutzt wird? Also da haben wir, ich kenne kann das Aus der Diskussion, die wir auch auf den auf den Programmparteitag seiner Zeit geführt haben, kann ich das sehr wohl raus entnehmen, dass wir das genau als Argument angeführt haben. Privat feiern, rauchfrei, ist doch wohl irrsinnig. Und das ist doch wohl ein Punkt, den wir deswegen auch klarstellen können. Oder sehe ich das halt? Lass mich das bitte noch zu Ende führen. Der wirtschaft, dieser wirtschaftliche Aspekt, das ist was, was mir selbstverständlich, wo ich als Sprecher des Wirtschaftsausschusses. auf jeden Fall darauf hingewiesen hätte, wenn das nicht sowieso geschehen wäre, ist, dass, wenn ich mir überlege, ein Gesetz, was vor zwei Jahren eingeführt worden ist und was mit erheblichen Investitionen von den, von den Betreibern ja verbunden ist, diesem Gesetz zu genügen, dass man das jetzt mal gerade eben umkippt nach zwei Jahren und sagt, so, das war jetzt alles Driss, was ihr da gemacht habt, das hat nichts mit Vertrauensschutz und so weiter zu tun. Ich finde das durchaus vertretbar, dass man darauf hinweist, also auch ohne, dass es jetzt einen expliziten Punkt in, diesem, in dieser Hinsicht seitens der Piraten gibt, die Sachen mit dem Rauchtum, die ist mir persönlich egal. Äh, aber, aber gut, das, äh, da kann man drin, das kann man mit reinnehmen, das kann man mit rausnehmen, ist mir egal. Äh, das ist in dem Antrag eben jetzt mit drin. Mein Gott, da kann ich mit leben. Das finde ich nicht weiter tragisch. Aber, aber Die Privatfeier ah, ja. stehen tatsächlich drin in der Begründung, hast du sogar recht. Und natürlich ist die die wirtschaftliche Situation der Kneipen, die investiert haben, ein Argument. Ich Aber es sollte bitte ein, ein Ar Argument sein, um das Ding zu kippen und nicht um denen wieder eine Ausnahme zu schaffen, die dann wieder zu, wie gesagt, aus meiner Sicht einem inkonsistenten Gesetz führen wird. Ich möchte jetzt einmal eine wichtige Frage stellen, weil Daniel hat sich ja gerade eben auch lobenswerterweise zu seiner möglichen zu möglichen Abstimmungsverhalten geäußert. Mal ganz theoretisch angenommen. dieser Änderungsantrag wird in das Gesetz, in den Neuentwurf des Gesetzes eingepflegt. Wie stimmt ihr denn dann ab? Ich würde es immer noch. Wie stimmt abgeben. ihr über einen eigenen, über einen eigenen, in den, in das äh, von euch eingebrachten Änderungsantrag als Fraktion ab, wenn dieser wirklich ohne Kritik und ohne Änder weitere Änderungen so in das, in den neuen Gesetzesentwurf eingepflegt wird? Konsequenterweise müsstet ihr dann ja einen Änderungsantrag stimmen zu dem Gesetz, da das lehne ich ab. Das bedeutet, das bedeutet, dass du dann auch wieder des Parteitagsbeschlusses Für ein Gesetz stimmen würdest, wo wir als Landesverband gesagt haben, das wollen wir so nicht. Hast du mir nicht zugehört. Ich hatte dann, dann hast du es nicht verstanden, was ich gesagt habe. Doch, diesem Änderungsantrag werde ich zustimmen. Sehen. Das Gesetz, die, also die gesamte Änderung des Gesetzes, den werde ich ablehnen. Also, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass du einen Änderungsantrag gestellt hast mit drei oder vier Punkten und damit hast du die Aussage getätigt, äh, ich finde das Gesetz bis auf diese vier Punkte in Ordnung, weil sonst weil bräuchte ist. ich vier Punkte nicht nennen. Zumindest wird mir das immer um die Ohren haben, wenn das bei uns auf der Arbeit so läuft. Daniel, ich, muss jetzt, ich muss jetzt echt nochmal dazwischen rechnen. Tut mir leid, du weißt noch nicht immer, wofür das stimmt. Ich Ich lese dir jetzt aus dem Änderungsantrag vor. Änderungsantrag der Fraktion der Piraten zum Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz von Nichtrauchern, Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, ihr habt einen Änderungsantrag zu dem Gesetzesentwurf der Grünen richtig, eingebracht, richtig. nicht zu dem aktuellen Gesetz. Und du verkaufst ja, es jetzt mal ah, so, als ob es ah, zum aktuellen Gesetz ah, ist. Das sage ah, ich ja. auch. Diesem Änderungsantrag werde ich zustimmen. Dem Gesetzesentwurf selber werde ich ablehnen. Das äh, Kann das jemand anders mir mal erklären, dass ich es verstehe, wie, wie ja, ich ja, ein, ein ja. Gesetz abnehmen. Ja, mach mal. Also, also. also als allererstes wird äh, wirklich klären, oder? Doch, doch. Als allererstes äh, oh, kommt nee. die, kommt. bitte lass mich kurz ausreden. Äh, als allererstes wird in diesem Abstimmungsmarathon, dass das zu stattfinden wird, äh, zu dem Nichtraucherschutzgesetz dann dieses, dieser Änderungsantrag und auch gegebenenfalls andere Änderungsanträge äh, abgestimmt. Dann fasst man das im Prinzip zusammen und sieht jetzt, welche, welche Änderungsanträge sind durchgekommen und welche sind nicht durchgekommen und man hat am Ende ein Gesamtprodukt. Das Gesamtprodukt besteht dann im Prinzip aus diesem Gesetzesänderungsantrag der Grünen plus der Änderungsanträge zu dieser Gesetzesänderung. Daraus entsteht ein Gesamtprodukt und das werden wir dann auf jeden Fall am Ende ablehnen. Das Paradoxe an der Nummer ist jetzt, wir bringen einen Änderungsantrag ein, sagen Hurra, das ist, was wir wollen und äh, kriegen es eventuell durch und müssen dann am Ende dagegen stimmen. Das ist das Paradoxe an der Nummer. Genau, das muss man einem, das muss man einem Wähler erklären. schließt ja. sich mir nicht. Tut mir leid. Also er Die Logik erschließt sich. Erschließt ja, sich jemand nicht. anders, der nicht im Parlament sitzt? Ja. Das, ist, das ist Scheißpolitik vom Feinsten. Also, ich versuch's mal. Und zwar, die haben zwei Möglichkeiten. Entweder... Sie machen einen eigenen Gesetzentwurf. Dann geht man mit diesem Gesetzentwurf in das Parlament. Rot-Grün sagt Nein und das Gesetzding ist zu Ende. So, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, man stellt zu dem Gesetz, was jetzt gestellt ist, was nicht aktuell ist, sondern für das, was jetzt kommen soll, was die Grünen beantragt haben, einen Änderungsantrag und versucht, einzelne Punkte zu ändern. Wir kriegen damit nicht unser ganzes Programm dadurch gedrückt. Logischerweise, aber dann könnten wir auch gleich ein eigenes Gesetz stellen. Man versucht, einzelne Punkte zu ändern. So, wenn man diese Punkte durchkriegt, hat man einzelne Teile geändert und zumindest in diesen drei oder vier Punkten, die da drin stehen, eine Änderung oder eine Entschärfung des Gesetzes in unsere Richtung erreicht. Heißt aber noch lange nicht, dass von der Parteilinie her wir der Meinung sind, dass dieses Gesetz vernünftig ist. Das heißt, die Änderung kommt da rein. Am liebsten hätten wir es ganz abgelehnt. Das, das wird wahrscheinlich aber nicht passieren. Deswegen stimmt man der Änderung zu und dem gegen das Gesetz. Wenn wir am Ende des, der Legislaturperiode die Frage gestellt werden, und konntet ihr den Nichtraucherschutz, das verschärfte Gesetz verhindern? Nein. Aber wir konnten eine Ausnahme reinschreiben für private Feiern. Dann werte ich persönlich das als Erfolg. Auch wenn ich am liebsten das Gesetz ganz verhindert haben wollte. Und nennt das nun Scheißpolitik. Wir gehen mal davon aus, dass wir die Gesetze nicht schreiben können die nächsten fünf Jahre. Aber wenn es uns gelingt, an einzelnen Stellen einen Spin in Richtung piratiger Politik zu machen, dann ist das für mich persönlich ein Erfolg. Und ja, das wird mit genau solchen merkwürdigen Konstruktionen möglich. Aber das ist das, was wir versuchen können. Ansonsten, wenn ihr sagt, nein, wir wollen immer absolut politisch korrekt nur hundertprozentig unsere Gesetze schreiben, dann werden wir nicht weit kommen. Wir sind Opposition, wir sind die kleinste Oppositionsfraktion. Unsere Gesetze werden mit Sicherheit allesamt abgelehnt. Die nächste Frage dazu: ähm, Wie habt ihr die Entscheidung getroffen, welche Punkte ihr glaubt, ändern zu können? Dieser Punkt er Von einem Warenkorb von, einem von äh, 20, 20 Punkten, die wir vielleicht anders haben wollen, habt ihr drei oder vier herausgepackt. Das Wie sagt ihr diese Entscheidung Kann ich das gerade, ihr ist falsch, denn äh, das ist kein, kein Werk der Fraktion, sondern das ist ein Werk der damit unmittelbar betroffenen Abgeordneten beziehungsweise des Referenten. Und der hat sich speziell von wem von wem? Punkte, die Punkte vorgenommen, die, ähm, die eben durch diese Beschlusslage der SPD wahrscheinlich eigentlich sowieso in deren Linie liegen. Wohl aber eben mit piratigem Touch einzubringen. Deswegen tun wir das. Das ist jetzt natürlich alles obsolet geworden, weil wir hier so lang und breit darüber diskrieren. Da kannst du ja wohl von ausgehen. Herzlichen Dank für diesen Vertraulich- für dieses Vertraulichkeitsproblem. Es wäre eine Gelegenheit gewesen, als Piraten einen Akzent zu setzen. Nun, das ist wahrscheinlich jetzt erledigt. Vielen Dank. Aber auch, es, es gibt da keine Fraktion, die sowas macht. Wir stimmen nicht alle über alle Themen ab. Jeder hat seine Schwerpunkte. Da gibt es eben Leute, die machen Gesundheitspolitik und es gibt Leute, die machen andere Politik und natürlich verständigen wir uns darüber, aber die, die einzelne politische Ausarbeitung von Anträgen und so, die machen nicht alle wir gemeinsam. Das machen die entsprechenden Leute, die unmittelbar an so einem Thema arbeiten. Also besteht Bürgerbeteiligung da drin, einmal alle fünf Jahre ein Wahlprogramm zu verabschieden und das war's dann. Du bist frei, Anträge zu schreiben und wenn die, wenn die entsprechend äh oder auch Parteiprogrammpapiere pa, oder was auch immer, wir setzen die in Anträge um, wir setzen die in Anfragen um ähm, ja, aber bitte in welcher in welcher Stückelung oder so, wenn das auch noch irgendwie abgestimmt werden muss mit der Parteibasis oder mit der AGUA, dann werden wir niemals fertig werden. Ja, und das ist ja der Punkt. Da macht ihr lieber Sitzungen, die wir nicht nachvollziehen können, weil es ja Strategie ist. Und das ist das, was für mich nicht nachvollziehbar ist. Ja, weil dann sowas nicht funktioniert. Ne? Wenn du halt hingehst und sagst, ja, aus strategischen Gründen teilen wir eine, eine Anfrage, wo es 20 Punkte drin sind, auch in drei auf, die wir einbringen wollen, in einem Antrag und die anderen möglicherweise in einem anderen Antrag oder einzeln oder wie auch immer. Ich weiß es ja nicht. Ich, ich stelle diese Anträge nicht. Ich habe da auch ehrlich gesagt keine Zeit für. Ich habe genug andere Sachen zu tun. Ich mache mich auch noch nicht drauf. Nichtraucherschutz. Die ganze Bescheid als Partei dreht sich im Moment um diesen Nichtraucherschutz, habe ich den Eindruck gefühlt, äh, dann, äh, dann macht es selber. Tut mir leid. Wow. Geile Ansage. Geile Ansage. Das, ja, wäre das, schön. Das, ich glaube, das würden sogar einige selber machen, wenn sie denn wüssten, womit ihr euch gerade beschäftigt. Da muss ich da jetzt, muss jetzt ich aber jetzt mal... aber offen. Da muss ich jetzt aber mal zurückschießen. Entschuldigung, ähm, wir haben das versucht, der, da, explizit auch der Daniel hat versucht, auf der Mailingliste Feedback zu den aktuellen Themen zu bekommen und äh, mein Versuch, den der Ansgar äh, auf die NRW-Liste gepusht hat, der wirklich explizit sagte, das, das und das und das und das sind die Punkte in der, in, der, in der Ausschusssitzung, da sind die Unterlagen dafür, da, da, da, da, da. Da kamen drei Antworten, die ich bekommen okay. habe. Okay, ich habe die Sachen, die du Auf die, auf die Liste getan hast, sowohl in die 20 Piraten, als auch direkt in den Wirtschaftsarbeitskreis geschickt, da kam auch zero. Ich habe, äh, da, doch, da kam eine so eine allgemeine Antwort. Ich habe in Kultur und Medien genau dasselbe gemacht. Da kommt nichts. Wer sich dafür interessiert, was ich mache in Wirtschaft und Kultur und Medien, der kann das nachlesen auf meinem Blog, worum es geht. Mein Gott, um, gerade um das Mittelstandsförderungsgesetz habe ich geradezu um Hilfe gerufen. Da kommt nichts. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr das machen wollt, helft mir dabei. Aber kackt mich nicht wegen dem Nichtraucherschutz an. ich mag dazu noch was sagen ich glaube, wenn man das ganz grob pauschal sagt gibt es zwei Möglichkeiten entweder man spielt das Spielchen in diesem Parlament so, wie das läuft und was jetzt mit diesem Antrag passiert ist und versucht Sachen zu erreichen oder man geht hin, so wie der Korax gerade geschrieben hat, und sagt am Arsch, wir stimmen dagegen und sagt ganz klar, was Sache ist und es bedeutet auch, dass man alle Sachen und alle Sitzungen öffentlich macht Wenn das passiert, kriegen wir zu jeder Rede, die wir machen, eine Gegenrede, weil die genau wissen, was inhaltlich kommt. Vier Leute reden vor den Piraten, man geht als Pirat hoch und hat die Arschkarte, weil die die Gegenargumente gebracht hat, bevor man seine Rede gemacht hat. Das heißt, die nehmen sämtliche Themen, knallen sie durch die Anträge, tackern unser ganzes Programm einmal durch... Und wir kriegen faktisch nichts umgesetzt, waren aber stringent. So, die Frage, welchen, welch man gehen möchte. Entschuldigung, jetzt wird es absurd. Ja? Nee, absurd. Da muss ich ihm zustimmen. Ich würde absurd. keine Rede mehr halten, wenn ich, ich mehr mehr äh, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Wenn wir, wir die letzte dran. Möglichkeit haben zu reden, dann können wir doch kreativ genug sein, um genau das zu nutzen, dass die anderen uns mit dem, was wir vorher veröffentlicht haben, versuchen aufzuknüpfen, Und wir sind clever genug, um das dann wirklich schön rhetorisch äh, darzulegen, dass die anderen äh, entsprechend, weil sie ja nicht mehr antworten können, alt aussehen. Ich meine, es ist natürlich eine Sache, da muss man dran arbeiten, da muss man sicherlich noch was lernen. Aber ich halte das für eine ganz coole Nummer, um eben diese Position des letzten Sprechers auch zu nutzen, die anderen zu das heißt, du, du möchtest gerne, dass wir in den öffentlichen Sitzungen so eine Art äh, Täuschungsshow für die anderen Fraktionen und die anderen Parteien spielen, damit wir die dann anschließend auflaufen lassen. Können. Das er ja kann es ja auch nicht er sein. Also, also äh, wenn, das, ich das, jetzt das, wenn ich jetzt reden mal reden darf, darf, das wäre ganz nett. Ich habe auch keine Lust, eine Rede zu halten, äh, äh, spontan aus dem Bauch raus, äh, zu jedem möglichen und denkbaren Thema. Das kann ich nicht. Also ich weiß nicht, was, was ihr da für Kompetenzen mir zugesteht. Ich bin dabei, ich arbeite mich in einzelne Themen ein. Jetzt war es zum Beispiel der Start-2-Programm, EFRE, da habe ich null Ahnung vorher von gehabt, also arbeite ich mal rein. Ja, da kann ich natürlich auch spontane Rede zu halten und wenn und dann spontan auf was eingehen, wo man mir möglicherweise in weiß, wie lange Vorbereitung Und extra eine Falle hat einbauen können. Hör mal, Leute, so geht das nicht. Nee, das ist klar. Jetzt ist so er lange genug geredet, dass Kai nicht mehr da ist. Schade. Ja, dann gehe ich vielleicht besser jetzt auch. Aber wieso solltest du denn so nicht drauf gesetzt reden müssen? Och, weg ist Du bist sehr leise Old Holgi. Ja, mache ich laut, Alter. <lacht> ist es gut, Holgi, der Holgi von Twitter? Nee. Schade. Der ist so Banane. Also ich hatte ja bisher echt immer gedacht, wir würden so ein paar Dinge abstimmen und wir würden auch vielleicht diese Art des Verfahrens abstimmen. Da könnte man ja auch eine Basis zu befragen. Hatte ich mal so gedacht, dass sowas geht. Das, das ist ja das Problem. Aber ich will erst warten, was, was Kai jetzt dazu sagt, wenn er wieder da ist. Also ich fand es ziemlich erhellend heute Abend, wenn einer wie Daniel, Netnerd, hier bei uns sich so darstellt, wie er sich darstellt. Und dann kann ich nur... Das schlimmste Vermuten von den Leuten, die sich hier nicht darstellen. Schlimm. Irgendwie finde ich, find ich das nicht gut. Du schüttest das Kind mit dem Bade aus. Ach Sami, komm. Ja, dramatisieren bringt nichts. Drama, Baby, Drama. Ja, dramatisieren bringt nichts, ja gut, aber ähm, irgendwo äh, sehe ich halt immer noch das Problem, wir sind irgendwie angetreten, mit dem Impetus was anders machen zu wollen, nicht diesen taktischen Scheiß zu machen. Und jetzt wird uns gesagt, das ist aber so wichtig und deswegen müssen wir das so machen, du hast es ja, gerade, du bringst doch ein Punkt, du Leib. Leid, Uns wird nicht. mitgeteilt, uns wird gesagt, wie das laufen muss. Und wir haben das nicht entschieden, dass es das so laufen muss. Sonst, uns wird das nur noch mitgeteilt. Das ist, das ist mein Problem damit. Ja, auch ja, mit so argumenten das Also ich meine, es ist doch nicht so, als ob auf der Fraktionssitzung, äh, detailliert jetzt besprochen wird, was der in seiner so Rede sagt. Strategie und sowas, also ich kann ich verstehen, Ich also Strategie kann ich total gut verstehen. Aber ist das Piratisch? Piratisch ist für mich Tacheles reden. Sagen, nee, das ist scheiße. Wir hätten zwar Ideen, wie man das besser machen könnte, also in einigen Punkten, wie das Nichtrauer Schutzgesetz, so diese drei, vier Punkte, aber eigentlich, nee, wir wollen das ganz anders haben. Und deswegen gibt es mit uns keine Änderungsanträge und keine Kompromisse, sondern das ist das, was wir für gut befinden. Kais ist war nicht wieder da. Ja, aber jetzt mal weg von der ganzen Strategie und so, ne? Ich meine, letztendlich ist das ja quasi auch eine Kompromissfindung, ne? Ich meine, wir lehnen das, äh, das Gesetz bzw. den Gesetzesentwurf von den Grünen ab und das tun wir energisch, definitiv, aber wir sind nun mal eine Minderheit im Landtag. So, und dann müssen wir doch gucken, dass wir wenigstens ein paar Punkte reinbringen können, um halt eben das ein wenig äh, zu, zu äh, entfernen, beziehungsweise nicht allzu streng zu gestalten, so wie es von den Grünen vorgesehen ist, weil letztendlich, wenn wir es schaffen, halt tatsächlich etwas einzubringen, was das Ganze nicht ganz so streng formuliert. ja. Und der wird abgestimmt und mit der Mehrheit des Landtages beschlossen. Mit unseren Änderungsanträgen haben wir immer noch bessere Chancen, was zu ändern, als das wir halt Tron gar nicht tun. Wenn wir geschlossen halt eben auch abstimmen und ähm, gegen diesen Gesetzentwurf ähm, stimmen, dann haben wir trotzdem nicht gewonnen, wenn der Rest dafür stimmt. Versteht ihr? Wovon trotz und nachts? Das ist einfach so. Als also kann man kurz auf die Wortmeldungsliste hinweisen. Sorry. Wo? unten links im Chat. Einfach Wortmeldung sagen, wenn man was sagen will. Ähm, Mia, äh, du hast grundsätzlich recht. Ich habe das mit Daniel heute auch besprochen. Ich habe heute auch gesagt, natürlich muss man Kompromisse schließen, aber macht man das hinter verschlossenen Türen an der Partei vorbei, wo ein Parteitagsbeschluss eigentlich ziemlich eindeutig ist, Wie gesagt, ne, das ist halt eben quasi noch, ähm, ich meine, wir üben. ne, Und ich meine, vielleicht ist das nicht ganz schön gelaufen, aber ich weiß auch im Moment einfach auch keine bessere Möglichkeit, wie wir das umsetzen können. Letztendlich müssen die relativ schnell reagieren und ähm, wir sind nicht so schnell zusammen zu trommeln. Das ist einfach auch ein Punkt. Das ist auch etwas, was Daniel gerade sagte, weil er hat einfach nicht die Möglichkeit, er hat ja getrommelt an bestimmten anderen Stellen, Sachen, die ihm auferlegt sind jetzt, oder beziehungsweise die er sich auf die Fragen geschrieben hat. Ne? Äh, da hat er ja getrommelt, Mittelstandgesetz etc. Da ist aber auch keiner dazugekommen. Wenn da kein, kein, kein Feedback von uns kommt, dann was soll wir machen verdammt tags. Ja, in dem Fall wären aber Leute dazu gekommen, weil das Thema Nichtraucherschutz war ja auch auf der Agenda der AG Öffentlichkeitsarbeit auch schon seit mehreren Wochen und es wussten auch Fraktionsmitglieder, dass es das ist. Ja, ich meine, was, was wir wirklich produktiv jetzt machen könnten, ist darüber zu sprechen, wie können wir das besser gestalten zukünftig? Ja, das sollten wir. Ich möchte ganz kurz auf den Punkt vorhin abheben, ähm, ähm, als äh, da gesagt wurde, dann äh, gucken die anderen uns das ab ähm, und dann haben wir schlechte Karten in den, in den Reden. Ähm, you <sharp inhale> war immer geradeaus, ich bin geradeaus, ich will geradeaus bleiben. Ähm, ich habe Leuten immer mit offenem Visier ins Gesicht geschlagen und niemals irgendwie hinterfotzige Nummern gedreht. Und ich bin auch irgendwie der Meinung, dass ich das auch in der Politik beibehalten sollte. Ähm, generell äh, bin ich nicht der Meinung, das hat man ja auch schon auf der 20 Liste, äh, habe ich das mal kurz in der Mail verfasst, dass wir äh, taktisches Geplänkel dann irgendwie äh, ausblenden sollten aus den öffentlichen Streams, sondern in der Tat das ganz öffentlich machen sollten. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass ähm, ähm, wenn man sowas hätte öffentlich gemacht, das uns zum Nachteil gereicht hätte. Ähm, Im Gegenteil, wir sehen jetzt an dieser Sitzung hier, wie die gerade verläuft, was, was da für, für äh, Ängste geschürt werden, dass es ganz im Gegenteil äh, kontraproduktiv war, das nicht öffentlich zu machen heute. Ähm, ich glaube auch nicht, äh, dass wir eine solche Wichtigkeit besitzen, innerhalb des äh, Parlaments, dass sich alle irgendwie darauf stürzen und gucken, was wir machen, um uns bloß irgendwie aushebeln zu können. Ich glaube, da haben wir äh, so, ein, so ein Selbstwahrnehmungsproblem. Äh, äh, Björn sei mir nicht böse, aber äh, ich fand das gerade... Äh Absurd, wirklich absurd zu glauben, dass die äh, unsere Sitzungen jetzt alle wissbegierig aufgreifen und danach ihre Reden ausrichten. Ich halte das für hochgradig absurd, das Argument. Die machen ihr Ding und ich sag mal, wenn die richtig dicke Dinger bei uns finden, dann gehen sie darauf ein ansonsten sind wir denen herzlich egal. Zumal, wenn man so Rhetorikkanonen in der Gegenseite hat, wie den Christian Lindner, ja, äh, der äh, spontan aus dem Stehgreif äh, sag mal, 75% unserer Fraktion so an die Wand bläst, wenn die sich drei Wochen vorbereitet haben sollte. So, also, also, danke, danke Simon. Simon. So, danke, Kai. Du hast ja recht. Aber die Meinung, die ich da gerade gesagt habe, ist ja durchaus in der Fraktion vertreten, wie auch in den öffentlichen Sitzungen zu hören war. So, Das heißt, du hast das, was ich gerade gesagt habe, als die eine extreme Seite, das, was hier vertreten wird und Teile von dem, was du gesagt hast, als die andere Seite. Und Das Problem ist, es gibt keine einheitliche Linie, wie vorgegangen wird. Und das, finde ich, ist das große Problem. Ja, wie gesagt, äh, dazu kann man die meine Mail von letzter Woche auf der 20-Piraten-Liste lesen. Ähm, ich möchte bitte alles mit offenem Visier machen und wenn die uns die Butter vom Brot nehmen, dann nehmen die uns die Butter vom Brot. Ähm, das kriegen die auch anders hin, als als unsere Streams zu gucken oder so. Ähm, die sind einfach taktisch erfahrener. Ich bin vielmehr in der Meinung, dass wir äh, deutlich uns besser äh, positiv darstellen können, wenn wir geradeaus bleiben und äh, alles öffentlich machen, als als wenn wir das durch irgendein anderes taktisches Geplänkel irgendwo punkt Ja, beim Boxen Punkte sammeln können. Wir, kriegen, wir werden keinen Punktgewinn hinkriegen. Wir müssen einen anstreben. Ja, du hast gerade gesagt, es gibt da keine einheitliche Linie und es gibt da keine Vorgaben. Es gibt Vorgaben. Die Parteiphilosophie ist eine Vorgabe in meinen Augen. Und ich denke, das ist die Pflicht. Ich, ich, ich stehe ja jedem. Also ich bin ja jetzt auch nicht 18 und völlig unbedarft. Und ich weiß auch ein bisschen, wie es in Parlamenten läuft. ähm Ich verstehe auch, dass man hier und da Kompromisse machen muss und dass man hier und da auch mal persönliche und vertrauliche Gespräche führen muss. Völlig in Ordnung. Aber, wenn man von vornherein erstmal die Öffentlichkeit komplett ausblendet, gerade bei solchen Themen, ich meine, das ist jetzt ein politisches Thema, was sich wunderbar dafür geeignet hätte, in der Parteiöffentlichkeit zu diskutieren, wie gehen wir da jetzt vor, dann hinzugehen und zu sagen, da machen wir lieber erstmal 85% unserer Sitzungen nicht öffentlich und das in der Historie, das darfst jetzt auch nicht vergessen, der Anzeige und anderer Dinge, die innerhalb der Fraktion gelaufen sind, die vorsichtig ausgedrückt ja auch nicht gerade taktisch geschickt, dafür aber sehr unglücklich ausgegangen sind. Ja, das ist korrekt und die Sache ist, man muss einfach miteinander reden. Die Fraktion miteinander, die Fraktion mit der Basis, und dann muss man irgendwie gucken, wie man das Ding auf die Reihe kriegt. Aber das ist, glaube ich, auch das, was Daniel gerade hier völlig angenervt hat und was vor vier, sechs Wochen, wo wir schon mal diskutiert haben, auch gesagt worden ist, es erwischt dann hier im Mammel meist die Falschen. Ja, aber dann müssen die Leute sich das nicht antun, sondern innerhalb der Fraktion dafür sorgen, dass es vielleicht in der Fraktion besser wird. An der Stelle bin ich raus. Ich meine, ich glaube, wir haben Daniel genug gelobt dafür, dass er heute Abend hier war. Und wir haben ihm auch gesagt, dass er vielleicht nicht dafür, dass er nicht schuldig ist. Und ich erwarte von ihm, dass er das in die Fraktion trägt, dass es einen Redebedarf gibt, einen Erklärungsbedarf gibt. von der Fraktion an die Basis. Und äh, Bernd Pirat, du hast vorhin gesagt irgendwie so äh, noch mal ganz kurz, es äh, war vor einer halben Stunde, hast du gesagt, äh, wenn irgendwelche Leute äh, tolle Ideen von uns annehmen und die dann äh, Viel, äh, durchsetzen und sowas, dann können wir stolz drauf sein, dass, weil wenn wir das als erstes gemacht haben oder sowas, ähm, oder war das der faire Pirat, Harald, ähm, dann muss ich einfach sagen, vom leider massenpsychologischen her ist das vollkommener Bullshit, denn äh, es gibt Grundregeln im Marketing, wenn du der Erste bist, bist du der Bessere, egal ob du es geklaut hast oder nicht. Ich muss jetzt mal, ich will das jetzt, ich will, das soll jetzt auch nicht im Fraktionsbashing enden. Ähm, der, der, der, einer der Gründe, warum ich das hier hingebracht habe, war ja auch, weil ich etwas hilflos bin, wie wir zukünftig mit äh, ja, der Politik der Fraktion arbeiten sollen oder umgehen sollen. Weil ich habe keinen Bock mehr, mir irgendwie Gedanken zu machen, wie man in den nächsten zwei, drei Wochen äh, Pressemitteilungen schreibt und zu welchen Themen, um dann irgendwie andauernd untergraben zu werden. Und das ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Ähm, ich, ich bin da auch äh, dankbar für jeden äh, Ratschlag, der jetzt kommt. Ich habe der Fraktion angeboten zu sprechen. Das ist vor fünf, sechs Wochen einen Tag vorher noch nicht mal abgesagt worden, sondern ich habe nachgefragt, wann es stattfindet und dann habe ich erfahren, es findet nicht statt. Ähm, ich habe auch mal gesagt, jetzt irgendwann vor ein paar Tagen, ich renne denen nicht mehr hinterher. Irgendwann ist einfach ein Punkt, äh, wo ich da auch keine Lust mehr habe, äh, andauernd anzufragen. Ähm, ich halte auch nicht sehr viel davon, jetzt irgendwie nur ein Gespräch mit Ingo zu führen, weil der ist da, glaube ich, genauso hilflos. Was meint ihr? Also ich, ich weiß jetzt auch wirklich nicht, was anderes zu tun, als dass wir als Landesverband da in Anführungszeichen unser eigenes Süppchen kochen, dann solange Also mein Vorschlag ist, dass ähm, wir nochmal mit den Ansprechpartnern im Landesvorstand sprechen, die sich am Wochenende mit Fraktionsleuten treffen und dass die das aus Sicht des Landesvorstandes sozusagen auch äh, eine Kleiderordnung höher als die AGÖA ansprechen, dass diese Dinge definitiv laufen müssen, damit es eine gemeinsame Position gibt und wir nicht nach außen lächerlich wirken, wenn eben die Partei und die Fraktion sich ständig gegenseitig dementieren und äh, dann hoffe ich mal, dass dieses Gespräch am Wochenende erbringt, dass dann die Kommunikation auch auf eine andere Ebene gehoben wird und kontinuierlich sinnvoll und auch äh, vertrauensvoll stattfinden kann. Ähm, ich ich habe jetzt keinen besseren Vorschlag oder sowas. Ich wollte nur mal kurz überlegen, was wäre denn passiert, wenn du dich jetzt nicht dahinter gehangen hättest oder wenn du nicht mit Daniel gesprochen hättest? Dann hätten wir heute Nein. Abend überlegt, wie wir eine PM schreiben, hätten die grob vorformuliert, hätten einen O-Ton formuliert und hätten morgen erschreckt festgestellt, dass die Situation eine ganz andere ist. Also im besten Falle hätten wir äh, das Ding quasi fertig gehabt und hätten nachgefragt und hätten dann quasi gesagt bekommen, dass unsere Arbeit für nichts war. Das wär wäre der ja, extrem schlimmste Fall gewesen, ja. nee, nee es gibt noch einen schlimmeren Wir hätten sie rausgeschickt und eine Stunde später wäre wieder eine äh, PM der Fraktion herausgegangen mit ja. einer anderen Wortlaut. Stell dir vor, wir wir machen eine PM mit Andy Pop als äh, als Zitatgeber und äh, Dann, dann, dann ist sie draußen und dann kommt dieser Änderungsvorschlag. Ja, was ist denn dann? Ja, ja, ich weiß. Das ist ja, das, das ist ja eines der Probleme, die ich da drin sehe. Also es ist ja nicht nur das Problem der fehlenden Abstimmung oder Ressourcen. Also beispielsweise bei dem Thema Urheberrecht war es ja auch so, dass da erst die Fraktion angetriggert wurde und dann halt das Ding nicht gelaufen ist in der Fraktion. Und wir da in einer Nebelaktion ähm, uns überlegt haben, okay, wie kriegen wir das Ding jetzt am besten verkauft, also das Papier von Daniel Neumann. Ähm, sondern es geht ja auch wirklich um politische Aussagen. Und ich habe ein Problem einfach damit, dass ich mich also an einem Liza hinsetze und überlege, Okay, nächste Woche ist Anhörung zum Thema Dichtigkeitsprüfung, zum Thema Nichtraucherschutzgesetz. Ähm, ähm, und äh, dann der auf der einen Seite der Oliver, den muss ich jetzt noch mal loben, äh, wirklich vorbildlich uns informiert hat, was Stand der Diskussion ist und äh, dass er sich wieder meldet. Also das war das Thema Dichtigkeitsprüfung, wo er den Danebott mit ins äh, Boot genommen hat. Ähm, und auf der anderen Seite beim Nichtraucherschutzgesetz ich heute nachtelefoniere, aber auch nur aufgrund einer in Anführungszeichen, Panikmeldung auf der 20 Piratenliste von einem Fraktionsmitglied und Vizepräsident des Landtags. Ähm, und dann artet das heute Abend in sowas aus. Das ist einfach nicht, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Was ist denn mit Christiane Herrlichka? Die ist doch irgendwie Verbindungsglied auch äh, zur ÖA, oder? Ja, die sieht das genauso wie ich oder fast genauso wie ich. Die hat nur dummerweise jetzt Examen und hat bis Mitte Oktober keine Zeit. Und die okay. trifft auch nicht mehr ihren Freund, der im Landtag sitzt, oder was? Ähm, Schade. Schade. aber wenn die was vertrauliches besprechen ähm sollten wir das absolut nicht ausnutzen. Nee, ich meinte, ich meinte als als Verbindungsglied. Also äh, es es ist ja, wir haben ein eindeutiges Kommunikationsproblem. Wir haben ein, wir haben eine äh wir haben eine Landtagsfraktion, die äh, tut, was sie möchte, was ja einerseits grundgesetzlich legitimiert ist, andererseits haben wir ähm, eine AGÖA plus eine Basis, die teilweise mit den Entscheidungen, die die äh, Fraktion trifft, nicht, nicht äh, zufrieden ist? Ich will es mal so ausdrücken. Also wie können wir das denn, äh, wie können wir das versuchen zu lösen? ja Das ist ja nicht nur die ÖA, ja, reduziert das nicht darauf. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Andi Rode, also AG, äh, AG Drogen und AK Drogen NRW äh, jetzt auch ziemlich angepisst sein wird. Ja, aber ich gehe jetzt mal hier von unserem Raum aus. Ich, dass das mit Sicherheit andere äh, AGs oder AKs oder PGs oder wen auch immer äh, betrifft, das ist ja eine andere Kiste. Aber wie können wir proaktiv, positiv versuchen, das äh, zu verbessern? Ja, also ich bin da ratlos. Ich habe das Gespräch angeboten, ich habe auch gesagt, ich hab, ich habe, wie gesagt, ich hab, ich, ich spreche regelmäßig mit Daniel, mit Michelle, mit Kai, mit ähm, den habe ich jetzt vergessen. Ähm, mit dem Joachim spreche ich, nicht so häufig, aber auch. Ähm, und äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere in der Fraktion, jetzt nicht diese vier, in einer Blase sitzen und de dass denen nicht wirklich bewusst ist, wie das nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in meinem Augen viel wichtiger innerhalb der Partei oder des Landesverbands wird. Ja, und deswegen, die Blasen müssen wir anpieksen. Ne? Ja, und sollten den Spiegel vorhalten. Und deswegen werde ich da morgen äh, im nordrhein-westfälischen Liquid Feedback eine Initiative dazu verfassen. Dann können wir darüber abstimmen. Das werden die äh, hoffentlich Aktiven äh, im Verband tun. ein bisschen paar 100, weiß nicht, wie die Lage so ist, und dann können wir Ihnen das schon mal unter die Nase halten. Und wenn danach Robert, der nächste Zug passiert... das ist super süß von dir, dass du eine Liquid-Feedback-Initiative irgendwie starten möchtest, aber das ist nicht die Lösung dieses Problems, denn hier geht es um Menschen. Es geht nicht um äh, Liquid-Feedback und es geht nicht um Initiativen, sondern es geht um Menschen, mit denen wir kommunizieren. Und es sind nur 20. Und anscheinend haben wir ein Problem mit 16 von 20, nicht vielleicht mit 4. Ja, also, Na, mit 16 stimmt äh, nicht. Ich habe jetzt, das ist nicht, also bitte jetzt nicht irgendwie jeden Namen, den ich nenne, auf Sie oh, Goldene. ja, ja, ja, ja. ja. Offensichtlich nehmen die das nicht wahr. Und wir müssen denen klarmachen, dass die vielen Aktiven im Verband dieses Problem sehen. Ja? ja und und wir, da wird die du kannst denen so lange einzeln e schreiben, wie du sind. willst. Deswegen sagen sie trotzdem noch, ja, es sind Einzelmeinungen und äh, das Gesamtbild ist aber ganz anders und wir müssen das bald mal ändern. Und äh, soll nicht wieder passieren. So, ich denke, wir brauchen da erstmal eine. Äh, großflächige Ansprache von so möglichst vielen Unterstützern. Was anderes fällt mir da nicht ein, als Liquid-Feedback zu nutzen. Das ist die erste Eskalationsstufe. Und die nächste ist Eskalationsstufe... Ja gut, mag sein. Es ähm, ist ein Anfang. Und die, die nächste Eskalationsstufe wäre dann, wenn der nächste Fu passiert, vielleicht dann auch mal vorbeizukommen im Landtag und dann das mal mit ein paar Dutzend Leuten persönlich klarzumachen, dass man damit nicht einverstanden ist, wieder verfahren wird. Ratgeber, ich, ich schätze dich wirklich, also mit einem hervorragenden. Eben genau, also Eskalation. Nein, es geht nicht Gesprächs um Eskalation, vor, es geht um Deeskalation. Du glaubst, ja, wenn ja, du hier von, warte mal eben. Du glaubst, wenn du hier von Eskalationsstufen redest, dann anfängst eine Liquid-Initiative loszutreten, die alles andere als konstruktiv ist in dem Fall. Und dann von der zweiten Eskalationsstufe, weiß, hast du ja. noch jemanden, ja, dass du dann noch jemanden findest, der dich anmeldet im Landtag? Genau. Vollkommener Blödsinn. Also mach nicht alles als Blödsinn weg, also auch wenn jetzt ein Vorschlag diskutabel ist oder vielleicht nicht ganz so, der ist das ist ja alles ins Unreine gesprochen auch. Aber es ist wirklich so, also ich meine, ich sage jetzt mal von mir, ich bin ein bisschen welterfahren und ich bin auch ein bisschen älter mit 48 und habe einiges gesehen, aber ich bin da auch ratlos. Ich habe das Gespräch angeboten, ich rede mit vielen Leuten, ich stelle sehr häufig fest, so blöd wie das jetzt klingt, dass ich überlege, wie wird etwas in der Öffentlichkeit ankommen und habe leider zu oft auch recht, dass es so ist und ich weiß mir jetzt zurzeit auch keinen Rat mehr und äh, bin auch ein bisschen demotiviert, was jetzt äh, diese Zusammenarbeit angeht. Also ich frage mich immer noch, haben wir wirklich ein Zusammenarbeitsproblem oder haben wir vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass wir uns ein bisschen unsicher darin sind, ob wir ähm, Kompromisse beziehungsweise, ähm, naja, von unserer eigentlichen Meinung ein Stückchen abweichen können oder nicht, ohne dass man das ähm, direkt irgendwie mit allen bequatscht ähm, oder ohne, dass wir das halt eben mit einem Beschluss machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es an den Personen liegt oder an, an, an dem Ding an sich. Ich muss jetzt mal eben zurückgang Kennst du die Historie so den letzten drei, vier Monate? Nee, ich glaube nicht richtig. Okay. Ähm, ich habe am Wahlabend mit einigen gesprochen und hab gesagt, dass das erste und wichtigste ist, denke ich, ähm, dass ihr in irgendeiner Form einen Weg findet, äh, den Landesverband mit einzubeziehen. Und zwar, weil ich, ich wusste und ich auch Anfragen schon hatte von Journalisten Wie machten ihr das jetzt demnächst mit der Transparenz und wie machten ihr das demnächst mit der direkten Beteiligung? Und ich weiß, dass Journalisten im Prinzip auch nur die Sommerpause abwarten und sich jetzt angucken, wie das jetzt läuft in den nächsten ein, zwei Monaten. Und dann werden irgendwann die ersten bösen Artikel kommen. Das ist meine Einschätzung, meine persönliche. Ich kann mich da irren, aber ich glaube nicht, dass ich mich da irre. Ähm, wir ich wirklich, wir alle Themen... Heranzutreten, die heranzutreten, aktiv eingebunden haben, also gesagt haben, bitte, wir brauchen eine Meinung. Klassisches Beispiel ist die Steuer-CD-Geschichte. Äh, wir dann ein, eine Info bekommen haben oder einen Rat bekommen haben und ein Tag später und nochmal eine Woche später ist dann genau das Gegenteil in der Fraktion, beziehungsweise bei einzelnen Mitgliedern passiert von dem, was uns mitgeteilt wurde. Das ist jetzt mehrfach passiert. Ähm, was ich festgestellt habe, ist halt, dass sich äh, in der Öffentlichkeit das Bild der Piraten ähm, extrem gewandelt hat und das haben mir viele bestätigt. Ich sage jetzt mal ganz platt von 80-20 Zustimmung zu 20-80. Das ist so. Und das äh, spiegelt übrigens auch die Umfragewerte bundesweit wieder. Äh, also da kann auch jeder das jetzt noch toll reden, wie er möchte. Ich sage, das liegt unter anderem daran und an den ganzen die woanders produziert werden. Und wenn man mit Leuten spricht, dann hört man sehr häufig wirklich das, was eben schon zitiert wurde. Da kommt schon mal der Spruch, ich bin nur meinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Da kommt schon mal der Spruch, äh, wir können das hier als Fraktion nicht machen. Das entscheidet jeder Einzelne für sich. Oder es kommt halt kommen Reaktionen wie vom Daniel Schwert jetzt eben, ohne das jetzt im Detail kritisieren zu wollen, wenn du da auch einfach mal siehst, wie der hier und da mal auf Kritik reagiert, auf sachliche Kritik, was also der Holarius zum Beispiel geschrieben hat, war, wenn man es durchdenkt in Ruhe mal, völlig korrekt. Da kam nichts Konstruktives mehr zurück und das ist einfach ein Problem. Ähm, ich kenne den Daniel gut, gleicher Kreisverband ja, und ähm, ich weiß, dass Wenn Daniel ist manchmal, wenn ihm der, der, der Faden reißt, dann, dann, dann geht das schon mal so. Ich kenne das halt eben. Der ist auch zu beruhigen und das ist auch nicht persönlich gemeint in dem Moment. Also das, zu der Person halt eben selber einfach nur. Nicht viel. Also ich glaube, ich meine, das passt jetzt nicht ganz zum Thema, was da links steht, aber ich glaube, dass wir ein, ein Glaubwürdigkeitsproblem bekommen werden, wenn das in der Arbeit so weiterläuft. Und wenn mir Leute aus der person äh, durchaus nachvollziehbar erklären, warum bestimmte Dinge so laufen, wie sie halt laufen, dann muss ich aber zurecht zurückfragen, sind wir nicht angetreten, Dinge anders zu machen und kapitulieren wir wirklich so schnell? Also ich denke, also ich sehe das ja eigentlich irgendwie ein bisschen anders. Ne? Ich, ich, ich sehe halt eben, dass wir die gleichen Probleme in allen Kreisverbänden, in allen, an allen Stellen haben. Also ob das jetzt Bund, Land oder Kreisverband ist, ne? Ähm, Kommunikation ist wichtig, aber auch ähm, öffentlich -Arbeit ist, Öffentlichkeitsarbeit ist wichtig. Und äh, wir müssen uns da halt wieder konkreter ausrichten. Wir waren da früher besser. Wir waren da früher besser, indem wir halt eben, naja, halt eben, damals hatten wir keine eigenen Sachen, ne, oder kaum eigene Sachen, aber wir haben halt eben ordentlich gegen die anderen gefeiert. Im Moment kriegen Was? wir eigentlich nur ab und wir, wir stecken eigentlich auch nur ein. Also wir, ja. wir gehen kaum noch auf Konfrontation und wir wir machen eigentlich und wir, wir, wir kriegen es auch nicht hin, unsere eigenen Initiativen anständig platzieren. Ne, und auch nicht, ähm, ne, das ist einfach extrem schwierig im Moment und dann ähm, müssen wir halt eben lernen umzugehen. Aber ich denke nicht, dass ich würde nicht so schwarz malen, ich sehe uns eigentlich an einer ganz anderen Stelle, nämlich wenn wir das ja sortiert kriegen, dann stehen wir vor einem Durchbruch meiner Meinung nach. Ja, aber wir kriegen es ja nicht sortiert. Ich habe mich gestern Abend mit Piraten unterhalten und er sagte, die Leute haben jetzt hoffentlich daraus gelernt, dass man den Kram nicht mehr hinter verschlossenen Türen diskutiert, der nicht hinter verschlossene Türen gehört. Ich, ich schließe aus heute Abend, dass man das trotz dem so weitermacht. Also bei uns hier im Kreisverband sagt man eigentlich, okay, fuck die äh, Piratenpartei auf Bundesebene und auf Landesebene, wir gewinnen auf der Kommunalebene, weil auf Landes- und Bundesebene kommt nichts Konstruktives mehr raus, es geht nur noch um äh, Taktik oder es geht um... Äh Köpfe, die sich, gegen, die Ach, sich gegenseitig äh, anscheißen und äh, lass, uns unsere, lass uns versuchen, auf der Kommunalebene Politik zu machen für in Nordrhein-Westfalen 2014, wenn dort die Kommunalwahlen sind. Ja, genau. Ähm, und die fünf sind anders als der Rest der Partei, die mit veto Zielen angetreten sind und deshalb ja, ja, ist schon mal Veto, bitte, bitte, Veto. Also, tut mir leid, bei aller Liebe und bei deinem äh, bisher konstruktiven Stil, äh, das passt jetzt mal so gar nicht da rein. Nein, das ist eine Bacod-Erklärung, die du gerade abgeliefert hast. Ja, sehe ich ja, auch so. Und ich kann das äh, gerade jetzt in, in Bezug auf die, das, was wir letzte Woche gemacht haben, also äh, Urheberrechte, äh, kann ich das überhaupt nicht bestätigen, sondern sage da, wir haben gezeigt, dass es anders geht und dass es anders funktioniert. Ähm, Meine ist jetzt gerade, was ich gesagt habe. du hast gerade Bundesverband und Landesverband komplett abgeschrieben und äh, ja, das genau. verbitte ich mir einfach. Ja, sehe ich. Ja, äh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ich denke, ich darf meine Meinung äußern und ähm, ich darf auch die Meinung der Kreismitglieder äußern. Ja, dann möchte ich bitte wissen, an welcher deine Kreismitglieder äh, konstruktiv an uns herangetreten sind, in der Antragsfabrik eventuell äh, Dinge eingereicht haben, äh, gegebenenfalls auf Mails von Abgeordneten, die um Mithilfe oder äh, Mitsprache gebeten haben, an welcher Stelle sie da geantwortet haben. Ähm, mir ist nicht so richtig viel bekannt, dass die Parteibasis selber äh, versucht, sich da konstruktiv einzubringen. Es tut mir leid, die andere, der andere Weg funktioniert auch nicht gut. Und dann muss man auch mal so ehrlich sein und sagen, okay, okay, äh, wir fassen uns da mal an die eigene Nase. Die äh, Politik, mit der wir uns beschäftigen, ist gerade äh, so Luftschlosspolitik. Das ist so der, der Wunschzettel, den wir uns schreiben. Das, was in der Realpolitik momentan abläuft, interessiert uns aber eigentlich gar nicht. Denn so verhält sich nämlich aktuell die Partei. Und das muss an der Stelle auch eigentlich mal gesagt werden. Entschuldigung. Das muss ja ja mal sagen, sagen, weil ich lese ziemlich viele äh, Mailinglisten und antworte auch gerne gerade auf Fragen, wo irgendwas äh, Inhaltliches oder Qualitatives ge gefragt wird. und ich habe jetzt auf den normalen Mailinglisten NRW oder Info oder sowas habe ich solche Fragen nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gehe jetzt nicht jeden Tag in den Blog und gucke, was irgendjemand da schreibt und wo ich ihm helfen kann. Aber auf den Mailinglisten habe ich das nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kai, ich muss dir äh, an einem Punkt recht geben, an einem Punkt widersprechen. Ähm, das mit dem Einbinden bzw. dem Nachfragen, da muss man auch mal ein bisschen überlegen, äh, wenn man jetzt wirklich, also dieses Beispiel von mir, äh, Eisenbahnschwelle von Bielefeld A nach B verlegen, äh, wenn man da jetzt einen Arbeitsplatz Arbeitskreis mit äh, ähm, beglückt und dann erwartet, dass da innerhalb von zwei Tagen eine Ausarbeitung kommt. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Aber gerade bei so einem Thema wie jetzt Nichtraucherschutzgesetz, wo, wo ja auch eine Diskussion auf, dem Land, auf Landesverbandsebene, also auch danach noch stattfindet, äh, wäre es sehr, sehr einfach gewesen hinzugehen, äh, weil da viele auch sagen, da habe ich Bock. zu diskutieren oder dann habe ich Bock, was zu machen. Das ist nicht passiert in dem Fall. Ich meine, man muss Politik auch lernen und ich weiß, dass ihr euch mit allen möglichen Scheiß beschäftigt, mit dem ich mich auch nicht beschäftigen möchte. Möchte ich bitte, bitte darauf antworten dürfen? Ja. Also, also zum Ersten... Ähm, ähm, Harald ist der Name, der faire Pirat? Ja, ne? Ja, ja. Ähm, ich habe dich da durchaus wahrgenommen als jemanden, der äh, konstruktiv mitarbeitet. Also von daher, das ist äh, hoffentlich gerade nicht zu pauschal rübergekommen. Das möchte ich auch nicht, dass ich das zu pauschal äh, rübergebracht habe. Ähm, aber äh, in, in der Summe ist das einfach so. Ähm, diese Mails, die hat es von Daniel Schwert und von mir gegeben, ganz konkret zu ganz konkreten Themen, die wir bearbeiten, die wir in den Ausschusssitzungen haben. Und das Feedback dazu war vorhanden, aber das war marginal. Ähm, es verlangt niemand, Achim, das ist dann in deine Richtung, dass jetzt dazu eine komplette Ausarbeitung kommt. Das verlange ich überhaupt nicht. Aber ich fände es ganz schön, wenn die wenn die Partei selber meint, okay, wir sind die Partei von denen, die, die mitreden wollen, dass sie an der Stelle, wo dann auch gesagt wird, hier bitte redet mit, auch wirklich mitredet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass es in der Form nicht passiert, wie ich es mir vorgestellt hätte, weil ich dachte eigentlich, wir als Fraktion haben gegenüber den anderen Fraktionen sogar einen erheblichen Vorteil, weil wir nämlich eine extrem aktive Basis haben. Und wenn dann Anfragen von uns kommen, die äh, eher nicht äh, beantwortet werden, dann finde ich das schade. So, und was die andere, die Nichtraucher Diskussion betrifft, das wird der der, der Christopher gerne bestätigen. Ähm, ich bin da derjenige, der auf die Leute zugegangen ist, versucht hat zu sagen, okay, ähm, ich würde mich gerne mit euch hinsetzen, aber unter den und den Auflagen. Ähm, und das wurde dann geblockt. Ich sag mal so, ähm, er hat, der Thomas Latzka hat da seinen Standpunkt, ich habe da meinen Standpunkt und ähm, Ziel war es von vornherein zu sagen, okay ich würde gerne ein Nichtraucherschutzgesetz schreiben, deswegen habe ich den Daniel auch nochmal angeschrieben, ich würde gerne ein Nichtraucherschutzgesetz schreiben, das die Interessen beider Seiten wahrt. Das ist möglich. Und ich würde das Gesetz gerne so schreiben, dass es eindeutig ist. Auch das ist möglich. Ähm, die, äh, der Ansatz, äh, dann zu sagen, okay, aber wenn ich dieses Gesetz schreiben soll, dann muss das gewährleistet sein, äh, wurde dann abgelehnt. Und gewährleistet sein musste einfach nur, dass es eine, eine Quotierung zwischen Raucher- und Nichtraucherkneipen gibt, dass im Prinzip nicht komplett gesagt wird, äh, in Kneipen, äh, Kneipen wird nicht geraucht. Das ist einfach meine Vorbedingung. Und ich glaube, da bin ich auch berechtigt so, diese zu stellen, weil die durchaus Mit, dem, mit, dem, mit der, mit der äh, Basismeinung konform geht. Ähm, der wurde nicht entsprochen, daraus ist nichts geworden und den äh, Latzke habe ich tatsächlich jetzt äh, gestern dann, weil es mir dann einfach zu viel wurde, äh, in, in Skillfall gesetzt. Ähm, du, hast da an einem, also du hast da recht, aber auf der anderen Seite musst du auch sehen, wenn sowas auf der NRW-Liste diskutiert wird und Thomas Latzke da äh, jede zweite Mail beantwortet und der ist ja offensichtlich wirklich lese- und beratungsresistent, dann haben vielleicht auch viele keine Lust, diesem Threat mehr zu folgen. Und dann geht eine gute Mail von dir möglicherweise auch unter. Also Ich habe auch versucht, die NRW-Liste zu lesen. Also ich sag mal aus meiner Sicht halt eben, ich arbeite Vollzeit, ich bin wirklich engagiert, ich mache auch gern, dass sie gerade nicht. Es tut mir auch oft leid, dass ich nicht mehr Zeit dafür habe, ne? Aber ich kann mir halt eben, ich kann mir die 100 Mails in der NRW-Liste nicht mehr durchlesen, habe ich keine Zeit mehr für. Und ähm, das ist halt eben, denke ich, vielleicht nicht nur bei mir ein Problem, ne? So dass ne? ich, ich habe einfach gar nicht die Zeit, um zu sehen und am Ende des Tages halt eben zu schauen, was zum Teufel ist heute alles passiert. Es ist natürlich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich weiß ja auch nicht, wie man es besser machen kann, aber Vielleicht müssen wir da noch mal genauer hinschauen und gucken, was man besser machen kann. Ich kann, ich kann Wobei nicht, weil bei der NRW-Liste sind die Threads eigentlich immer relativ äh, gut und man sieht eben auch ganz schnell, wo findet da eine Diskussion statt, so dass man äh, aus meiner Sicht da in, in wenigen Minuten drüber kommt und sieht, was interessiert einen, wo kann man gegebenenfalls mal reinlesen und was ist jetzt nicht das eigene Thema und da lässt man die Finger von. Genau. Ähm, oh, wir uns mal um Wortmeldungen kümmern. Okay, aber. Dann lass mich ganz kurz noch darauf eingehen. Ähm, die Frage, was kann man besser machen? Ganz konkret, was jeder Pirat für sich besser machen kann, Greift euch ein, zwei, drei Themen. Kümmert euch um diese einzelnen Themen, arbeitet euch da rein und diskutiert dann mit. Lasst den Gedanken fallen, dass ihr überall mitreden könnt. Das funktioniert nicht. Wenn man sich real mit Politik beschäftigt, funktioniert es schlicht und ergreifend nicht, dass man bei überall mitredet. Wenn ihr das macht und tatsächlich euch einarbeitet, dann kommen da auch durchaus deutlich bessere Arbeitsergebnisse heraus. Ich möchte da wirklich an den an den Acker-Drogen verweisen, der Andi, der sich da kümmert, da kommt fast immer hervorragend. ausgearbeitete Dinge aus, aus diesem Marker. Muss ich muss mal fragen, warum dann äh, zum Beispiel das Thema Nichtraucherschutzgesetz nicht unter anderem auch dort mal behandelt wurde. Beziehungsweise, äh, also ich habe jetzt gerade mal die Mailinglisten, die ich abonniert habe. Dazu gehört also die AK Wirtschaft. Dazu gehört auch die ähm, AG Drogen bzw. AK Drogen. Ähm, der Daniel Schwerter hat recht. Er hat äh, am 19. September hat er was gemacht äh, zum Mittelstandsgesetz. Da ist auch nur eine Antwort gekommen. Ähm, aber bei diesem Thema Nichtraucherschutz äh, ist nichts passiert. Und bei der Steuer-CD, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Also da ist, äh, ist ja auch nichts in der. Öffentlichkeit, also wirklich äh, konstruktiv passiert. Also da gab mir gerade noch den Hinweis, äh, Nichtraucherschutzgesetz war in Ansgars Mail auch drin und da hat auch niemand drauf geantwortet. Ja, aber da war der AK ähm, mit. Oh durch, Leute, ne? Also äh, ich, ich finde es echt nervig, ich habe vor einer halben Stunde irgendwann mal in den Chat geschrieben, ich möchte mal was sagen Ja, und das ist doch äh, der Korax eh hat eben über. auch mal... Einen, <lacht> den, ja, nee, es ist überhaupt nicht über... Ähm, also erstmal, äh, das kommt auch immer drauf an, wie man es macht, mit dem Reingeben in die AKs und so. Also ähm, vor nicht allzu langer Zeit hat die, äh, die RIA, das äh, neue äh, Schulgesetz, uns äh, auf die Liste gekippt, hat äh, ein paar warme Worte dazu verloren und äh, daraufhin haben drei oder Oder vier leute versucht äh, ihr bestes zu geben dazu ähm, ich unter anderem auch ähm, habe also das gesamte gesetz durchgearbeitet und das ist nicht wenig und ähm, wir machen das ja auch alles nur zum spaß und ähm, dann äh, hat der daniel schwert hat wie er eben richtig gesagt hat äh, auf die kulturliste äh, eine tagesordnung gekippt ohne irgendwelche Erklärungen, da steht nur eine Tagesordnung und es gibt irgendwelche Links. Das hilft mir gar nichts. Also da, da komme ich erstmal schon überhaupt nicht rein. Das sehe ich mir an und denke mir, ja. Und was soll ich jetzt damit? Ähm, also da ist es schon noch ein sehr großer Unterschied, wie man mit sowas umgeht. Ähm, die andere Sache ist, äh, also wenn man, also es kommt halt immer darauf wirklich drauf an. Äh, der der der Masch aus dem Ackerbildung hat äh, mit dem Olaf zusammen äh, eine Rede Rede geschrieben. Wir sind für für die Fraktion da, wenn man wenn man uns wirklich einbindet. Es ist immer nur die Frage, wie es funktioniert. Also es ist immer so ein ein ein Geben und Nehmen. Ach so, abgesehen davon, nicht jeder Arbeitskreis hat die Manpower. Das muss man ganz, ganz klar dazu sagen. Moderiert irgendwer? Ach, ähm, ich glaube, der Korax. Dann sage ich einfach was. Ja, ähm, nein, äh, nein, nein, nein, nein, nein, Korax. Kurz hier äh, zu Thomas Flatzke. Äh, äh, der hat's geschafft. Äh, die sind nur noch zu zweit. Er und Willi Wurm. Äh, ob seiner Wiki-Seite da mit Squad oder keine Ahnung, es will keiner, also die haben sich ja von der von dem Nichtraucherschutz ganz verabschiedet und ein eigenes Ding da aufgezogen, die sind so militant, keiner will mehr mit denen spielen, die sind da seit äh, weit über einer Woche, seit die den Tret gestartet haben, alleine, es hat sich kein anderer mehr gemeldet, keiner will mehr mit denen spielen, weil mit denen kannst du sowieso nicht reden, mit denen kannst du überhaupt nicht mehr reden, die sind außen vor, die, die sind raus. Äh, jetzt Scheinbar. Also ähm, was wir in Köln mal überlegt hatten oder angedacht hatten, also es ist wirklich nur eine Rohfassung, aber halt eben quasi ein Barcamp zu machen mit ähm, verschiedenen ähm, äh, Fraktionsmitgliedern, also halt eben quasi Basis- und Fraktionsmitglieder und dann halt eben letztendlich ähm, zu schauen, wie kann man die Kommunikation verbessern, wie läuft das wirklich ab, irgendwie was, was geht da im, im, im Landtag, ähm, sodass man sich ein bisschen besser koordinieren kann. Ähm, ja, das machen wir doch gerade. Ähm, inwiefern? Spontan Barcamp im Mammel. Ja. ja. Ja, aber das halt eben mal ein bisschen professionell aufgezogen halt eben und mit äh, richtig, ich weiß nicht, wäre das nicht eine Möglichkeit, das irgendwie in den verschiedenen Teilen von NRW mal zu machen? Ach komm, also nicht schon überall hinfahren und reden und machen und tun und hinterher kommt nichts raus. Das ist doch jetzt ein konkreter Anlass und deshalb sind doch hier, was, was sind denn das, 40 Leute? <lacht> ja, natürlich ist das nicht vorher angekündigt und natürlich kommt da auch nichts bei raus. Aber äh, wa warum müssen wir denn immer überall zusammenrocken und das besprechen? Weil das sinnvoll ist? Ich glaube, sinnvoll wäre, wenn die Koordinatoren der Arbeitskreise auf Parteiebene, also jetzt nicht die im Landtag, sondern die ursprünglichen Arbeitskreise, sich entweder schlau machen oder einfach anfragen, dass jemand mal Abläufe, Themen und sonstiges erklärt, dass man sich eine Stunde hinsetzt. Ich weiß nicht, wie das in den anderen Arbeitskreisen abläuft, aber ich habe das im Arbeitskreis Gesundheit gemacht und habe einfach mal so erklärt, was Sache ist und, und wie das läuft, wie gearbeitet wird. Damit man da mal ein bisschen einen Einblick hat, weil ich hatte den am Anfang ja auch nicht, wusste ja auch nicht, wie das abläuft, dass man zumindest da an der Basis dann genau weiß, wie die Arbeitsabläufe sind, wie die üblich sind, wie wir die vielleicht anders machen können, wie wir die anders machen wollen und wie thematisch gearbeitet wird. Dann Barkämpfe zu machen ist schon wieder viel zu viel behau, finde ich, aber das in kleinen Gruppen machen und zwar in den Gruppen, wo die Leute arbeiten wollen und helfen möchten, ist glaube ich effektiver. Ja, das ist ähm, quasi eine Möglichkeit, die man, die man in Angriff nehmen kann. So, aber man kann vielleicht auch irgendwie neue Wege finden, die vielleicht doch noch ein wenig auch ein wenig äh, produktiver sind als das, weil du hast halt eigentlich quasi wieder eine, eine zwischengeschaltete Stelle zwischen Basis und Fraktion. Und ähm, vielleicht kriegt man es halt eben tatsächlich auch noch auf einem anderen Weg, beispielsweise, was mir so gerade spontan einfällt wäre, vielleicht es gibt Themen, es gibt Ausschüsse, es gibt ähm, in den Ausschüssen Themen halt eben, die aktuell behandelt werden und dass ich halt eben in diesen äh, Themen zu diesen Themen die Leute finden, die sich dazu äh, daran äh, daran Interesse haben, sich auf eine mailingliste beziehungsweise oder vielleicht in einen Verteiler eintragen lassen und dann halt eben mit aktuellen Infos dann halt eben ähm, ne, zugebombt werden quasi. Ja, aber die Themen stehen alle im Netz. Ja, richtig. Wer ja. hat sie im Wiki versteckt? Ja, ja. Es ist halt ne, eine Masse an Informationen für jeden. Ich meine, ich denke, wir sind jetzt zwar wirklich Leute, ne? aber wir müssen das natürlich, wir müssen natürlich auch Multiplikator spielen. Ne? Also auch für die Leute, mit denen wir dann halt eben vielleicht auch sprechen. Ne? Ich meine, aus Köln sind hier vielleicht ein paar Leute da, aber wir haben ja auch immer wieder um die 50 Leute am Stammtisch, die jetzt nicht hier sind. Und die natürlich auch nicht wissen, wie sie jetzt halt eben irgendwie an eine bestimmte Sache rankommen. Und ne, wir haben auch ganz viele neue, die sich in unserem Wiki nicht auskennen, die sich in unseren Tools nicht auskennen und so weiter und so fort. Ich, denk, ich denke auch, dass so ein Barcamp oder so ein Tag der politischen Arbeit durchaus genutzt werden kann, um auch genau das zu thematisieren und Menschen, die eben gerne auch zu so Real-Life Treffen gehen, äh, die Botschaft drüber zu bringen, dass sie eben bestimmte Mailinglisten äh, lesen sollten und sich dann auch auf dem Wege dann einbringen können, weil oft liegt es eben daran, dass es ja tatsächlich äh, sozusagen die Piratenwelt so vielfältig ist, dass eben viele äh, sich äh, das eben nicht antun mit den Mailinglisten oder auch im Mumble siehst du es Ja, der Schnitt liegt immer noch um die 300 im gesamten NRW-Mumble. Bei 30.000 oder bei 6.000 Prozent brauchen wir jetzt nicht zu rechnen. Das ist verdammt wenig. Ich denke schon, dass es notwendig ist, Informationen ein bisschen aufzubereiten, um die weniger aktiven Piraten auch in die politische Arbeit mit einbinden zu können, weil sie oft einfach nicht sehen, wo man sich jetzt engagieren kann oder einfach von der Masse an Informationen erschlagen sind. Haben wir, nennt sich NRW Info und NRW Organisationsliste. Ja, nee, das meint er nicht, glaube ich. Ich, ich. ich meine weiß. also wirklich, sozusagen. Äh, sagen. Inhalt, äh, ja. Ähm, Aufarbeiten von Informationen, wie kann ich äh, der Fraktion zuarbeiten, äh, wie komme ich an Informationen, woran die äh, Abgeordneten gerade arbeiten, äh, wo sind die Entwürfe dazu, äh, wann finden da Treffen statt. Äh, das ist nicht das, was über die Info geht, sondern äh, das ist das, was die Insider wissen. Ja, das ist jetzt, also das ist auch ein weiteres Problem, äh, also in der ganzen Gesamtkommunikation, dass äh, viele Informationen, dass man sich die zusammensuchen muss. Also suchen muss heißt, man findet sie nirgendwo zentral. Das wird sich möglicherweise oder hoffentlich in den nächsten ein, zwei Monaten ändern. Ich habe aber, also Nummer eins, ich finde die Diskussion da sehr befruchtend, ich habe aber ein kleines Problem, ich äh, finde da immer noch keinen Lösungsansatz dafür, dass so Dinge wie äh, jetzt heute passiert sind oder in der letzten Woche oder in der Woche davor wie die verhindert werden können, weil ähm, ich frage Fraktionsmitglieder, ich bekomme Antworten und da passiert halt was anderes. Das ist das eine. Und äh, ich glaube nicht, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit jetzt das Problem lösen können, ähm, ob ein Arbeitskreis aktiv ist oder inwieweit ein Arbeitskreis ähm, in Fraktionsarbeit mit eingebunden werden kann. Ich glaube, das ist ein bisschen auch, ich hoffe, ich tue jetzt keinem weh, ähm, möglicherweise äh, Arbeit der äh, Beschäftigten innerhalb der Fraktion, dass die hingehen zum Beispiel und machen halt mal DIN 4 wo nicht einfach nur ein Link auf einen Gesetzestext steht, sondern so wie wir das zum Beispiel gemacht haben beim Urheberrecht, dass wir uns die Mühe gemacht haben und haben die wichtigsten Punkte wirklich mal herausgepickt auf anderthalb Seiten. Also ich sehe, ich sehe hier ein Hierarchieproblem, weil wir haben auf, aus basispiratiger Sicht, und die AGÖA ist ja nun wirklich eine AG, die sehr basispiratisch funktioniert, haben wir alle Möglichkeiten versucht, in die Kommunikation zu kommen. Und du hast das aus deiner Position als Pressesprecher auch auf allen Ebenen versucht, mit Blog, mit direkten Ansprachen, mit Telefon, mit Zip und Zap. Also ich denke mal, die einzige Chance, die ich im Moment sehe, ist tatsächlich, dass der Landesvorstand wirklich selbstbewusst und wirklich intensiv in dieses Gespräch am Sonntag oder am Wochenende geht und versucht tatsächlich dieses Hierarchieproblem aufzubrechen, damit eben da wirklich was anderes passiert, als wir es bisher wahrgenommen haben oder was was wir erleben mussten. Ich habe kurze Zwischenfrage. Ich glaube, Achim, du warst das gerade. Du hast gesagt, die Informationen liegen ähm, nicht am Stück irgendwie vor, sondern sind verteilt. Welche Informationen meintest du? Also Ich kann es jetzt nicht für alles sagen, aber es, es war eine Zeit lang so und möglicherweise auch heute noch so, dass man die kleinen Anfragen sich zusammensuchen muss, beziehungsweise die Antworten. Mittlerweile, das finde ich gut, wird die Masse, glaube ich, auch auf die Liste der 20 Piraten gepackt. Äh, das ist was, was, ich, was sich positiv geändert hat. Das war aber bis vor drei oder vier Wochen anders. Die Sachen sind alle nachsuchbar indexiert auf den Landtagsseiten zu finden. Das, und ist das, ist genau, das ist genau das Problem, was ich gerade angesprochen habe. Wenn jemand Vollzeit beschäftigt ist, dann hat er die Zeit dafür, das auch zu suchen. Aber wenn, wenn ich jetzt jeden, also wenn du, wenn du mich jetzt indirekt dafür, dazu aufforderst, jeden Morgen die landtagnrwde Seite aufzurufen, Piraten bei den veröffentlichten Dokumenten als Suchbegriff einzugeben und zu gucken, was seit gestern passiert ist, dafür habe ich die Zeit nicht. Aber der Henry Jensen pflegt schon seit ähm, mehreren Monaten eine entsprechende Wiki-Seite, wo er alle äh, parlamentarischen Anfragen einstellt. Und das ist genau der Mensch, der auch die Antragsfabrik im Wiki pflegt. Und, Und solange wie der Newsletter dann erschienen ist, hat er im Newsletter auch das entsprechend relativ zuverlässig eingebracht. Es gibt auch noch einen RSS-Feed. Funktioniert auch wunderbar. Um, ja, ich kenne beides nicht und ich halte mich nicht für uninformiert. Also grundsätzlich grundsätzlich mal zu der Auffindbarkeit von Dokumenten. Ähm, ja, das ist kein Argument, dass das Zeug auf der Landtagsseite liegt. Das ist nämlich eine Katastrophe, die Landtagsseite. Ich habe da kürzlich eine kleine Anfrage von jemand von uns gesucht und das war grauenhaft. Ähm, ich, ich muss das schon wieder sagen, das tut mir auch leid. Äh, ich bitte da Tatsächlich noch um Nachsicht und um etwas Geduld, ähm, soweit ich weiß, ist seit dieser Woche der Server endlich in einem Status, wo es dann weitergehen kann und da wird eine ganze Menge passieren in dieser Richtung. Äh, dass das alles noch nicht so weit ist, das hat diverse Gründe, die ich jetzt auch gar nicht ausbreiten will. Ähm, Es, wir wir könnten schon viel weiter sein was das betrifft, aber es ist ja nicht so als wenn wir das nicht auf dem Schirm hätten. Es ist ja auch für unsere eigene Arbeit äh, ist es momentan dieser dieser äh, fu, was da an an Anträgen, an an an an Bürokratie auch über uns äh, eingefallen ist äh, und was da an Kommunikationsproblemen Kai, herrscht. Hey Kai, Kai, ich glaube das das war gar nicht eine direkte Kritik und es besser. Aber das war Na, einfach nur, ne? Nein, Stattung. das das das das ist ja ist ja ist ja durchaus ein eigenes Anliegen. Also darum geht's ja, es ist äh, mir selber auch ein Anliegen, dass genau diese Dinge besser werden und diese Dinge laufen einfach scheiße. Diese Dinge laufen scheiße, weil Entscheidungen nicht gefällt wurden, diese Dinge laufen scheiße, weil wir bescheuerte Diskussionen in der Fraktionssitzung geführt haben, weil wir Kalenderdiskussionen führen, weil wir über Kaffeemaschinen reden und so einen Scheiß. Ja, ich kann das alles nachvollziehen, was da für Kritik kommt. Es ist aber nicht so, dass das, das ist der Punkt, den ich dazu sagen will, dass, dass wir das einfach hingenommen haben und einfach jetzt so weitermachen werden. Nein, wir sind aktiv dabei, das zu verändern und wir haben extra nicht reine Systemadmins eingestellt, sondern Anwendungsentwickler, weil wir eben genau solche Dinge besser machen wollen in Zukunft. Und es gab auch Gespräche jetzt mit den Berlinern, die haben noch ein paar schöne Ideen. Der Tim Prittler hat noch eine schöne Idee und ähm, geht einfach mal davon aus, dass wir, dass wir die Zeit, die wir mit dem Server nutzen werden, auch dafür nutzen werden, tatsächlich pragmatische Lösungen zu finden, um Transparenz besser darzustellen. Vielleicht nochmal eine Ergänzung, weil ich mich da möglicherweise auch etwas missverständlich ausgedrückt habe. Mir geht es jetzt nicht nur unbedingt darum, dass es jetzt vielleicht ein Excel-Sheet gibt, auf der die Liste der Anträge, die Nummern und so weiter aufgeführt ist, sondern ich mache es mal an einem Beispiel. Wir hatten während des Wahlkampfs eine ziemlich gute Idee. Der Michael Bark hat sich jeden Morgen hingesetzt und hat eine Dreiviertelstunde lang die Online-Media- durchsucht und hat dann so eine Zusammenfassung, die also Ausdruck, ausgedruckt wahrscheinlich auch nicht länger als anderthalb je nach vier Seiten wäre, äh, zum aktuellen Pressegeschehen bezüglich der Piraten und aktueller Themen im Landtagswahlkampf gemacht. Ähm, das hat vielen Leuten geholfen, weil sie das nämlich dann nicht mehr selbst machen mussten. Und was mir zum Beispiel persönlich als Pressesprecher helfen würde, wäre, wenn man so einmal die Woche oder alle je nachdem wie häufig das jetzt notwendig ist, eine eben solche Zusammenfassung über die Aktivitäten der Fraktionsmitglieder bekommen könnte. Also sprich, äh, es wurde wurden fünf äh, kleine Anfragen gestellt und dann steht da ein erläuternder Satz zum Inhalt der kleinen Anfrage, dass man sofort beurteilen kann, ist wichtig, lese ich mir die Anfrage selbst durch oder ist nicht wichtig. Das gleiche gilt für die Antworten der kleinen Anfragen etc. Also im Prinzip für alles, was an Drucksachen also im Landtag also auch durch eure Hände geht. Ähm, ich glaube auch, dass es viele Leute abschreckt, äh, wenn auf eine Mailingliste einfach nur ein Link äh, gekippt wird mit einer Anfrage oder mit einem Änderungsvorschlag oder was auch immer, dann liest er die ersten drei Sätze und ich Ich schließe mich da ausdrücklich mit ein. Manchmal ist man da auch überfordert nach drei Sätzen und sagt, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Es bedarf einfach, ähm, das müssen wir uns klar machen, das ist einfach halt eben so, ähm, dass es ein ganz hohes Maß an ähm, Selbstorganisation mit sich bringt, halt irgendwie diese ganze Basisdemokratie, ne? Ähm, und gerade halt eben das, was wir versuchen. Und, ähm, ja, ich, ich bin da halt eben ebenfalls mit überfordert halt. Das ist einfach irgendwie too much. Also müssen wir irgendwie gucken. Wir müssen irgendwie einen Weg finden halt eben, wie wir das halt eben so gut wie möglich lösen können. Und das können wir wahrscheinlich auch wieder nur im Schwarm. Aber, ähm, das werden wir auch schaffen, denke ich. Nur, ne, es ist einfach wichtig, dass wir darüber reden. Ich finde das auch gerade sehr, sehr, sehr furchtbar hier auf jeden Fall. Es muss doch ja, ja, noch es mal die Frage. Ein, es, es muss doch möglich sein. Also ich bin überhaupt kein Urheberrechtsexperte. Aber gut, jetzt hat's äh, da dann halt zwei Stunden gedauert. Ähm, aber wir haben es doch auch geschafft, die wichtigsten Punkte inklusive Nennung der Paragraphen und für Laien lesbar und verständlich ähm, aus dem Urheberrecht die Dinge herauszupicken, die aus unserer Sicht wichtig waren. Ähm, das muss doch möglich sein, das auch in anderen Bereichen tun zu können. Also ähm, ich habe gerade einen Link reingegeben von Edri, äh, die machen das zum Beispiel so, es gibt immer ein kleines Briefing, also sagen wir mal so, eine A4-Seite-Informationen über ein Thema, wo sich jemand leicht informieren kann, wo er auch äh, Links findet zu den nächsten Terminen, den äh, Entwürfen äh, und dem aktuellen Stand der Diskussion zu dem Thema und ich kann mich mit einer Seite sozusagen zu einem Thema informieren und wenn ich möchte, auch noch tiefer einsteigen und ich habe sozusagen einen guten Überblick. so eine Art aufbereitete Information, die zum Beispiel einen langen Gesetzestext äh, oder ein, ein, ein Vorhaben zusammenfasst und ähm, so die Möglichkeit für andere Leute gibt, äh, ohne zwei Seiten Text zu lesen, äh, zu gucken, ob das Thema für, äh, was für sie ist oder nicht. Ja, genau sowas meine ich. Wobei das ja nur ein Teil ist. Das ist ein Baustein dafür, dass äh, eine Arbeit funkt, also irgendwann mal ins Rollen kommt. Aber sowas könnte auch zum Beispiel so eine Art Blogpost sein auf der Webseite oder so. Äh. Also ich habe äh, vor der Wahl immer gesagt, äh, eine der wichtigsten Aufgaben, die unsere Fraktion haben wird, ist, ähm, die Politik zu erklären, besser verständlich zu machen für alle. Äh, natürlich auch für unsere Partei selber, aber auch insgesamt für die Bürger. Ähm, ich sehe jetzt noch nicht, wo das wirklich passiert. Das, das, das sollte man vielleicht nochmal irgendwie sich ins Gedächtnis rufen, dass es ja so, so Ideen eigentlich gibt und dass das eigentlich sehr piratisch wäre, da sowas zu tun. Also und verstehe, ich dich, verstehe ich dich richtig? Die Fraktion soll erklären, wie Politik funktioniert? Oder was also, hast du jetzt gesagt? Im Prinzip es ist es ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, für eine Partei den Menschen zu erklären, was in der Politik eigentlich funktioniert. Ja. Wie das, funktioniert. Also, also das, das ist eins drüber. Das ist ganz klar eins drüber. Äh, äh, nee, ich, nee, ich, nee. ich halte es für, die, für eine der wichtigsten Aufgaben, und jetzt haben wir dann halt eins zu eins, ähm, dass, dass die Fraktion das vorlebt, was die Partei an Werten schlicht und ergreifend hat. Und äh, damit sind wir wieder am Anfang. Da, da ist wieder die Nummer. Machen wir Streams über Kaffeemaschinen und Büroklammerbestellungen und die Die äh, interessanten Dinge entscheiden wir hinter verschlossenen Türen, weil es wäre eine Strategieentscheidung oder macht man es vielleicht auch mal anders. Also Ich glaube, erklären war in dem Sinne gemeint, dass man das Problem benennt und äh, dann erklärt, äh, wie man das lösen will oder was man da für eigene Vorstellungen hat. Weil oft werden einfach nur eigene äh, Vorschläge und Entwürfe rausgehauen, ohne eigentlich das Thema nochmal zu äh, erklären, worum es geht. Und äh, viele Dinge sind so speziell, dass man als normaler Mensch, der sich nicht äh, mehrere Tage damit beschäftigt hat, keinen Einblick mehr hat. Da bräuchten wir ein Diskussionstool. <lacht> Da geht es nicht um Diskussion, sondern um, um Aufbereitung von Informationen. Also das, was eigentlich eine, eine Öffentlichkeitsarbeitsstelle äh, macht. Eine ich, ich, ich so eine Art PR. Ich würde dieses Erklären von Politik mal etwas abstrahieren wollen. Ähm, ich hoffe, ich verstehe das dann so richtig, dass Erklären von Politik nicht heißt, okay, äh, ich stelle mich jetzt hin und sage, so und so funktioniert das hier, sondern ich versuche, den Prozess der gerade stattfindet äh, mit mit erklärenden Worten zu begleiten, so dass die Nachvollziehbarkeit besser wird. Oder wie muss ich mir das vorstellen, Holarius? Ja, wir wir sind doch davon ausgegangen, dass dass wir den Politikbetrieb lernen, kennenlernen, um es den Menschen äh, näher zu bringen, damit mehr Menschen sich teiligen. Und dazu gehört doch auch, dass ich eben hingehe und sage, ich habe hier die Gesetze und jetzt, jetzt erkläre ich sie erstmal auf Deutsch. Also nicht auf Bürokratisch, sondern auf Deutsch. Und erzähl erzähle erstmal, was da drin steht. Okay, dann, dann möchte ich dazu anmerken, dass ich dass ich glaube, dass dass der extra Tobi, ist ja noch da, ja, der ist noch da, dass der dafür eigentlich äh, momentan mit dem Radbert und ich weiß nicht, wer sonst noch dabei ist, ähm, ähm, mit dem Format Kränen ist, glaube ich, eine geeignete Plattform dafür darstellt, dass man im Prinzip... Ähm, was suchen müsste, aktuelle Themen wie zum Beispiel dieses Nichtraucherschutzgesetz jetzt tatsächlich in einer äh, in einer Podcast-Folge äh, zu erklären. Bald zurückgespielt, würden wir gerne machen. Ähm, Rückmeldung von Fraktionen, sehr, sehr gering bis gar nicht. Ähm, wo geäußert wurde? Ich weiß nicht, wo Tobias schon angefragt hat. Wir haben zum Beispiel Ingo schon öfters Bescheid gesagt. Ich sage der Moni öfters Bescheid. Der Daniel Schwert hat mit mir auch schon ein, zwei Sachen gemacht. Ähm, der äh, Robert hat schon welche mit, mit, mit, mit X-Ratobi gemacht, aber von den anderen kommt nichts. Also, also die, die meisten äh, Aussagen... Einen, mit, ich habe heute noch selber einen gemacht mit mit Olaf. Ähm, also äh, passiert zwischendurch. Ja, ja, ja, ich, sag, ich, sag, ich, ja ich, sag, ich sag ja gering. Aber ich, ich glaube, das ist eigentlich nicht die Aufgabe, ehrlich gesagt, von Ehrenamt. Ja, aber die Rückmeldung in der Fraktion ist äh, sehr oft äh, keine Zeit irgendwann mal. Und das ist natürlich auch eine komische Rückmeldung, äh, wenn man gerade versucht, auf dem Wege die, die die Kommunikation zur Basis zu ermöglichen, wo sie doch eigentlich froh sein dürften, dass sie da auch noch von außen drauf angesprochen werden und es nicht selbst. Machen müssen und, äh, dann so abgeschmettert zu werden, das macht nicht wirklich viel Spaß. immer, dass aber wir jetzt, jetzt Reden kriegen, ist ja, wir kriegen jetzt mittlerweile die Reden. Das ist, das läuft schon ganz gut. Also, es ist, die Aussage, die im Raum steht, ist, dass es in dem ganz, in diesem, in diesem -Konzept, was sie gerade erarbeitet, mit eingebunden werden soll. Aber was, ich nee, weiß nicht, ob Tobi da neue Informationen hat, aber, ähm, mh, mein Kettenstand ist halt wirklich noch, ihr arbeitet da irgendwo dran, aber mehr auch nicht. Das Problem ist tatsächlich ein Manpower-Problem. Also es ist einfach ein Manpower-Problem. Weil in vielen Teilen, das geht sicher verbesserbar, wieso und die meisten Dinge, aber ähm, diese Aufarbeitung von den Informationen ähm, mhm. frisst Zeit. So und ich glaube, das ist dieses wirklich schwierig, das zu machen. Also wenn, wenn das keiner irgendwie freiwillig macht, das irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, klar kann die Fraktion da helfen, sollte sie auch. Aber ich glaube, dass so, wie ich das jetzt hier verstanden habe, umzusetzen, ist alleine aus, aus dem Fraktionsstab quasi, relativ jetzt mich ja auch furchtbar, ähm, nicht zu bewerkstelligen. Also da muss ich mal blöd zurückfragen, warum kriegen das andere Parteien hin? Weil andere Parteien mehr abgeordnet haben, weil andere Parteien, und das tut jetzt den meisten Piraten sehr weh, Hierarchien haben und sich um einige Sachen nicht kümmern müssen, weil die, die oben sitzen, sagen, das wird so gemacht, halt Maul, macht deine Arbeit. Und da werden bei uns Sachen diskutiert. Das kostet Zeit. Das finde ich auch gut so. Aber Hierarchie spart an dieser Stelle unglaublich viel Zeit. um auch gar nichts von der Parteienfinanzierung zu reden. Aber ich möchte äh, vor dem Hintergrund noch mal äh, darauf hinweisen, dass ich auch der Fraktion von Anfang an, solange wie es den Newsletter gab, ich weiß nicht, ob das mitbekommen war, Sky, aber den gibt es schon fünf Wochen nicht mehr, äh, angeboten habe ne, beziehungsweise Sie angefleht habe, ihren eigenen ne, Ressort im Newsletter zu betreuen. Da hätte sich jeder Abgeordnete permanent selbst darstellen können. Ähm, wir werden am Donnerstag äh, voraussichtlich im man einen Relaunch Äh, besprechen. Und äh, der Newsletter wird dann in deutlich reduzierter Form möglicherweise weitergeführt, wenn wir das vernünftig evaluiert kriegen. Und dann werde ich das der Fraktion wieder anbieten und auch versuchen, dem Ingo das wieder anzubieten. Aber was ich so höre, ist der Ingo sowieso überlastet, schon mit seinem ureigenen Bereich. Ähm, von daher habe ich da nicht viel Hoffnung. Moment mal, auf dem Klinik sind 239 Folgen, oder? Ja, das ist Podcast. Das hat mit meinem Newsletter nichts zu tun. Den habe ich praktisch alleine gemacht. Ja, aber es sind 239 Folgen. Die, die kommen ja auch nicht aus dem Nichts, oder? Nein, das ist verdammt viel ja, Fußarbeit die meisten, davon, die meisten davon sind äh, gesprochene Pressemitteilungen, weil die ja neuerdings äh, praktisch jede Pressemitteilung äh, aufsprechen. Und dann sind dabei zahlreiche Interviews mit den verschiedensten Leuten. Ich werde jetzt zum Beispiel, wenn ich dir noch irgendwo meine Bewerbung hier fertig geschrieben habe, ähm, eine Aufnahme mit Monika Pieper online stellen zu dem Thema, was ein Abgeordneter eigentlich sogar lang langen Tag tut. Da hatte sich dann auch nur einer von der Fraktion gemeldet. Ähm, wo ist das angefragt worden? Nochmal. Ge Ge an eure sein? Pressestelle. Bei okay. Ingo. Und die Rückmeldung an mich war, dass sich wirklich, äh, dass da wohl interne Anfrage laufen sein muss und dass sich da nur einer gemeldet hat. Also, ein Nee. Können wir an einer Stelle mal irgendwie einen Schlussstrich ziehen und irgendwie so, also eines meiner Resümees ist jetzt, ähm, ich habe auch nicht alles gewusst, was jetzt hier gerade besprochen wurde, ähm, es baut sich an vielen Stellen Frustpotenzial auf. Habe ich das äh, richtig zusammengefasst? Naja, eigentlich mehr Ignorierpotenzial teilweise. Das ist, ja Nein, das, ist sehr, Teil ich das ist ja Frustpotenzial. Also, ich meine, ich habe das ja auch. Ich habe das doch auch, wenn ich mir Mühe mache und wenn ich überlege und wenn ich äh, sage, da können wir eine PM zu machen oder irgendwie sage jetzt mit der Fraktion mal irgendwas zusammen oder was auch immer. So, und es passiert dann nichts oder es ist Arbeit wieder umsonst gewesen oder man hat sich irgendwie den Kopf umsonst zerbrochen. Und bei anderen ist das ja ähnlich offensichtlich. Ich weiß nicht, es ist Überforderung halt, ne, Überforderung. Und ich meine, natürlich ist es halt eben auch ein Frust Frustpotenzial dabei, ne. Nicht zu wissen, wie man und wo man einsteigen kann, ne, zum Beispiel. Ich meine, ich habe natürlich meine Themen irgendwie, ne, so mehr oder weniger. Also, ne, es gibt halt eben verschiedene Felder. Und es ist schwierig für mich, jetzt persönlich zum Beispiel, ähm das genau zu differenzieren und da vielleicht auch irgendwie mal äh, zu sagen, so, das hat jetzt Priorität eins und der Rest kann erstmal warten. Und das ist äh, immer schwierig. Ich denke, das ist für viele schwierig. So, aber letztendlich selbst bei einem Thema irgendwie die richtige Stelle zu finden, beziehungsweise halt eben den Punkt zu finden, wo ich jetzt gerade mal in der kurzen Zeit, die ich vielleicht auch nur habe, halt eben kurz einen Impuls einfach nur geben kann, ist schon schwierig. ne Ja, wobei ich, also die ich möchte jetzt mal ausdrücklich den Mitarbeitern äh, gar nicht so den Vorwurf machen, weil ich also das a, nicht bei jedem Mitarbeiter einschätzen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie viele ihr mittlerweile seid Und B, glaube ich einfach, dass, dass ihr da an einer einen oder anderen Stelle möglicherweise auch gar nicht die richtigen seid, die man ansprechen sollte, sondern da geht es wirklich um die Leute selbst, also um die Mitglieder des Landtags. Weil das, was ja ankommt, ist ja nicht deine Arbeit, sondern das, was ankommt, ist, dass eine Person X in irgendeiner PM, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ein Organ aus der Vergangenheit mit einem aktuellen Organ vergleicht und das dann sofort in der Presse auftaucht, äh, dass äh, in der Steuer-CD-Geschichte gemeinsam überlegt wird und dann doch jeder wieder für sich was macht, äh, ganz überraschend. Äh, oder wie jetzt in dieser äh, äh, Geschichte mit der äh, mit dem Nichtraucherschutz. Äh, trotz aller Beteuerungen, dass äh, wir Politik ganz anders machen und öffentlich machen, das erste wichtige Thema, war, wo wirklich eigentlich auch alle glauben, zumindest mitreden zu können, auch wieder hinter verschlossenen Türen passiert. Das ist das, was mich in der Ja, und die Leute, die dann das betrifft äh, in der Fraktion, die kriegt man irgendwie nie zu sprechen. Und wenn man sich an sie wendet, dann äh, weisen sie alles von sich, wenn sie mal die E-Mail beantworten, falls sie erstmal tun. So, und da drehen wir uns alle im Kreis. Und von daher denke ich, es ist irgendwie an der Zeit, da eine breite Rückmeldung von der Basis zu geben. Was wir da für Probleme sehen und wie wir das gerne anders hätten. Auf möglichst breiter Basis. Um halt diese, dieses Bild, dieses Selbstbild mit dem Außenbild in der Basis abzugleichen. Um einen solchen Abgleich wirklich bei allen zu erzwingen. Was meinst du mit Abgleich erzwingen? Ja, die, die Leute, die ne das heißt ja immer, die Leute in der Fraktion, die solche Nummern fahren, solche Ego-Trips und solche verfehlten äh, Geschichten und so weiter, da sind genau die, die jetzt hier eben nicht auftauchen. Ne? Und das sehe ich auch so. Ähm, das sind die Leute, die sich da nicht stellen. Und, und von daher kann ich auch nur davon ausgehen, dass die sich nicht in der Rolle äh, sehen, da irgendwelche Verfehlungen begangen zu haben. Und dass die wahrscheinlich auch nicht irgendwie, ähm, dass die möglicherweise aus allen Wolken fallen würden,